Hej allihopa! Hallå! Det är inget irriterande eko den här gången, var snälla säg att det inte är ett eko. Testa. <laughs> testing, testing, ett, två, <laughs> ett, två. Har vi ljud? Hej allihopa! Ser ni oss? Ser ni oss? Hör ni oss? Ja det verkar som det. Låter bra. bra, härligt. Vetar ni bara oh. det, bara det att jag kunde få det att funka från början den här gången är värt en sån där. Mm. Mycket bra, mycket bra. Hörni, hej så hjärtligt välkomna till avsnitt 200 av Sveriges mest charmiska spelspodcast Party växlar. Med med mig Robin och Dave. Filippa. Hej. Filippa. Hej. hej. Oj, var det där. Jag vet inte. Det var du, något spontant. Du, du, du, jag är så nervös. Du utnyttjar redan det faktum att vi liksom syns i bild nu genom att göra dina så här, göra så här konstiga grimaser och sånt. Ja, okej. Okay. Ja, fan avsnitt 200. Vi ska bjuda på en jävla massa grejer, hör du. Ja. Uh, jättemycket saker. Du vet inte om... Nej. ...någonting. Alltså, typ. som, som vanligt så har ju Robin en massa uh, rock i S-ärmen, tänkte jag säga. S i rock <laughs> Det börjar bra nu. Han har ju alltid en massa finurligheter för sig. Och jag vet ingenting om det här avsnittet. Han har hållit på med det här i typ ett halvår. Mm. Så vitt jag vet så kanske det avslutas med att jag måste hoppa bungee jump eller någonting. Jag vet inte vad jag ska göra eller vad som ska hända ikväll. Men jag vet att det kommer bli en rolig afton. Jag kan säga så här, det kommer avslutas med att det kommer komma en person in hit Va? till studion, Va? sätta på dig en ögonbindel Nej. och föra bort dig någonstans. Nej, Nej jag skojar. Så kul ska jag blev inte lite pepp där. <laughs> <laughs> på att bli bortförd, eller? Ja. Vi ska göra lite så här listor. Ni gillar listor. Eh, och ja. Då tänkte vi passa på, då eftersom att vi har bild, vilket mm. vi inte har så ofta, eh, så tänkte jag att vi skulle köra Uh, lite omslag. topp fem omslag. Mm. Spelomslag då då. Det är jättesvårt att snacka om i en podd liksom. Så uh, vi använder det visuella nu. Ja. Och precis. någon frågar vart de tavlorna kommer ifrån? Uh, de fick jag av en uh, lyssnare på Instagram för många år sedan. Ja. Uh, och uh, jag ska inte, kanske inte gå ut med hans namn för då kommer han få massa förf förfrågningar <laughs> om att han ska... Vi får fråga med honom först, först. Ja. så kan vi Men det, återkomma. Det, vi har en massa så här speltavlor. Det här Castlevania 3 och Shadowgate. En liten hyllning till avsnitt 1. Och dessutom, innan den här streamen började så streamade ju vår gode vän, Länk, Shadowgate på sin kanal på Twitch. Och han är ju även moderator ikväll. Ja, utan han, håller honom... koll, han håller koll på er ikväll, så passa er i chatten. Precis, utan honom hade vi inte lyckats göra det här. Så en applåd till honom också. Ja, en applåd till honom också. Vi är väldigt, så. väldigt tacksamma. Det var kul att se dig, länk. när du försökte traggla dig igenom det där Shadowgate-spelet. Ja. Det är ju bara trial and error. Det är ju ingenting annat än trial and Precis. error i Shadowgate. Hur går och att slä och, och säga igenom vet jag, Shadowgate? Vet, vet du vad? Vet ni vad? Ja. Jag har glömt att trycka på räck. Nej! Min, på ljud. <laughs> så vi gör så här. Hej Hejsan och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 200 av Par i Pixlar. Jag som pratar heter Robin och mitt emot besitter Filippa. Hej! Hej! Vi glömde att trycka på rek. Ja, så vi ni... har redan pratat i några minuter. Men vi sitter här och ska ha vårt live-avsnitt. nu som, Ni som tittar får Fan. höra det igen. Det är alltid något som Glantigt. händer. Ja. ja men nu är vi i alla fall igång nu är igen. Och vi har redan... <laughs> jag har berättat för er lyssnare vad vi ska göra ikväll. Alltså ni som tittar på det här live. Eh, vi ska köra lite topp 5-listor. Top 5 film ska vi mm. göra också. Eh, ja. Top 5 par i pixlar avsnitt ska vi göra också. Mm. Sen har vi ju fått en massa ljudhälsningar. Alltså typ ja. 40 stycken. Det är ju det jag ser fram emot. Det ska bli jätteroligt att få höra era ljudhälsningar. Jättekul. Ja, precis. Ja. precis. Och topp 5 filmer, alltså det Ja. Oj, oj, oj Det känns liksom eh, Som att vi har gjort det, fru. Ja, jag har fem filmer här, men det känns som att jag redan har ångrat mig vilka filmer jag. Ja, men så är det. Ja. Nej, men jag är bombsäker på mina faktiskt. Ja, Vad bra. Mm. Var bra. Mm. Vi har ju fått också lite paket. Och ja, jag har fått brev. Mm. Ska vi andas ut nu? Ja, oh, nu varm... börjar nerverna släppa här lite grann, <laughs> för nu, nu är allting i rullning här och allting funkar. Det var det som varit mitt största, största farhågor. Alltså, alltså, ja. Jag har varit så otroligt nervös idag att jag till och med råkade betala eh, killen som var före mig i matbutiken. Jag råkade liksom betala grejer åt honom. Alltså, ja. Så nervös var jag att jag reflekterade inte ens över att jag köpte saker, betalade för saker inne på Willys som inte var mina varor. Och så var du, så var du villig att ge det till honom ja. också. Och sen så ja. sa hon, jag kan smisha det och jag bara, nej jag vill bara härifrån, jag vill bara hem. <laughs> du har ju liksom varit kissnörd hela veckan när du har om det här. Ja. Liksom. Men jag måste bara säga att jag eh, dricker saftig kväll i min fina flamingokopp ja. som jag fick av eh, några av lyssnarna när jag fyllde 30. Det är, nej, den där fick du nog av mig på din 30-årsdag eh, när, <laughs> när, när jag gjorde en hemlig fest åt dig. Jag fick en massa fina flamingogrejer av ja. lyssnarna i alla fall. Och jag så. dricker saft i burk, som Det mm. mm. mm. innan vi kör första ljudhälsningen eh, så vill jag att du läser upp brevet vi fick idag från, Fr från ja, öppna får du se. Vi fick ett brev idag, ett e-mail e eh, som vi tänkte läsa upp här. Vill, jag, jag kan inte lägga på någon dramatisk musik eller sådär utan du får bara läsa det som, som det är. Som det är. Då kommer det. <coughs> det här är alltså från vår gode vän Vigo. Mm. Hej, har inte haft möjlighet att spela in en hälsning för ikväll, men här kommer en som ni kan läsa upp ifall ni tycker att det är en bra idé. Hej, Viggo här, eller som jag antagligen är mer känd som i det här sammanhanget, nämligen Olaf F. Andersen, voice actor och översättare och ansvarig för en stor del av de tecknade serier ni som är födda på 80- och 90-talet, var tvungna att utstå under er uppväxt, inklusive alla eventuella trauman ni fått leva med det efter det. Hehe. Några, tack vare Robin och Filippas hängivna arbete har den här podden Pori Pixlar i många år nu varit en guldgruva för alla med intresse för tecknad film och videogames från ovan nämnda årtionden och nu har ni med ert sanslösa engagemang nått fram till avsnitt 200, det är dedikation det, så ett stort grattis till er båda och hitta nu inte på några dumheter när livesändningen är slut ikväll kom ihåg att jag kan se ert hus från min balkong Hip hip. Tack, Tack så, så mycket, Ola. Ja, superfin. Ola hade vi som gäst för ett tag sedan då. Han har, ju, han har dubbat i stort sett allt som du som, du som lyssnar eller tittar på det här. Allt som du såg som barn har han, gjort, har han haft en ett finger med i spelet på då. Mm. Jag minns inte vilket avsnitt han var här, vilket nummer det var. Men det, Nej, det, det finns ju att söka fram. Liksom. Jättespännande intervju. Och vi bor ju typ grannar. Nästan grannar. Han tittar förbi lite då och då Det är jättemysigt Ja, mm. absolut, absolut. Absolut. Vi har ju fått paket. Ska vi, ska vi gå raskt vidare till paketet, det hemliga paketet? Jag, jag är jättepepp. Det kom en ljudhälsning till... Alltså så här är det. Jag, jag har en lista med alla namn. Avsnitt 169, säger Olaf. Ja. Oh. Bra. Eh, jag har en lista med alla vi har fått ljudhälsningar ifrån. Och jag kommer liksom behöva, varje gång vi har spelat en ljudhälsning, stryka det namnet för att liksom veta att så här, den här är spelad nu. Så att, ni, så att ni vet vad jag håller på med på sidan av här. Lite administrativt. Precis, Absolutely. men vi har fått ett paket här då. Och jag tänkte vi skulle spela ljudhälsningen som hör det paketet till. Och eh, vi kör väl igång med den här. Denna hälsning börjar med en liten återblick. Vi säger välkomna till första avsnittet av... Eh... En helt ny svensk spelpodcast Som heter Par i pixlar Gud döda mig eh, Den består av mig, Robin Och yeah. min fru faktiskt Ja, yeah. Filippa heter jag eh, eh, ja. Och eh, vi har väl tänkt att eh, Vi kör igång med ett avsnitt här Och, och sen så får vi se eh, Hur det blir för oss Med, ja, med uppföljare eh, mm. På avsnitt, om vi ska göra fler avsnitt och... Precis Och självklart om det finns lyssnare Ja. Ja, precis. Så lät det för elva år sedan Eller närmare bestämt 200 avsnitt sedan 200 avsnitt 200 avsnitt Av kärlek och glädje 200 avsnitt Som byggt en trogen Lyssnarskara där jag är en av dem 200 avsnitt Där vi fått följa er Genom livet Både på ett personligt plan och genom populärkulturen som vårt gemensamma intresse. 200 avsnitt där ni utvecklats till världens bästa podcasts på det sätt bara ni kan. Med tacksamhet vill jag framföra denna hälsning, eller rättare sagt hyllning till er, Robin och Filippa. För att ni har fortsatt med podden, genom allt- Två barn, bostadsköp, utbildning, Robins doktorsbesök och Filippas hostningar. För att ni har varit som två vänner, en del av våra liv. Något att se fram emot, i avsnitt efter avsnitt. Så jag avslutar det här, likt min förra hälsning, med ett stort tack. Tack för att ni är ny. Och grattis till oss lyssnare som har fått följa er i 200 avsnitt. Hälsningar från Micke Wow. Wow, vad fint. Vilken bra start på det här Tack avsnittet så tycker jag. Wow. Verkligen alltså Det det där var är... jättefint. Det var kul att du har Det kommer bli många klappningar i Det första avsnitt Fy, vad vi var trötta vill jag liksom. <här> Vem var det där du pratade med egentligen i avsnittet? Ja men det lät inte som dig. Det. det var inte jag i alla fall. Jag bara och okay. Om vi ens har några lyssnare. <laughs> Om vi ens har några <laughs> lyssnare. Jag är trött och uttråkad redan från början. Det var någon som skrev i chatten att jag var... Um... Röd som ketchup. Ja, men jag är ju... Alltså, vet ni hur varmt det är här inne, eller? Alltså det är så svettigt. Ja. Fruktansvärt. Men så är det. Ja, vi ska öppna ja, ett paket. Vi, vi ska paket också. Så det kommer ju ett paket till där. Mm. Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Ska du ha? Det nu vi jag köra en sån där Ajajaj aj. Och så, så är sådär <skratt> <skratt> så Alltså jag vet inte men folk som slickar bort sitt eget blod jag <skratt> Ja förlåt Ja nej Det är en dealbreaker för mig Usch. Alltså så här, det är farligt att öppna paket i livesändning Det är mycket som kan gå åt helvete uh... det, var det, här, det var det här paketet Som centrumet i vår stad Stängde ner för Ja visst det, det var ju bombhot idag <skratt> Ja, precis. Vår lilla stad blev nedstängd idag för det var ett misstänkt bombhot. Så hela centrum spärrades av. Och nu har vi källan till. Nej, jag skojar. Oj, oj, oj. Ursäktigt nu. Ta nu. Gud vad jag svettas redan. Det här är inte bra. Där. Den där lilla rackan Underbar underhållning, eller hur? Öppna paket. Ah! Nej men oh, Det är inslaget också Och det är ett brev oh. Grattis till 200 avsnitt När det nu börjar bli mörkare ute Så kommer här en present för att lysa upp er i trädgård. <gåll> I see where this is going <gåll> Bara att hälla upp den andra presenten I varsitt glas låta det bli kallt Med hjälp av tredje presenten Och vem vet, kanske kommer det sedan oväntat besök Va? Va? Ja, jag, jag, jag, jag, jag kopplar. Aa, jag, jag kopplar. Jag, ja, jag tror jag fattar också. Jag kopplar det här. Ja, men okej. Okay. Vilken ska vi börja med? Börja med den där rackan. Lite tung. Lite avlång. Det här är fan underhållning. Nej. Det här är underhållning, <laughs> hörrni. <laughs> Yes. Yes. Flamingovin. <laughs> Eller saft menar jag såklart. Flamingo saft. Flamingo saft. Ja, fint. <laughs> Underbart. Kolla vad fin den är. Ja, det är Mikke den där vin. vi ska hälla upp. När, när vi då. Oh, det är tre paket. Ja, det han sa ju det. Bra. Ta bort den här Tänk om det är. Det kommer det bara någon mer då? Nej, det var det inte. Nej. Jag hopp, jag, hopp, jag hoppas inte det. Han har tänkt efter. Det är så här ASMR. Eller vad heter det? Kolla vad fina. Isformar flamingo. <skratt> <skratt> Uva vad fin. Den här killen har tänkt efter här nu. <skratt> Nej. Jag så här ska man stoppa ner i trädgården då. <skratt> Med. Nej. Fy vad kul. <skratt> Oj, jag tappade en bit. Det var en... Eller hur? Gevalia slängde i väggen. Det är flamingo som leder till oväntade besök. Det här ska upp i trädgården. Kolla på det här. Ser ni? Nej. Man hänger dem. Det är som en ljuslykta. Kolla benen med... också. <laughs> ja, med ben också. <laughs> Fantastiskt. Åh, oh, vad fint. Tack så jättemycket. Vad fint det var. Då sätter man dem så här. Ja. Sen kan det stå i trädgården så här. Och så lyser de också. Eller hur? När man är redo liksom. Det här var... Det här var otroligt. Ja, oh, tack så jättemycket. Det älskar Gud, här vad fint. här oh. grejer. Du ser min tröja. Jag har flamingotröja på mig också. De är kanske är så små, kanske inte syns. Men... Ja, jättefina, tack oh. så jättemycket. Verkligen. Ja, oh. alltså. ah, superfint. Tack, tack. <skratt> nu måste jag stryka hans namn också från min lilla lista här. Det är ungefär 40 ljudhälsningar vi ska lyssna på ikväll. Ja, helt galet. Ehm, vi ska se här, vart Men jag ska och... säga så här. Alltså Robin har ju typ fixat nästan allting själv. Så verkligen, Robin, du bäst. Ge dig själv en klapp. Tack, tack. Ge dig. Men du når inte dit. Utan dig, Robin, hade inte det här blivit av. Så är det faktiskt. Nej, utan dig hade det, hade det varit... Ännu inte ens, bättre. Inte Nej. ens par i pixlar det hade det varit <laughs> pixel single pixel. Alltså det är uh. suttit här och bara. Ja, men det är ha. att du grejer bra också <laughs> tror jag. Kanske det, kanske. Det. Ja. Eh, innan vi börjar ska vi, ta, ska vi ta en ljudhälsning eller vad säger ni? En ja. en till. Ja, det vi, tar, vi, jag. vi har så himla många så vi måste liksom banta av dem. Så att eh, jag tycker vi kör på vi kan köra Andreas Valett. Vad säger som det? Ja. Hallå där kära pixlar. Det är Valett här. Uh. Jag tänkte bara att jag skulle skicka in ett litet kort grattis till 200 avsnitt. Det är jäkligt starkt jobbat. Extra imponerande med tanke på att det inte bara är 200 avsnitt, det är också 200 väldigt bra avsnitt. Jag håller fortfarande pixlar som min favoritpodd. Den går liksom före i min poddkö. enda gång det kommer ett nytt avsnitt. Den är sjukt viktig för mig. Och för att inte babbla för länge. Eh, Grattis och eh, ha det bra. Ha en trevlig kväll. Tack så mycket Andreas. Tack så jättemycket, vad fint. Vi skulle kunna lyssna på din röst hur länge du vill. Du kan babbla på hur länge du vill. Ja, mysigt. Jättefint. Tack jätte, så jätte, mycket. Jätte, jättehärligt faktiskt. Mm. Ja, men okej. Första liksom topiken på den här kvällen ja. är ju... Att vi ska prata om våra favorit tv spelsomslag omslag Ja, precis. Och jag känner att jag har ångrat mig redan. Ja, jag med. Jag har valt fem omslag. Men man måste ju tänka så här också. Att för några veckor sedan så fick vi en vattenläcka i det här rummet som vi sitter i. Det är ja. värsta rummet tänkbart att ha en vattenläcka i. Mm. Äh, vilket gjorde att vi fick panik och fick höra att vi skulle lägga om golvet direkt. Så halva spelrummet är nerpackat i flyttkartonger. Ja. För att vi orkar inte packa upp dem eftersom vi vet inte riktigt när det ska ske. Vi ska se hur det ser ut i det här rummet. Ja. Förutom här. Här ser det ju liksom det är kaos. lagom plottrigt ut. Men resten av rummet ser just ut nu ut som ett Precis. kaos. Och att då ställa sig och bara hm, vilka omslag tycker jag är snygga. Då behöver man ju lite hjälp och kanske bläddra igenom alla spel. Och allt är inte upp. Nej, precis, så, precis. Det här är inte topp fem omslag, Nej, det men det här, är, det är top, några riktigt snygga omslag. Det är topp fem omslag igår. Ja. <laughs> för en kvart sedan För en kvart sedan. Ah, precis. precis. Ska du vilja börja? Ja, men jag kan börja. Du kan börja. Ja. Spännande. Ja. Och som sagt, det här är det är det jag känner just nu, men ni fattar hur det brukar funka mm. Jag kommer inte bli citerad i en bok för det här, hoppas jag. För att... <laughs> jag I, inte I ditt för... fall vet man ju aldrig. <laughs> Nej, precis. Jag har några bubblare också som jag skamlöst tycker köra med. Är det tillåtet med. med bubblare överlag idag? Det känns som att det är det, för jag har en bubblare mm. på film. Va? Nej, det får man inte ha. Det får man väl. <skratt> Okej, okay. ja, men jag har jättemånga bubblare på omslag. Så jag tänker bara, ska jag börja med bubblarna? Börja med bubblarna. Ja, jag bub bubblar med bubblarna. Ja, jag vet inte riktigt. Är du med nu då? Jag är med, jag sitter bara och letar för mina anteckningar. Alltså jag, har, jag har skamlöst fyra bubblor. Så får man inte göra. Nej. Men, ja, men ja. är ni beredda då? Ja. Ett omsnitt. Vänta, vänta, så tar du, tar du fyra bubblor. Ja. Det är inte rimligt. Ja, men det är det. det, är det inte rimligt. Jag bestämmer själv. Okej. Men det går fort. Ja. Det går fort nu. Ja, det här yes. är en klassiker som alla känner igen. Och jag skulle ju ha tagit originalversionen Men det var det här som fanns. Innan du drar igång nu. Nu ja. vill jag att, att för nya kommentarerna. Är med och hissar och dissar de här omslagen. Vad ni tycker också. Vilka, ja. vilka tycker ni är de snyggaste omslagen? Sätt igång en diskussion. Ja, men, men gör det. Men håll rumserena. Ja, då kör vi det. det här är bubblarna alltså. Det här är ju bubblare, okay, bubblare. Så det är okay. inga riktiga ja. kandidater. Men Nej. den första bubblaren är i alla fall Gimmick. Mm, just tycker det. jag. Mm. Skitsnygg. Den är väldigt. Eh, den har ju den här japanska chibi gulliga liksom. Men den är skitbal med den här svartgul. Randiga spiralen, den tycker jag är snygg. Varför tog du inte våran NES-kassettstan? Men jag sa ju att det här är liksom spontant och bara så där liksom. <här> ja, ja, ja. Ja, nej, Link gillar inte den. Nej. Nähe, okay. Okay. Nähe, Nähe. Nej, nej, det var en Pokémon bubblare. <här> ja, det är en bubblare. Är en bubblare. en, en bubblare. till bubblare. Sons of Liberty, Metal Gear Solid. Ja. Jättesnyggt. Jag älskar omslagen till Metal Gear-serien. Jag tycker att de alltid är håller bra stil tycker om Vi går vidare. Det här är en riktigt bra. Den här höll på att hamna på min lista och det är Castlevania Symphony of the Night. Såklart. Skitsnygg. Jättejättebra. Eh, jag har jättesvårt att centrera för det är spegelvänta. Oh. <laughs> min hjärna grejar inte det. Men den. Mm. Skitsnygg. Varför, alltså otroligt. Varför, varför tog du inte vårt signerade exemplar av Castlevania Symphony of Men för att. För att. För att. <laughs> sista bubblaren som är väldigt <laughs> okay. bubblig. Okay. Så här, den, jag tycker bara att den är så annorlunda liksom. Mm. Det är ju Clock Tower. Mm, just det. Ska vi se så där ser ni. Mm. Väldigt eh, hemsökt och lite läskig. Sådär. Jag tycker att den är väldigt snygg faktiskt. Mm, för jävla bra spel också. Ja, där snackar vi remake. Där skulle jag vilja ha en riktigt bra remake på. Mm. Alltså helt ja. uppskalad och nytt spel. Vad hände med Clocktower egentligen? Jag, vet inte. jag minns att jag spelade Clocktower 3 på Playstation 2. Och sen... Sen bara dog... Alltså, kom det Clock Tower 4? Kom det någon remake eller någonting? Jag vet, jag, ni i chatten får väl rätta mig här liksom. Så jag om inte Gex borde ha varit med. <laughs> Och här var det fest, säger Retro Moments. Säger <laughs> hey, Retro, Moments. Hey, Retro Moments. Hallå, hallå, Välkommen, välkommen. Kul, kul, Ja, men okej, nu ska vi gå på mina val. Mina okay. riktiga val. Dina ja. riktiga val, okej. Okay. Spännande, spännande. Vi börjar med bara för att det är så annorlunda. Det här är ett eh, stort, episkt spel. Mm -hmm. Och omslaget är så annorlunda i kontrast till att det är så episkt. Och det är Breath of the Wild, tycker jag. Ja, just det. Det hade lika gärna kunnat vara lite så här... Link i center, och så är det liksom Zelda som sticker ut på sidan. Och ni vet, mm. så här, riktigt så här hjältefilmsomslag. Men ja. istället så ser vi han, och vi har lite suddiga skuggor som flyger framför. Jag tycker att det är väldigt... Konstnärligt och jag tycker det är väldigt fint omslag. Sälda spelen brukar ju ha ganska tråkiga omslag. Det brukar oftast vara loggan ja, med, med sköld och svärd och sen bara liksom någon guldig liten text. Precis, liksom. precis. Så Men, ja, det var det. Ska ja. jag gå vidare, eller? Jag går vidare. Är jag för snabb? Nej, du är inte Nej. för snabb. Jag tänkte bara, jag tycker att det där är det där och, det där där och är snyggare än Tears of the Kingdom-omslaget. Gud, ja, jag det, håller med. Jag. Det, där, där, det där säger så mycket om spelet också. Att det är så här. Det är link som tittar tillbaka. Han tittar på dig och så bara. Men han ser lite som eh, överraskad ut. Som att så här: Hur hamnar jag här? Men det är lite som att skuggan överraskar honom. Han blir ja. omgiven av någonting. Ja, ja men jag ja. tycker att det är jättesnyggt. Jag har alltid, alltid fastnat för det. Ja. Okej, ja, men det är men också bredda. så att man ser den här öppna världen. Ja. Som, som, liksom, som man bjuds på i spelet också. Ja, ja precis. Det är det jag gillar. Mm. Vi bjuder in. Ja. Inbjudande, precis. Mm. Nu ska vi titta på ett spelomslag. Jag har inte spelat det här spelet. Jag raffsade fram det och bara, åh, vad är det här för någonting? Mm -hmm. Alltså, skitcoolt omslag. Mm -hmm. Ja ah, det där mitt första, mitt första spel till Playstation Det är lite kul Alone in the dark, Jack is back Mitt första spel till ni Playstation Nu måste jag ju liksom så att ni verkligen ser hur det ser ut Alltså det är den där ringen ni ser ja. inte Men mannen som eh, möts av någonting i skuggan ja. Nu ser Och ni Och ser, ser ett skepp liksom Precis, alltså jag får, jag får Lovecraft-vibbar liksom... Precis, så. Där, ser ni det. där ser ni Ja typ, det är den jävla ringen som är Där ser ni det Typ jag tycker att, ja aha, precis, 200 spänn, det är väl bra. Du, det, <laughs> här, det här kostade, när jag köpte det här nu nyligen så kostade det betydligt mer än 200 spänn, tyvärr. Ja, men jag men, tycker att äh... det är, alltså omslagsmässigt så tycker jag att det är jättesnyggt. Som sagt, mm. jag, jag får så här Lovecraft-vibbar liksom. Ja, men det är lite Lovecraft. Ja, men det är det. Uh, det är det också, alltså, alltså spelet i sig. Ja, ska det utspela sig så här 1800-talet eller något? Nej, det är ju, det släpptes ju, eller uh, jag tror att det är typ så här tidigt 1900 tal som du utspelar sig, eller om det är sent 1800-tal till och med, för det är, ja, men det, det, det är det är svårt att avgöra för spelets grafik ser för jävligt ut ja. för det är så här tidig 3D och det är också ett spel som har tankkontroller innan Resident Evil gjorde det. Så det är liksom pre-tank, så det är jättetank Det är liksom outvecklad tank. Det är mega-tank Ja, ah. alltså Det är ungefär som att du ska försöka navigera ett kylskåp ah. Inne på en ah, precis. Ungefär Så Ungefär jag Den nivån är ah. på i det här spelet ah. Fruktansvärt dåligt men Så vi kanske inte spelar musik. det? Nej, det, men men, det är bra eh, musik i det Vi njuter av omslaget, skitfint Tank faktiskt. eller tant? Eh, tank K. Tank. <laughs> tant. tank Kontroll <laughs> Skön <Okay>. Nästa omslag <laughs> Såklart. Andreas lätt. du missade precis ah! din ljudhälsning. Vi spelade upp den precis. Han ni ser vilket det var? Men kul att du tittar förbi. Kul att du är här. Ja, nu får Såklart. du visa. Ja. Iko. Ah, Iko. Mm. Var skulle jag vara? Där ah, det, skulle jag vara. Var, var vart du vill. Ah, vad, jag tycker Där. att det är svårt. Ah. Iko. Alltså det här omslaget är ju inspirerat av eh, Salvador Dali. Det måste mm. vara det. Mm. Hela den här stilen liksom är... Eh, Ja, den konstnärliga stilen, surrealism, mm. liksom, det är den känslan, den vibben jag får av det här omslaget. och Jag tycker att det är skitkult ja, val av omslag. omslag. Man ser de där omslag. två barnen som springer, liksom. det är underbart. Ja, ni får stå ut med min oförmåga att lyckas liksom centrera och vinkla. Jag grejer inte det här tydligen. Det där spelet är, ju, det är bra, men det är också väldigt, väldigt frustrerande. Nu fick vi ett meddelande <skratt> från jag du, David Jag tror du knackar på dörren oh, Fan det här hände sist också Va? att någon kommer att knacka på dörren jag Du får ta det? av dig de lurarna det, oh, nu, nu knackar jag på dörren bara för det Fan vad otäckt <skratt> Det kommer någon Vänta det, det är någon här Det är någon här Vem är det som är här Det kommer alltid folk att stör Och ska knacka på dörren Oj Okej eh. Okej okay. okay. Den får stå här tills vi är klar med listan Va? Den får stå i mitten här Det är ett stort presentpaket det här, oh. fan, det, fan det som pågår. Det är helt sjukt. Vad är det som händer? Så surrealistiskt. Jag tror, tror att vi är saxen kvar. I alla fall. Vi, vi, oh. vi öppnar den eh, efter din lista. Åh, oh, okej. Okay. Var jag? Ja. Eh, vi var på Iko. Eh, jag kan säga så här: Iko's omslag. Det är ja. tecknat av Famito Ueda. Mm. Alltså mannen som eh, även har producerat och regisserat eh, Iko Sheldon Colossus, The Last Guardian och det kommande spelet. Det är han, även han som har skapat den här, bild den här bilden. Det visste inte jag. Det häftigt. är jätte, jättevacker. Verkligen. Men den måste ju vara inspirerad av Dali. Ja, ja, det Alltså det känns som det är i, i färgerna också. Liksom. Ja, ja 100, 110%, 110 procent. Nej, jag tycker den är skitsnygg verkligen. Ja. Ja, men vi går raskt vidare till min... <laughs> Någon som har återfunnit väskan ni glömde i centrum idag. Ja. Fråga <laughs> Exakt, jag Ludvig. Exakt. Jag vet ingenting om det där. Ja, nu kommer det till omslag. Då, Oj, som det jag... där är lite surprising. Är det det? Ja, faktiskt det är det. Ja. Ja, men det är ett bra spel. Men, ja, ja, ja. ja. Spelat är bra, men... Jag tänkte inte ens på det här spelet, Nej. men coolt. Nu ska vi lyckas med det här också. Resident, Resident Evil 4. 4 ja. Det här omslaget är så coolt. Just nu häftigt. när du säger det så är det faktiskt så coolt alltså bara, som sagt alltså, de hade kunnat välja att gå med en mer liksom, action-ton på det här mm. eh, med lion i mitten och så med en pistol liksom och lite mm. häftigt sådär. istället så ser man bara den här ä, motorsågsmannen mm. stå där hotfullt, Dr. Dok Salvador precis, i mm. skogen och vi har det här röda mm. mot det svarta, alltså det är skitsnyggt. Mm. Kontrasterna är... Alltså det känns ju typ som att jag stirrar på ett Evil Dead omslag mm. till någon så här obskyr 70-talskultskräckis liksom. Ja. Det här bjuder ju in. Det här ser ju läskigt ut på riktigt. Som Emily sa i chatten här också. Den, den till Wii är ju vitgrå. Vitgrå och svart. Ja. Och sen finns det den röda sen finns det en, en sån här Limited Edition box som är så här steel box som, oh. är, som är lite rostig är silverfärgad snyggt. så där och. De gjorde helt rätt när det gäller layouten ja, på det här, fan, känner jag. Vilket bra omslag. Men, det, här tänkte, det här tänkte jag inte på. Men det är ja. förbannat snyggt omslag. Ver, verkligen. verkligen. Supertjusigt. Väldigt artsy och uh, ensligt liksom på något ja. sätt samtidigt. Ja. Mm. Bra val, Filippa. Sätt i stämningen, sätt stämningen. Bästa omslaget säger David också. Det var ja. David eh, kanske som var här. Och... Det kanske var David. Här. Vi ska öppna ett paket här snart igen. <laughs> Helvete. Sen har jag faktiskt en retroklassiker som får avsluta min omslagsrunda. Just för att jag tycker att Dels är spelet liksom legendariskt och alla vet vad det är. Yes. Men också omslaget tycker jag är så charmigt. Mm. Så charmigt. Ja. Nu ska vi lyckas med det här. Jag tror vi får hålla en... ja, Där, titta. Mega man. Mega det, det här är ju snyggt. Det... Ni vet nu när folk börjar göra så här: AI. Använda AI. Ja, och så brukar de liksom mm. ta typ kända tv-serier och mm. gör om dem till. Dark fantasy, ja, just det, just det. så att det ser lite så här obskyt ut och mörkt och lite 80-talsaktigt. Mm. Jag får såna vibbar av den här. Mm. Jag älskar det här omslaget. Jag tycker det är skitsnyggt. Jag gjorde ett, ett Robins spelmysterium om de här avsnitten, eller om de här spelen, eh, Mega Megamän-spelen eh, och deras omslag. Och det är många av de här väldigt, väldigt kända och ikoniska omslagen där man faktiskt inte vet vem det är som har ritat dem. För Va? att de typ fixar två dagar på sig. Vad sjukt! Eh, och det här andra, det alternativa omslaget på det här spelet, eh, det vet man inte vem det är som gjorde man har aldrig lyckats liksom tolka signaturen och den, är typ, den typ målades av någon på Capcom två dagar före spelet skulle i i tryckt oh, liksom. och så producerar de något sånt här liksom. Ja, det är väldigt spännande, men det är, det är väldigt jag, jag gillar det här omslaget också för jag tycker mm. att av de här fula omslagen så är det här det snyggaste. Ja, fast det där är ju inte fult. Nej men det är liksom han har ju liksom antenner som sticker ut i öronen. Ja men det gör och, ingenting. Fast de fick rätt att han har en Buster alltså på armen och ja. inte, en, inte en pistol liksom. Men jag tycker att de ser coola ut. Han ser ja. inte alltså han skriker ju han ser ju lite dörp ut men det är inte överdrivet dörp. <laughs> nej, nej. Liksom han ser ju bara ut liksom mitt i fighten liksom och han som står och blickar ner och och, och, och och värsta slottet i bakgrunden. Lite så Castlevania-vibbar. Dark fantasy. Jag diggar jättemycket. Ja, det var det. Det var Bra mina. Val. Bra val. Ska du köra dina på en gång eller ska äh, vi ta present? Jag kan köra mina på en gång. Okay. Och sen så kör vi lite... Ja, det, alltså så här. Det kommer vara så mycket hälsningar och grejer så att jag kommer bara vilja beta av de här listorna. Liksom. Ja, så, jo, jag förstår. Det, det är liksom... Det, det roliga med podden, det är, det här avsnittet är att titta i chatten. Folk skriver, vi har massa härliga ljudhälsningar. Listerna är bara lite så här uh, <går> lite utfynnad liksom egentligen. Bara för att uh. vi ska prata om någonting. Vi ska ha något material liksom. Exakt. Jaha. Jag försökte typ så här ta en från varje konsol, <går> ja, jag lite, byta, ja, men det gick inte. <går> nej, men jag, jag har lite blandat också. Och jag hade skrivit ner här vad alla de här konstnärerna heter, men det det pappret har liksom försvunnit. <laughs> så jag, ska, jag, vet, alltså jag vet vilka spel jag ska visa. Men jag hade ju även namnen på liksom konstnärerna. Det, det, det, det, det förlåter det. Det är väl skitsamma. Det är okej. Eh, på plats nummer fem. Mm. Du hade typ det här spelet som en bubblare. Ja. Men jag säger. Jag tänker så Snake tre sniggiter. Eh, nu minns inte jag som sagt vad den här herren heter. Men han är ju in-house på Konami har tecknat. Eh, Allting som typ Kojima har gjort Även Son of the Enders all, art till, all artwork till Metal Gear Metal Gear Solid 2 Alltså i stort sett all artwork till någon, någon i chatten kan säkert fylla i Vad den här gubben heter Han har även gjort alla de här Machine designs och allting Han har designat alla liksom Metal Gear maskiner och sånt. Liksom. Så att Metal Gear Solid 3 Snake Eater, för jag tycker Snake ser Han ser hård ut på den här bilden, det gillar vi Bra val! Ja, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Uh, Jag plats... gillar att alla har liksom ett tema, att de följer en trend. Ja, jo, men precis. De det, det är omslaget mm. liksom. Jo, uh, men stilen, den är målad Ja, det såklart. är så klassisk uh, japansk såhär, mm. bred pensel mm. med en liten topp som man säger: Såklart, där. Kojima man ju lite, lite artsy, lite... Ja, jo, men det. Är, det är lite mycket liksom. Är, ja, precis. <laughs> okej, okay, plats nummer fyra. Det här, det blir det här. Uh, fan. Vi är svåra. Ser ni här? Megaman X3 eller Rockman X3. Eh, fan, det är den här jävla ringen. Där, där, där borde ni se det i alla fall. Eh, där är ju snygg. Ja, för att delvis, jag älskar hur, eh, hur Megaman är, ser ut i X-spelen. Han ser arg ut. Eh, och sen också just det här, eh, det lila som blandas med det blåa och så står alla bossar där. Och det är bara, det är bara någonting med just omslaget på Rockman X3 som är så jävla snyggt. För att Megaman X har den här liksom turkosa färgen. Megaman X2 har den här lite brandgula orangea. Och Megaman X3 har den här lila. Och det är den som jag blir såhär. Åh, det här är nice. Det här den är, är skitsnygg. Är. Ja, den är väldigt, väldigt fin. Eh, snyggt omslag. Jag älskar det verkligen väldigt, väldigt mycket. Men den, ja, den ser sådär japansk ut. Den är väldigt japansk liksom. Som man gillar. Som man gillar. Men mm. det är just den här lila blandat med det blåa liksom eh, som, som jag tycker det är. Det är ett snyggt jävla omslag. Alltså. Ja, det är det verkligen. Okej, okay, moving on to plats nummer tre. Då kommer Oj. Iko. Nej, nej. <laughs> som ja. jag sa, familj Eda. Mm. Eh, jag älskar eh, honom, allt han gör. Mm. Eh, han har så mycket. Det finns så mycket andamening eh, med allt den karn gör, så att eh, karn. även omslagen. Mm. Eh, så att Iko, då, Jag sagt. håller ju med då. <laughs> Jag har inte spelat hela ICO. Jag tyckte att det blev svårt. Men man går och skriker, man går runt och skriker. Ja, och så, har man, så börjar man slåss med en pinne och så skriker man lite mer och så ja. så man klättrar på en kedja och sen ramlar man och då. Det är dör. bara ett enda långt es es escort mission. Ja, exakt. Liksom. The Last Guardian också har ett snyggt omslag. Ja. Absolut. och vilket spel? Ja. Gud, vilket spel? Okej, okay, ni menar nu plats ja. nummer två. då har vi Castlevania Harmony of Dissonance. Yes. Det har är där. <här> delvis för att själva artstilen på det här spelet är eller alla, alla de här senare Castlevania spelen när man, när man först hade man de här traditionella som du sa då nästan AI känns det som idag liksom fantasy art liksom. Mm. sen bytte man ju till det här med anime att, att karaktärerna skulle se anime ut och eh, sen så visst man höll kvar lite i det men just artworken på de här Game Boy Advance spelen och eh, Lament of Innocence Också uh, Curse of Darkness. Alla de här castlevania spelen har så otroligt snygga omslag. De är så vackert målade. Alltså. Ni vet säkert hur det här ser ut. Jag behöver inte hålla upp det. Men uh, det, är, det, det, det är konst på hög nivå. De här är ju sånt man, Det här vill man ha på tavlor. Ja, men liksom, alla Castlevania-omslag är ju konstverk. Liksom. Vi ja, har ju faktiskt. Castlevania 1 som tavla. Ja, och tre. Ditåt. Ja Och tre. Och tre, ja. Men varför tog jag inte Castlevania 1 för? Det är ljus. Nu jag skriver med... vi en länk här. Simons Quest är lätt snyggast. Nej, det, det är faktiskt inte. Det, det fulaste tycker jag. För att det, han ser så dörpig ut på den. Han är lite dörpig. Nej, men jag gillar ja. nog Castlevania 1. Ja. Ö, omslaget, okay. ja. för det är så episkt. Den har jag på min jobbmugg. Va? Ja. Jaha, jag trodde mer toaletten på ditt jobb. Jobbmugget. Jag har. Jag bara... <laughs> Fuck. Skintat ut en stor bild ah, där. Okay, ja, okej, jag fattar. Jag fattar. Ja. Men här är i alla fall då Castlevania. Uh, nu är vi på plats ett, va? Eller hur? Spännande. Nej, har du smyget in en bubblare emellan? Nej, var det inte det? Inga ännu? bubblare. Jag kan säga Du sa på plats två så var det Metal Gear. Nej, plats två var Castlevania. Okej, okay, okej. Okay, ja. okay. uh, och så här är det. Min bubblare då kommer nu. Mm. Och det är alla omslag till alla Final Fantasy. Joshua ja, uh, uh, Taka-Aman uh. uh. Artwork som pryder alla omslag är ju fantastiska. Och alla, ja. alla hans Artwork som han någonsin har gjort med till Final Fantasy eller, mm. eller andra Square-spel vilken Men, är favoriten då? I, av, av Yoshitaka Amanos teckningar. Mm. Jag, jag tycker Final Fantasy 9 är väldigt tillfredsställande. Hur ser den ut nu då? Det är med kristallen. Just det. Ja, och sen lite så här orange-brun eh, i färgen. Mm. Den, den är fin. Mm. Men... Jag gillar Final Fantasy 15. Är det inte när ja. de står och omfamnar varandra liksom, så eh, ja, ja, det Och typ sover precis, på varandra exakt. Den är snygg ja. mm. Det är mörkt det spelet ja, det Final är, det är mörkt <laughs> uh, Okej, okay, men snyggaste omslaget av alla tider Det är ju Super Metroid uh, Den här är det snyggaste omslaget Ja men den är snygg Det är Samus Och det är Ridley Och det är Kraid Och det är Action Man vet, man, man action. vet precis vad man får När man ser det här Den där är snygg Och just sån här rödbrun Gula loggan Som är så himla nostalgisk för mig mm. eh, Att det är vansinnigt mm. Vad jag älskar det här spelet Det är snyggaste omslaget Martin Barri bidonera 100 kronor Tack så jättemycket Nej, Nej. Det hade du inte behövt Vänta Tack Vad skriver han? Skänk så de här jäpparna kan spela in 200 avsnitt till och fortsätta låta bra och göra massa roliga saker. Länk i kommentaren. Förlåt, jag, jag läste. Det, ska inte det, sista, det sista skrev han inte. Tack så jättemycket. Martin. Tack, vad snällt. Otroligt snällt. Oh. Verkligen, verkligen, verkligen. Tack. Verkligen. Tack. Eh, det var spelen. Nu har vi fått oh. paket till här då, till dörren. Oh, vi måste ju, eh, ju ta dörren, vid hornen. Det. Vi måste faktiskt öppna det. Ja. Oh. Har, har du kvar saxen? Ja, bra. Titta. Ditt kort, ditt kort, ditt kort. Läs kortet. Ska jag läsa kortet. Jag hatar att läsa kort för jag är så dålig att läsa. Det var fint. De har gjort en jätte, ett jättefint kort. Med lite montage. Nu ska vi se vart var Där. det bra. Yeah, let's go. Titta vad fint. Let's go. Oh. Stort grattis till 200 mm. avsnitt önskar. Nej, men det är ju jättemånga. Är jättemånga. DK. Cordova 82, Jimström, Neffre, XRDS, Elkebabbo, Lenko och alla andra i Pixelplutonen. Åh, oh, tack, vad snällt. Vad fint. Det här är ni värda. Tack oh, så mycket. verkligen. Vad fint. Fan vad gulliga ni är. Gud, vad fint. Med krock på framsidan också. Det är kropp där är. Ja, jag såg det. Ja. Det är fint. <laughs> tack så jättemycket hörni. Ni, några av er är här nu tittar. Tack så jättemycket verkligen. Åh, oh, vad spännande. Okej. Okay. Mm. Klipp... Jag vill inte klippa igenom, men nu gör jag det. Jag vill bara så här. <skratt> Nej. <skratt> Vad är det här? Någonting? Nej, men, <skratt> <skratt> Nej, men titta. Du får läsa. Det, det står ju liksom saker på de här saftflaskorna. Något från en plats nära era hjärtan. Åh! Oh. Carnaby. Corn... Ja, det är saft. Det är saft, ja. Precis. Det är saft vi har fått. Tack så mycket. Ja, ah, något lokalt. Oj, oj, oj. Men hörru, det här tror jag är för att eh, det är en hund på. Du gillar ju inte hundar, jag tror att det är därför. Men jag fattar det rätt. Är det det? Har vi fattat rätt då? <skratt> att det är, att det är en hund på? <skratt> <skratt> Och fint. något lokalt då. som är Vi ska inte visa upp flaskorna så mycket, men det är lokal öl kan vi säga i alla fall. Vad fint. Du var härliga vad något att dricka ikväll. Något gott att dricka ikväll. Flamingosaft. Det kanske blir framåt senare. Eh, vi gör så här att vi ställer den här och sen så kommer vi att eh, poppa <laughs> den lite senare ikväll. Här var en till. Lokal öl. Nej. Alltså, Gud. Något att dricka till en bit ost. Jag oh. älskar ost. F men flamingosaft. Det här, det, här, det här är ju... En, jag får inte säga namnet kanske för då blir vi avstängda. Nej, men. men det är, det är Jätte, jättefina saker. Jag skäms. Ett spel ni garanterat inte spelat. Apropå det sniga, har ni Apropå snygga ni alltså hon väl rätt? Fast det, nej, vänta ja, nu. Gotland! Gotland! Det, Den första saftburkarna att var från Gotland. Inte jag tog det. Ja, det var illa. Sämst jag är, vad sämst jag är. Åh, oh, vi bara... Det är en hund och du gillar inte hundar. Nej, det skulle kunna funka så också. Det hade funkat, ja. ja. Och Nej, ett tack så spel, vad fina Gud. ni är, vad gulliga ni är. Ni är, är. bäst. Åh, oh, oj, bäst. <laughs> bästa spel Vi kan ställa ner det här bara så att vi får lite mer... Lite så, så, så, men vi kan ju ha det i den här. Ja, men vi ställer ner dem här så länge okay. så kan vi bara lyfta bort kartongen. Tack så jättemycket hörni. Den första är från Gotland, säger David. Såklart. Såklart. Det är, det är bara jag som inte kan läsa. Ja, vad dålig är det. vi ställer Hanna Montana där. Hon kan stå där. Det jag. Vad har vi på Miley Cyrus? Eh, Knepig. Hon är väl en sån här Hollywood barnstjärna sångare som vi gick snett för och sen hon kommit tillbaka. Det är liksom alltid så det går för ja. dem där. Tycker jag. Hon, hon är bra sångerska. Ja det är alltså, hon. Är så, är också Hennes hon. Är hon covers på eh, Stevie Nicks. Eh, vad heter den? Edge of 17. Den är bra. Just den är just... mm. Mm. <laughs> Hörrni, alla som var involverade i den här fina presenten, ja. ta, verkligen tack så hjärtligt. Alltså... Tack så jättemycket. Det här ja. är inte värd, verkligen inte. Nej, det är verkligen så pinsamt. Inte. Man skäms typ, oh, nej. Nej, men, men det vi är ju är så tappsamma, verkligen. Är, det är ju bränsle till i alla fall tre avsnitt till, skulle jag säga. Ja, ja, gud ja. Vi går bara på saft. Nej, avsnitt, säga, avsnitt 201 <laughs> är den ni spelat. Ja, det är det. Way ahead of you guys. Vi ligger ju före faktiskt för en gångs skull. Så, uh, mm. Nu tar vi en till ljudhälsning. Ja. den här gången så är det ifrån en person. Tänk inte, vi, vi får se vem det är helt enkelt. Hej kära pixelpar. Annika Smedius här. Det var så kul att få vara med och prata om mitt favoritämne. röstskådespeleri. Tack för det. Och hunnit 200 avsnitt. Grattis. Grattis till det. Sailor Mercury. Åh, vad häftigt. Sailor Mercury. Nej, det här är en sån grej som du har fixat. Nej, vadå, nej, det är nej såklart inte. <laughs> det var bara, bara Annika. Det var bara Annika. Eller hur? Ja. ja. Homie, liksom. superkänd spelare ja, ja. som har gjort typ tusentals barnprogram på Det är bara Annika. Vadå? Nej, det är Sailor Mercury. <laughs> det är Mercury. Fy vad coolt. Hanne, vad roligt. Hanne, det där är bara början. Men så. Det, det kommer nervös. bli så sjuka saker längre fram. Längre fram nervös. ikväll. Håll, håll i er för det blir så mycket sjukare än det där. Så mycket. Jag älskar Annika. Men det blir sjukare. Mycket, mycket sjukare längre fram. Jag blir rädd, det är väl positivt <laughs> hoppas jag Det är väldigt positivt Jag tycker vi kör en till med en gång eh, Eller vad okay. säger du? Jag ja. tycker att vi kör eh, den här lilla filuren Tjena Robin och av Adam är från eh, Retro Moments Stort grattis till 200 avsnitt Helt otroligt Jag hoppas att ni tycker att det är lika roligt Att göra den här podden nu Som eh, när ni precis började för att då tror jag att vi har mycket, mycket mer gott att se fram emot. Jag ville ta tillfälle i akt och berätta för er hur, hur glad man kan bli när det dyker upp ett nytt avsnitt och man står där inför kvällens natt. Man intar horisontalläge, stänger ögonen och får njuta av era vackra röster. Det är alltid lika givande faktiskt. Det var även sjukt kul att bli intervjuad av er och jag hoppas på många fler intervjuer på podden överlag. Och det är lite min fråga också. Jag tänkte höra, finns det någon kandidat där ute som ni jättegärna hade viljat intervjua? Tack för mig och grattis ännu en gång. Tack Åh, så mycket fint. Adam. Tack vad roligt Adam, vilken kille alltså. Ja. Vad kul det var att ha dig här Adam. Det shout, var out, shout out till Retro Moments på, på YouTube. Uh, en kille fantastisk, fantastiska Adam som Verkligen. letar spel i Japan. I, så får man följa med liksom, när han är ute och game chaser i precis Japan. Och du, du, du sa att du hoppas att vi kommer att tycka att det är lika kul som när vi började. Mm. Med tanke på hur vi hörde tidigare och hur det lät när vi började, så ja, kan det bara gå herregud. uppåt tänker ja, jag. Jo, det är klart. Det här blir bara roligare och roligare. Vi älskar det här. Men, men angående också din andra fråga. Eh, intervjun. Eh, Intervjuer. Vi har en intervju inspelad eh, och jag har bokat upp en till intervju eh, i slutet på månaden och, nej, två intervjuer till i slutet på månaden och sen håller jag på med en och raggar en person till en intervju eh, i alla fall. Länk sig här, jag har hört att Kjell Bergqvist kommer att knacka på under kvällen och ber dig att skratta! Skratta då! <laughs> Gustafsson för 100 kronor! Tack så jättemycket! Va? Nämen! Wow! Vad snävt! Sinnessjukt! Tack så jättemycket Gustafsson, verkligen! Tack så jättemycket, tack så jättemycket. Jag vet inte vad, vad jag hade gjort liksom om Kell kom förbi. Min, min, min drömgäst är nog Kjell Bergqvist. Nej, ja. nej. Hade vi. Ja, men sitter man här så bara, du... Um... Han är ju som sina karaktärer. Ja, men tänk att han sitter här i våran studio. Och så bara, så här, du, Vinterviken... Oh! Vad fan är det med det då? Var det inte bra eller? Var det dålig eller? Han kommer sitta här och vi kommer svettas och ha en pistol mot tinningen. <laughs> David hater... Uh, Mm, kanske. I framtiden. Alltså. Inte, inte nu. Uh -huh. Vi ska inte ringa honom nu. Uh -huh. uh, David Hayter hade varit jättekul. Uh, jag hade velat få in James Arnold Taylor också som är Tidus uh, I Final Fantasy 10. Han hade en velat intervjua. Mm. Ludvig frågar om det här kommer ligga kvar i efterhand. Yes, det kommer jag göra. Ingen fara. Jag löser det på något vis. Kul att du tittade. <laughs> Så vi kör Aha. en ljudhästing till då, för okay. vi, alltså vi har så himla många vi måste Jajaja. beta av det är dem här in, det innan, innan är... folk liksom tröttnar på det här skiten <laughs> Aha. Vi, ska vi köra en ifrån Vi kör en ifrån den här förluren Hej, det var Andreas eh, eller Svenstick på Instagram och Dylikt eh, Tack för alla trevliga avsnitt och så tänkte jag att ja, men ett pappra skämt måste man ju dra. Så att, äh, det är ju, jag är ju glad att jag kan köra bil för annars hade man ju inte varit så smart. För då är man ju körd. Men äh, tack igen. och Jag ser fram emot alla avsnitt. Vad jag minns tillbaka det tidigaste avsnittet så var det nog när ni gjorde någon sån Eileen-special eller något sånt. På typ stenåldern. Men äh, Fortsätt med det ni gör och ha det så bra och grattis till alla avsnitt och allting. Har det gött. Tack så Åh, mycket Svensk snälla. Vad roligt, han har också lyssnat länge. Väldigt länge, väldigt, väldigt länge. Otroligt vad roligt att mm. få höra. Från... Han är ju han, han är också en pappaskämtskille. Han gillar usla skämt. Ja men det är nog fint med det. Det är något det. i det. Ja, är det dags? Det är dags. Jag ska bara säga ILIN avsnittet som han det är nog också en av mina ja. favoriter. Ja. Nu, nu ska ni få se här. Den här capsen, det är min caps från när jag alltså från 1992 när jag var typ 4-5 år. Tack och lov, det är jag trodde en du skulle... keps, Ser ni att det är tartles på med sån här cool nackskydd som man hade. Jag trodde du skulle ha på dig den ikväll när du plockade ja, det, det fram den. Det kanske kommer, det kanske Nej. kommer. Men i den här capsen så finns det någonting roligt. Så dra en lapp här i Dra en lapp ur hatten så ska jag läsa den. Du får inte läsa den. Okej, okay, är du beredd? Är du beredd? Varför, Varför sänker butikerna ibland priserna på ägg, mjöl och smör? Jag vet inte. De har en baktanke. Nej. Men skrattar <du> för fan! <skrattar> <skrattar> är vi igång eller? Är vi igång? <skrattar> Ska vi, ja, vi har jättemycket lyssnar, grejer mm. kvar att spela, men ska vi, ska vi köra av de här listorna nu så, så det är liksom klart? Ja, men absolut. Då? Filmer, ska jag börja? Oh, ja, det här är okay. kul. Topp fem filmer. Ja. Det här är jättesvårt, för den här listan känner jag redan med en gång att jag ångrar. Mm. All, jag har allting. haft en lista redo i säkert fem år. Nu har jag en bubblare. Ja, okay. Nej. fick Nej! Men har du har hade ju för fan fem bubblare på förra. Du fyrre. körde alla Final Fantasy spel <laughs> Det är liksom... Okay. Men jag vill i alla fall ha en bubblare ja. och det är den här filmen Torsk på Tallinn. <laughs> det är seriöst den roligaste filmen som har gjorts oh. någonsin. Det är jag vet inte, den är inte Han henne. den är 97 minuter lång. Det är 97 minuter av fullständig humor. Jag Samma älskar den här som käring har smäta på läppa. Brun 7. Ja. Ja. Mycket bra. Mycket alltså, det, här, det här är en det, det är en sån det är en sån jävla den här, den här borde gå på julafton. Prime Time SVT. Ja. Torsk på talvin. Det är, ja, Robert så, det är, är en ju fin kanon film. i den. Och just det här. Kött är brunt. <laughs> och kan man flambera. Du vet, alltså, och sen när han står oh. i slutet och skrapar bort den här lilla skylten av hennes. Den är både fantastiskt fin men också så otroligt mörk. Det är ju därför den är bra. Ja, det ja. är det jag menar. Så det är min bubblare Ja, men det var bra. Mm. Plats nummer fem. Men du snackar om mörka filmer. Riktigt, riktigt mörka oh. filmer. Eldflugornas grav. Oh, den är hemsk. Grave of the Fireflies. Oh. Studio Ghibli. Mm. Eh, 1900-någonting. 1988. 1900, mm. eh, andra världskriget eh, i Japan. Barn som blir lösa Och sen går det bara ut utför. Alltså, eh, ja. Fyfan, vilken otorgad otroligt mörk film. Mm. Den är så fruktansvärd. Och man kan, jag, jag har sett den kanske två gånger i mitt liv. Jag vill inte se den om mer. Förstår du? Jag... Sista tio minuterna. Vill man man, vill, man vill man man orkar knappt se de sista Nej. tio minuterna. Det är, är den ju är ingen. Så stark alltså. Det är ju ingen barnfilm. Och det tror inte jag folk fattar. Nej. Liksom. Man <laughs> kanske inte ska se den med sina barn. Vi har ju gjort det för vi är ju sadister tydligen. Oh, men... läs. Nej, men. Revisor Lavin säger vi så. Den är ju 200 kronor ut, Wow, 200 per avsnitt, superbilligt. Nej. Herregud, tack så jättemycket verkligen. Vad ni är fina. Ni är, ni är för snälla. Ja. Nu, nu, jag, nu, nu är det dags förlippa 200 avsnitt till. Vi Måste du lova ut det här. 200 avsnitt till. Ja, men vi kör, vi kör, på. På. Vi kör på. Vi kör på. tills, tills vi inte orkar längre. Ja. Men det här gör ju bara att man vill ju bara fortsätta liksom. Ja men det är klart. Men du, du, han har fan rätt. En krona per avsnitt det är ganska billigt. Det är billigt. Det är bra valuta. Tack så jättemycket verkligen. Tack så jättemycket. Eh, plats nummer fyra då. Mina favoritfilmer. Plats nummer fyra har vi den här gubben. Oj. Mycket bra film. Mycket vilket mycket bra Old film. Boy. Park Chan-Wook. Park Chan-Wooks första film, va? I hemtrilogin. Fel. Jag tror Hämnarens resa kom först. och sen kom eller Det här är väl den första i hemtrilogin? Nej. Är det inte är Chatten, rätt oss. Den där heter <laughs> kanske... Jag tänker Sympathy for Mr. Vengeance ja. kom först. Och sen kom Old Boy Och så avslutade han med Sympathy for Lady Vengeance. Ja, som är snäppet mörkare. Den där. Ja, kanske. Den är kanske. värre. Men jag, den där jag, är det riktigt bra. Det är bara för att jag gillar... Eh, jag älskar skådespelarna i den här filmen. Eh, och går man in i den här filmen helt blind och inte vet någonting om den då kommer man få se en ordentlig chock. chock. För att man har ingen aning om vilken resa man har framför sig. Alltså den, här, den är så skruvad. Jag ska säga att älskar. det finns en amerikansk remake med... Vad heter han som spelar Thanos? Josh Brolin. Precis. Se inte den. Alltså de... <laughs> Nej, äh. nej, Robin, äh. man gör inte det. För att den där har någonting som den amerikanska inte har. Den har mm. det här koreanska, svarta, mörka som ändå blandas med komedi. Mm. Och jänkare, de kan inte hantera det. De vet inte hur man skapar sån film. Den där är ett mästerverk, den där filmen. Okej, okay, men det vill säga så här då. Se den koreanska eh, Oldboy. Och sen kan ni se den amerikanska ja, remakeen. jag jämföra, det. jämföra alltså, själva. Liksom. Det där är den perfekta filmen när man tänker anti -hjälte. Ja, verkligen. Inte verkligen, bara. Verkligen. Jag tänker på typ de här filmerna, John Wick mm. eh, som är jättehyllade. Du och jag har inte sett om vi kanske måste göra det. Den första filmen har vi sett. Ja, för att han är ju lite så anti-hjälte och man tycker att han är skitcool lite sådär med lite något mörker inom mm. sig och så är han såhär mm. badass. Liksom. Mm. Det är en amerikansk anti -hjälte. En koreansk anti -hjälte, det är någon som är jätte dum och gör dumma saker och man skrattar åt honom lika mycket som man bara hejar på honom mm, liksom mm. och det är det som är det bästa liksom med ja, jo, men ja, okay. koreansk film det. jag köper mm. det okej okay, vill du höra min plats nummer tre ja jag har ingen aning om dina listor plats nummer tre är Aliens ja. alien 2 alltså mm, James Cameron. Mm. Återkomsten det är ju uh, vattendelare va <laughs> jag vet att du gillar Alien mycket mer och jag gillar Alien 2 Mm. Jag tycker att den här filmen är ju. Den är lika läskig som den första filmen, och den har mer action, och det är många fler roliga catchphrases. Det finns liksom lite lite humor i den, och den är väldigt cool i slutet. Det är coola actionscener, det är väldigt, väldigt, väldigt mycket ätis, och den här får liksom. Den här filmen får liksom representera hela 80-talet för mig egentligen. Den får representera. Terminator. Den får representera Blade Runner. Om den kom på 70-talet? Mm. Nej. Skitsamma. Den får representera allt som är coolt på 80-talet. Den här filmen får, får representera det. Och, och den är också bra för den har så coola sidokaraktärer. I många sådana ja, här ja, ja. filmer, och speciellt de som kommer efter, så är karaktärerna de är... Alltså, de är bara till för att dö. Ja, typ. exakt, exakt. Men i den här så har vi ju skitcoola. Mm. Vet om Vasquez? Ja, precis. Have you ever been mistaken for a man? No, have you? Have alltså, där nu så. Ja. Nej, det är det så bra? Game over, man, Game over! <laughs> Okej, okay, plats nummer två på min uh, lista. Det är den här hela killen. Mycket bra. Akira. Eh, delvis för den otroligt skruvade handlingen, som man egentligen kanske inte riktigt fattar om man inte läser manga album. Men sen också, animationerna är världsklass på den här filmen. Det är mm. världsklass och det är lika mycket underhållning för sinnet för alla sinnen. Att se att, att lyssna på musiken, att se animationerna se de här otroliga handmålade bakgrunderna i den här filmen det, det är liksom som Blade Runner på crack. Mm. Uh, och uh, alla som inte har sett Akira man måste se den. 1986, den? Se den. 1980? Uh, 86 tror 86? jag va? Jag tror att den kom 86. Mm. Jag, eller så kom den 82 jag är inte helt 100. 86 eller 82 var det. <laughs> Men den är otroligt jävla snygg. Det där är den snyggaste animerade filmen tycker jag. Jag tycker den där för sin ja, tid är ja, gud, otroligt ja. otroligt ba snygg. Bara att se sättet man har liksom animerat i, i lager när de här coola killarna i motorcykelgänget åker vilken dubb. Japanska självklart. Eller om man ska se den engelska så ska man nog se den som de gjorde senare. För att den engelska originaldubbningen är jättekonstig. Uh, se inte in den. Se den nyare japanska. Eller nyare engelska och den gamla japanska, tycker mm. jag. Sånt uh, nej, men man, man har liksom målat i så mycket lager och allting är handmålat. och det, mm. Den är så otroligt vacker och den är så skruvad och så snurrig och man får liksom lite så här existentiell kris av att uh, titta av att på serien. den. Ja, precis. Det som jag gillar med den är att de har skapat en, en trovärdig, dystopisk framtid. Ja, exakt. Mm. Alltid när man säger framtidsfilmer, då ska allting vara så superbra och alla liksom lever länge mm. det är supermodernt och det är vitt och det är rent och det är alltså sådär. Men, Men det är Neotokio och allt. och ja. det jag tror att jag tror mer på det faktiskt mm. det är smutsigt och det är folk som röker i fimpar och det är liksom mm. gäng som löser sina egna konflikter liksom och, och det är profetior om gudar och grejer och ja, men liksom så här, det, det är, är mer så trovärdigt nice. liksom än den här nice. polerade sci-fi-världen liksom. ja, Agra är, är inte en barnfilm det ska gudarna veta det är inte en barnfilm ja, men Dolly Blossom sa någonting tidigare allt som har tecknat på 80-talet var okay, barnfilm, ja. be, be typ som tal som man bara ja. nu har du tecknat Akira, på tv. Visa inte era barn Akira. Nej, nej, nej, nej. Okej, okay, nu ska jag öppna ett, min plats nummer ett. Ja. Det här, den här filmen representerar ett stort en stor del av mitt liv. Och jag har investerat så himla mycket i de här filmerna. Jag har försökt gå på så många biopremiärer jag kan. Jag har sett så många filmer jag kan på bio. Jag har alla på Blu-ray. Jag har sett dem för många gånger. Du, du kör en fuling och kör en hel serie. Den här, den här filmen får representera en hel franchise, okej? Okay? Jag, okay. jag är inte coolare än det här. Avengers Endgame. Ja. Marvel Cinematic Universe. Alla Marvel Cinematic Universe filmer kommer på första plats. Men, <laughs> men Avengers Endgame får någonstans liksom representera det. Det jag har, jag, har, jag har lagt så många... Procent. Jag tror att jag seriöst... Två procent av mitt liv har ägnat sig åt att se Marvel-filmer. Ja. Sen Iron Man och fram till nu. Men de är jätte, jättebra. Och du såg ju den här om dagen. Bara för att liksom fräscha upp minnet. Inte ja. för att du behöver, för du kan grinade, den där filmen. Till... Hela, hela sista timmen. Och jag kom ner precis i slutet liksom när Iron Man gör det sista. I am mm. Iron Man. Och man bara börjar böla. Jag är ju så känslig. Men mm. gud vad fin den filmen är. Den är så episk på ja, så många den jag, sätt. Ja. Speciellt det... om man har sett alla andra ja, filmer innan Det måste det. man göra. Men Det, det kommer aldrig göra. bli så bra, tyvärr. Jag säger det här. Men Marvel kommer aldrig vara så bra som det var vid Infinity Infinity War. Endgame. Ja, och den sagan. Nej, nej, det, aldrig. Infinity-saga från Iron Man till Avengers Endgame. Ja. Den är. Mm, mm, det kommer aldrig bli så bra igen. Martin frågade, inte du ställer. Den är på plats sex. Jag stod och höll i den och sen så bara... Plats sex. Så den är utanför Ja, listan, men det är, jättesvårt. Ja, det är jättesvårt. Dark World med Thor. Ja. Inte en av de starkare filmerna. Nej, det finns ju lite sämre filmer. Liksom. Men jag tycker ändå att de filmerna har en klass i sig. Liksom. Och de har ändå en... De har det, det, är ändå hög, här... det är en hög lägsta nivå. Ja, är, exakt. Är, och de och har ändå den här Marvel-känslan i sig. allt ja. från humorn till alltså, karaktärer som vävs in. Jag tycker att det är bra gjort ändå. Jag, jag kände så här att när jag gick och, såg, när vi gick och såg Endgame på bio jag hade så här svårt att sova två nätter före jag skulle gå på bio och se den. <laughs> alltså jag modde liksom inte bra förrän jag satt där i biosalongen och första scenen kavlades upp. Och då blev jag så här... Mm. nu åker vi och sen är jag gick ut därifrån jag, du var så här, vad, vad tyckte du om filmen? och jag bara, ja den var den var helt uh, helt otrolig helt otrolig jag, jag, alltså, det, jag, jag, jag, jag, jag tror fortfarande jag smälter den där filmen ja. alltså, jag, den, den smälter fortfarande för det är så mycket det är så mycket och är allt som liksom, Tony Stark byggde upp i den första Iron Man allting mynnar ut i den här filmen mm. och det är cirk så många cirklar som sluts och det är ett sånt perfekt avslut på Marvel Cinematic Universe alltså, Vi tog ju ledigt från jobbet för att åka in och se Endgame. Ja, på morgonpremiären Ja, precis <laughs> jag och, och jag satt där med Robin vid min sida och så hade jag någon jättestor kar liksom, vid min sida och jag satt, ju, jag satt ju och snyftade hela filmen liksom, <laughs> hulkade liksom. men det går inte att hålla emot, det är så mycket känslor liksom och den slutscenen när alla kommer tillbaka <går> oh, portalscena. Alltså det är så coolt och jag, då slogs oh. jag av tanken att om man skulle visa det här för typ så här min pappa eller min mamma eller någon som ja. aldrig har mm. sett de här filmerna som inte tittar på sånt de hade ju bara det är typ en lsd trip mm. på film. Ja, det, det är ju så mycket som Det är, bra, <går> det är, liksom, det är helt galet men vi slukar ju det där för det är så häftigt. Ja. Den bästa Avengers filmen är ändå Dark Knight. Nej, där har du fel. <går> Vi kör en ljudhälsning, vi kör några ljudhälsningar innan vi kör din lista, okej? Okay? Yep. Är du beredd? Jag För är nu beredd. nu kommer en väldigt speciell ljudhälsning, okej? Okay? Är du beredd? Nej. Hej mamma och pappa, hoppas ni har bra ikväll. Ni är världens bästa, mamma pappa. Hej äh. hey då! Okej, det där var våra barn. Nej, vad fint! <skratt> <skratt> vad, fint. vad fint! Vad fint. Ja, Vi är världens finaste barn också. Ja, vi försöker mm. göra någonting av dem. <skratt> Ska vi köra vi, vi kör ett gäng ljudhälsningar nu innan det är dags för din lista med ja. film? Eller vad säger du? Ja, vi kör. Då tycker jag att vi kör den här killen. Stort grattis Robin och Filippa på ni pixlar 200 avsnitt. Det är ju helt otroligt. Jag heter Robin och jag driver podcasten Spelkväll med Robin och Jakob. Och sådär ska vi. Ja, jag tänkte direkt. Jakob alltså. är inte här, men nu kommer han in. Hallå, jag har inte tid att ta om den här tagningen, så du får hoppa in här nu. För jag har redan sagt <skratt> är, allting. Är det mitt i helstningen? Ja, precis. är mitt ja, stort grattis det 200 avsnitt, det är ju otroligt. Robin och Jakob här från spelkväll. Mm, har jag jag ber om ursäkt för Jakob, min kollega. Det är det här jag har att jobba med. Ni har ju varandra att jobba med och ni är ju fantastiskt trevliga. Och jag skulle inte kunna gå så långt som att säga att Pari Pixlar är den trevligaste podcasten i hela Sverige. Och det är därför ja. jag gratulerar er till en fantastisk milstolpe som nu är 200 avsnitt Och jag hoppas alla får en otroligt trevlig kväll Jag vet att jag kommer ha det i alla fall Så mm. jag vill bara säga, återigen, stort grattis Robin och Filippa Fortsätt med det ni gör och så ser vi till att göra ett avsnitt tillsammans här framöver Det måste vi Ja, och som tack så kommer ni få vårat, eh, en kod till vårt spel Next of Kin som släpps på Steam 30 augusti och vi vill att så många som möjligt ska ja, testa men Jacob, på men lägg av nu du fick in lite reklam där också, det är klassiskt jättebra, det handlar ja. ju om dem, de firar 200 avsnitt, det är inte vi är... kan du försöka fokusera på någon annan än dig själv Jakob? Yes, men nu har, få... nu har jag fått det sagt Ja, perfekt, ha det bra vi hörs. Har det bra, vi hörs Grattis! Tack så mycket är gubbar det är Åh, vad fint Ni är så fina Gud var fint Så härliga Så härliga Härligt så härliga. gäng eh... En härlig jargong Ja härlig Alltså okej okay. Ska jag släppa en bomb Filippa Nej Ska jag släppa en bomb Okej okay. Vänta detta måste bara ta det här Det ringer Vänta Det ringer Kan du svara Snake the Snake Are you there It's Otacon Calling on the codec. Snake, what? Where, uh, where is he? Oh, wait a minute! It this is the wrong frequency? Wait, is this episode two hundred of Robin and Philip's podcast? Ah, oh, my God! I well, yeah. Uh, uh, hi, everyone in Sweden. Uh, um, uh, uh, Snake and I say hello and uh, and and wish you all the best <laughs> and this is Christopher Randolph and I just want to issue a hearty congratulations to Robin and Philippa for reaching 200 episodes of their outstanding podcast it's an amazing achievement and let's go for 200 more that's what i think and remember love can bloom even on a battlefield in fact Maybe even on a podcast. Who knows? If you keep listening, you never know what might happen. Tack så mycket Christopher wow. Randolph! Åh, oh, vad häftigt! Alltså, ni känner ju honom som 8-kon i Metal Gear Solid-spelen, bland annat då, då. Men vad sjukt! Hur fick du honom? <laughs> vi är eh, kompisar. Ja, såklart, ja. Men vadå, vi... Va, va? Vi är väl kompisar? Ja, man kan typ säga att du är med i Metal Gear. Ja. Kanske nästa Metal Gear. Ja, Kanske är med. Ja. Men vad sjukt! Nej, men det, wow, var bara, vad det var bara en kompis som ville säga en hälsning. ja oh, vad häftigt! Du, du liksom, Vilken du grej! Jag förstår grej av. Det är bara en kompis som vi ser. Ja Ja, ja. absolut. Ska vi köra den till eller? Vad säger du? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Vi kör den här killen! Tjena Robin och Filippa. Vi är det Cordova 82. Först vill jag tacka för en grymt bra podd och samtidigt gratulera till 200 avsnitt. Ja, det är helt otroligt. Jag har varit en trogen lyssnare sedan sommaren 2018. Och det var faktiskt er podd som var den första podden jag började lyssna på. Nu lyssnar jag ju på en hel del poddar, men det värmer alltid lite extra hjärta hjärtat så fort man får en avisering att just ni har släppt ett nytt avsnitt. Ni har hjälpt mig otroligt mycket under svåra tider och Även era fina diskogrupp. Så tack för att man får vara en del av den gemenskapen. Hoppas på minst 200 avsnitt till. Ni är fantastiska. Hej! Åh, vad Tack så fint. jättemycket, Cordoba82. Jag tror Gud, han är, är i chatten ikväll. Kom igen, visa åh, dig i chatten. Du är du, han finns i chatten här någonstans. Ja, vad roligt. Tack så jättemycket, verkligen. Gud, vad fint. Gud, vad fint. Ja, man blir så varm. Ja. Det är varmt här inne också. Det är jättevarmt. Bränn av oh. dina filmer nu, Filippa. Topp fem. Och sen ska vi så blir det mer ljudhästningar. Vi har bara typ 35 kvar. <laughs> <laughs> Men okej. Okay. Du tyckte Christopher Randolph var sjukt. Ja. Det blir sjukare. Aj, det blir mycket, mycket sjukare Aha. än så kan jag säga. Okay. Mycket, mycket sjukare. Okej. Okay. Ja. ja. Ja, men då kör så, vi mina kör, brän, filmer. en av dina topp fem filmer nu, så det ja. kommer någon vart ikväll. Det kommer bli så sjukt senare ikväll. Oj, oj, det kommer oj, oj, oj. bli så himla sjukt. Ni, Nej, jag ni anar Nej. inte. Nej. Ni anar inte hur sjukt det kommer bli ikväll. Oj, oj, oj. Ja, okej. Okay. Mina topp fem listor, det är en lista jag har haft redo i typ flera år. Så det, det är mycket filmer som jag såg när jag var yngre, men ni får stå ut med det. Det är filmer som jag kan utan till. Mm. Varenda mm. en. Ja, okej, okay, vi börjar. Kungen har inte skickat en hälsning, men... Han är typ en kung, kan ja. man säga. Utan att spoila. Börja på plats nummer fem. Ja, men, okay. Eller, ah, okay. Plats nummer fem. Den bästa vampyrfilmen som finns. Interview... Twilight. Nej, men slut. Åh, du ska <jag> alltid förstöra. <laughs> Interview with the vampire. Anne Rice. Fenomenala bok som blev film. Jag läste chatten. Oh. Ricky ska inte gästa ikväll. Det hade varit kul, men... Han nå kommer nå någon, gång, någon gång kommer han. <laughs> det hade varit kul. <laughs> det, Eller hade det hade varit Det kanske går att lösa det ja. någon gång i framtiden. Att ja. vi bjuder in Rikke. Det, det kan faktiskt gå. slå hål på myten om eh, skogsspice. Det kan faktiskt gå. Det, det kan går. faktiskt gå. Yeah. Ja, i alla fall. Kör du. På plats fem Interview with The Vampire. Det är min favoritvampyrfilm. Allt med den här filmen är bra. Alltså, Tom Cruise är som han är, men han gör ett fenomenalt jobb som Lestat. Den här är tio av tio, alltså den är så otroligt bra, den här filmen. Eh, jag har läst boken också, som också är jättebra, verkligen. Eh, skitbra film! Jag gillar inte Antonio Banderas i den här filmen. Jo, jag det, han är men han, han gör weird. Armand jättebra. Jag tycker han är weird. Amen. Och så har han, peruk han är bättre, sig, ja. i en peruk som man ser att det är en peruk. Han är bättre i Desperado. Ja, ja, ja, ja. men det är inte sån film nu. Interview with the vampire. In, det, det är så här också... Vad fan heter det här när, när det är, är, att man tror att man då, delar effekten. Man, Ja, Jag får mig filmen heter interview with a vampire. Nej det är the. Ja, det där är the weird. One det and där only. Är weird. Det där är weird. Louis, eller Louis? Ja, ja okej okay, plats nummer fem. Interview ja, with the, the Vampire. Ja, nu kommer min plats nummer <laughs> fyra. Sagan och ingen kungens återkomst. Mm. Så klart. Alltså mm. den här filmen är episk på alla plan. Den har allt. Det här är liksom min endgame om man säger så. Om du valde endgame ja, till jo, dina Marvel-filmer. Jag, jag ser det. Jag ser att det Den är, här ja. är så episk på alla plan. Och jag har mm. tittat på den 500 gånger. Rättvisa för Sam. Ja! Kom igen. Ja! Alltså det den, oh, Det finns så många bra scener i den här filmen när man bara grinar. Den bästa scenen det är när you bow to no one, liksom, och alla bara buga sig för de där fyra små hoborna Fyra bra det är! vet du vad, jag tänkte Sean Austin brukar ju vara på Comicons och sånt i Sverige, nästa gång funderar jag på att betala 400 spänn för att träffa honom och bara säga vad jag tycker om sig, nej men <laughs> får du gjort liksom får du gjort, får du överstökat <laughs> han, är, han är inte någon hjälte han är bara ett bihang som en du kan en inte jobbting. vinna det här, som de säger <laughs> det var på plats fyra nu börjar det hetta till, va Va? Ja, jo. så. Topp tre, på alltså. plats nummer mm. tre. Vansinnigt där. Killbild. Ja, ah, Mördarbild. Mördarbild. Mm. Den här är ju också sådär: den här streck kollade jag på när jag var ja, 12 år. Mm. Tyckte den var jättebra. Den typ formade min generation. Det är lite kul för att folk som i din generation, för du är mm. ju lite äldre än ja. mig, ni hyllar Pulp Fiction eller ja, Reservoir mycket. Dogs ja. mer. Medan den här kom ut när jag var i en lätt påverkad ålder. Vilket mm. gör att jag alltid kommer älska Kill Bill mm. framför alla andra av hans ja. filmer. Senare Tarantino-filmer är också jättebra. Men det är inget som slår det här. Alltså det, här är, mm. det här är så coolt. Och jag älskar att den känns lite overklig. Vi har gjort avsnitt om Kill Bill, va? Ja, jamen, det har mm, ja, vi. Precis. Jag älskade det avsnittet. Tarantino är ju så otroligt bred när han skapar film. Uh, han är husgud för mig. Ja, men det, det står i chatten här, Inglourious Bastards uh, som också är en fantastisk film. Django Unchained är också fantastisk. Hateful Eight är också fantastisk. Men jag är Reservoir Dogs och Pulp Fiction. För mig, för mig är det jämnt race där. Ja, alltså de är ju mer roa på det mm. sättet, men Ja, ja, bra val Filippa säger, ja det är bra, det är mm, bra. Mm. De är ju mer roa Och ska vara mer liksom Verklighets mm. Ja mm. Kill Bill har ändå den här känslan Av att det är lite som en comic liksom. Jag älskar hur han experimenterar I filmen och lägger in de här inslagen När allting blir svartvitt mm. Eller när det helt är animerat Det var ju animerat. bara att censurera det svartvita är ju bara för ja, att de ja. censurerade filmen så Men det hårt. blir ja. en, en form av eh, konst, liksom. en konststil. Ja. Jag gillar det, och jag gillar den animerade biten också när man mm. får se Horenichi's backstory. Mm. Den tycker jag är otroligt bra. Och all musik som är så noga utvald av... Eh, det är jättemycket Ennio Morikane och eh, hon japanska sångerskan. Nu kommer inte jag ihåg vad hon heter. Meiko, någonting heter hon. Jag tänker på de här 5-3. 5, 6, 7... 5, 6, 7, 8. De är six, också seven, med ja. och spelar i det här huset. De sjunger där. falskt i den låten. Ja, det gör de. <skratt> Men det är, det är så här, det, ja. det gör ingenting. Det får gärna vara Nej. lite och skava lite. Så där. Det, det spelar ingen roll. Det var det. Då går vi vidare. yes eh, Plats nummer två nu. Alltså. Plats nummer ah, okay. två. Ja, spännande, spännande. Och Den filmen har vi pratat om redan. Aha. Ja, det är Old ah, Boy, Old Boy. Okej, okay. den har plats två Det är Ja, ja min topp två film. De, all, nu, nu time. måste ni ju se den. Nu måste ni se den så är det bara. Den är så bra. Mm. Alltså ni får inte inte se den här filmen. Den är så mörk, men se den, alltså, jag varnar er om ni inte har sett den för den är den är hemsk. Den är jätte hemskt verkligen du sa ju åt din mamma att titta på den här och hon hörde av sig till <laughs> <sen> och bara <laughs> ja, vad är det för den... sjuk son jag hon har är så här, hon är så hon är och bara ja den var ju annorlunda hade hon sagt <laughs> Ja men den, den är så ja. bra på alla plan jag älskar karaktären verkligen och när han sitter ja. och käkar eh, levande bläckfisk Gampojken ja, alltså nej, äh, Daisu Fy, vad bra. brani Ja Gampojken är på film Kvalitet verkligen Gampojken Sen finns det bara en etta. Ja, jag, jag vet vilken det här är. Det, det går inte. Nej, nej det är vi vet det allt annat hade varit orimligt. Och då väljer jag en VOS-variant som vi hade när vi var små. Nu ska vi se så. Alien. Ägget, som jag kallar den. Ridley Scotts Alien från 1979 tror jag den är från. Mm. Fyra vad bra nej. Det här är världens bästa film. Mm. Ja, den, den, är är den har allt. Bra. Och anledningen till att jag är team alien och du är team aliens, det säger ganska mycket om oss, för du gillar mer actionfilmer. Mm. Mm. 80-tals actionfilmer och jag är mer skräck. Du är mer ja. 70-tals skräck. Ja. Sent 70-tals skräck och jag är mer 80-tals action. Det finns mycket skräp skräckfilmer, men de bra skräckfilmerna som finns, de är konstverk. Mm. Verkligen. Ja, och alien startade det här, det här är inte världens läskigaste film, men när den kom så revolutionerade den hela mm. filmvärlden. Mm. Folk gick ut och spydde från biograferna. för att det men var det för mycket. Tuntigt. Nej, Ja, det kan man ju tycka, men det, ja, det var så. Ja. Jag var där. Ja. Jag säga. <laughs> det var så. För det var någonting helt annat. Någon, ja, sig i nivå med The Shining. Ja. Den är också ja, den, ett den, den är också, mästerverk. Ja. Otroligt bra, men jag, jag håller den här den högre, väldigt högre väldigt faktiskt, just för att det är liksom, jag har sett så skämt om att Alien, det är en film där ingen lyssnar på kvinnan så säger åt dem att göra rätt liksom och så mm. dör alla utom kvinnan. Mm. Ja, jo, <laughs> och Junge. Katti även också, ja. just det. Men, bra, bra lista, Felipa. Ja, bra det. lista. Bra jag lista. har väntat på det här i många år. Det, det var kul att eh, vi hade ju i, i avsnitt, eh, nej, när vi firade tio år, då hade vi eh, topp tio spel någonsin. Sen var jag lite kanske påverkad av alkohol. Så att jag glömde bort att vi hade haft det. Och sen så säger jag liksom i några poddar sen att så här: ah, När vi kör 200 avsnittet, då ska vi ta topp 10 spel, säger jag i podden. Och jag bara, sen så bara. Jag Vad gjort? hände? Jag men med tanke liksom... på att vi ändrar oss hela tiden så. Ja, ja det, är så. ja, det är så. Min lista har ju ändrats. Jag har uppdaterat den. Ja, men det är faktiskt. Det är nu kör vi några ljudhälsningar, Filippa. Ja. Jag har ett helt gäng här. Okay. men Vi börjar med ja. Elin Hej Robin och Filippa! Jag skulle vilja börja med att säga tack till en supermysig och rolig podd. Jag hittade er podd lite av en slump när jag letade efter poddar på svenska som pratade om Final Fantasy VII Remake. Och jag var verkligen inte besviken. För ni verkar båda dela min passion för det här spelet på olika sätt. För jag spelade spelet första gången 97 eller 98. Och det spelet har sedan dess haft en stor del av mitt liv. Och det ätsade sig liksom fast inom en på något vis och lämnade aldrig. Så ja, alltså jag, jag älskar avsnittet ni släppte om Final Fantasy show Rebirth. För jag kan relatera så mycket till båda era upplevelser. <laughs> och jag håller med Filippa väldigt mycket när det kommer till upplevelsen i nyaste spelet med till exempel lite för mycket så här distraktioner från storyn med Såna här minigames och, alltså, Jag tyckte många var väldigt roliga Men liksom på något vis Så vill jag bara fortsätta med storyn Lite mera än att liksom bli distraherad Och ja Men jag älskade spelet Och jag är också på Robins nostalgiska bana Till hundra procent Eftersom att han också spelade det först när det kom så jag gjorde min första enda tatuering Till spelets ära förra året Och jag älskar den oh, Vad coolt Nej, men Jag började lyssna på er på grund av Final Fantasy 7 Men jag fortsätter lyssna Eftersom att ni är så härliga tillsammans Och det är jättekul Att höra med alla spel ni pratar om Och man får ju lära sig om Massa olika nya spel som jag aldrig har spelat Och som jag blir jättesugen på att spela När ni pratar om det och framförallt spelmusiksavsnitten tycker jag är jättekul. Så fortsätt att vara en kul, eller ett kul och mysigt i min vardag. På mina annars lite så här trista, gråa, stressiga vardagsmånader. Så ha det bäst! Hej då! Vad fint. Tack så mycket Elin. Fin, tack så mycket, vad roligt. Professionell Final Fantasy-spelare. Om, om man har varit med sen 97 och spelat Final Fantasy 7, Då är man proffs. Då är man på en speciell nivå. Aha. Ni som inte var där 97, Ni kommer aldrig förstå. Nähe. Så är det bara. Ni, det är... Ni, kan komma, ni kan försöka komma ikapp, men ni kommer aldrig förstå. Du truffar med det nu. Alltså. Hur det är att vara där 1997. Ja. När det kom. Nej, men Jag fattar det. Det är så kul att det finns fler där ute som är så här hardcore Final Fantasy VII fans som var där när det hände va? Åh. Så himla kul. Tack så jättemycket Elen för din Åh, gud, jättefina, ditt jättefina meddelande Verkligen. <laughs> uh, ska vi köra en till eller? Vi, kör, vi, vi, du, ja, vi fick oh. den här. Den här är så jävla skön. Den här måste vi köra. Kör på. Hallå Robin och Filippa det är en skåning som talar. Ha ha ha stor och brunlig skåning. <hålland> Nej, jag bara skojar. Det här är Chris Winger. <hålland> yeah! Nej, <cool. hålland> jag, inte jag Vill bara säga stort tack för att ni gör min absoluta favoritpodcast. Alla kategorier. Ni är verkligen nummer ett. Det är en av livets små höjdpunkter. Det är när man går in på Spotify och ser att pixlar har lagt ut ett nytt avsnitt. Det är underbart. Ni skulle kunna göra ett avsnitt om, om hur man deklarerar och det hade fortfarande varit skitbra. Hoppas på många fler avsnitt i framtiden. Kanske ett Twin Peaks-avsnitt. Vem vet? Nej. Ha en underbar sommar. Ha det gött. Hej! Och vad fint. Tack så jättemycket. Det hade kanske varit kul att se oss deklarera. Ja, Två nötter liksom ja. som bara eh, panik. Han sa någonting nämnde avsnitt. Jag hörde inte vad han sa i slutet. Nej, jag hörde det var inte avsnitt mm. som skulle ah. jag, hörde, jag hörde inte vad han sa. Tråkigt. <laughs> ska vi köra en till eller? Vi kör ska på. Vi, ska, vi, ska vi göra det här lite ska vi, ska vi göra det spännande, riktigt riktigt spännande igen, okej? Okay? Är ni med nu då? Okej. Okay. This is Billy from The Game Chasers and congratulations to Robin and Philippa on 200 episodes of Va? Car v Pixar. <laughs> and since I can only speak Texan I hopefully did not butcher that name. <laughs> the Game oh, game gud. Chasers, om ni inte har sett dem på Youtube, de åker runt i... Um, i, I can i only Texas. speak Texan. <laughs> <laughs> gud vad fint! Vi ska tacka Martin för att han fixade det där. Åh. Martin har ju, har ju arbetat med musiken till Precis. Game Chasers-filmen som ni alla borde se. Helt imponerande. Fantastiskt. Ja. Och Billy är en härlig Så de är figur. polare. Billy kanske dyker upp i podden framöver. Kanske. I en intervju eller något. Eller Vi, får något. Vi får se. På en kaffe kanske. kanske. Skulle, skulle, ni, skulle ni vilja ha det? Skulle ni vilja att, Billy, ja, det att, att jag snackar med Billy? Hade det varit kul? Ja, det är klart. Nej. Då får du också prata texten. Nu kommer törtles hatten fram igen här. Aha. Ni, ser ni hur snygg den här är? Det är så svårt för det ligger en massa lappar i det, Men den är liksom, det är sån där med oh, Törtles har varit, skit cool. och varit här. Ser ni det? Ja. Oh. Liksom, om du tvättar den så kommer den vittra sönder den kommer, i dina händer. Kommer liksom, den kommer liksom försvinna mm. ur existensen om mm. den. Om den. Ja. Men dra en lapp. Okej. Okay. Det, det är dags för Pappa, pappa ba, Jag väljer den. Okej, okay. okay. här kommer dagens papparskämt. Ja. Ursäkta. Vad säger man om man får ett smycke man inte tycker om? Jag vet inte. Tack så hemskt smycke. Nej, men... men skrattar då för fan. Nej, det var ingen bra. Det var jättebra ju. Tack så hemskt smycke. på, på så... den? Men fall? sluta. Tack så hemskt smycke. <laughs> okay. uh, alltså, vi har så mycket ljudhälsningar att vi, vi, vi... Jag tycker vi kör en till, fan. Ja, vi kör, vi kör, vi, kör vi kör en till, vi kör en till. Ja, hallå där, Robin och Filippa och alla lyssnare i podcasten Par i pixlar podcast. Avsnitt 200. Vilken bjässe att ta hand om. Och så länge som dessa individer håller på. Det är fantastiskt att se ändå en podcast komma in och få så många avsnitt. Och jag tycker det är så förbaskat vackert med... Eh, er attityd till spel, till vardag. Alltså ni, ni är bara förunderbara. Varje gång jag har träffat på er, inte för att det är så många gånger, men ändå så har det alltid varit fantastiskt. En av de första gångerna som, som vi sågs var ju nere i Malmö på Retrospelsfestivalen. Och det var också någonting som var helt fantastiskt, att ni skulle komma ner och vara konferensierare. Men framförallt så tyckte jag ju att det var extremt kul att få hänga med er efter allting som begav under den dagen. För det var så mycket för er att stå i. Men på efter, ska man säga, efter festen kan man väl kalla det. När vi träffades vid och fick slå oss ner och prata lite mer nära in på varandra. Och spelade dessa arkadspel och gudet allt. Lyssna på musik, spelmusik framförallt. Det är ett kärt minne jag har i alla fall. Och eh, varje gång ändå när jag lyssnar på er podd eller eh, när jag skriver ett meddelande till er Ni är alltid så älskvärda, ni är helt underbara individer och jag kan inte säga någonting annat Jag tycker helt, helt enkelt ni är Sveriges mest kärleksfulla tv podcast. Precis som ni själva säger, som säkert många andra har sagt också och för de som inte känner mig, Kristoffer Skenslöm heter jag och driver också podd. Men det är extremt irrelevant nu när vi ska hylla ut par i pixlar. Men jag tycker framförallt det är viktigt att åtminstone tillkänna ge mig. Det är äh, också ett nytt ord man hittar på ibland. Ja. Nåväl, stort grattis till avsnitt 200. Jag hoppas på att det blir många fler. Tack så mycket och ha det bra. Tack så mycket Gud, Chris, bästa Chris Bästa, bästa, bästa Chris Och jag kommer också ihåg när vi träffades På Retrospelsfestivalen Gud vilka minnen från den helgen Alltså det var Det var ja. lika mycket nervositet Som underbar glädje Eufori att få träffa alla människor Vilket år var det vi var 2016 Jag minns bara en. Jag, jag har fragment av ett min taxire Taxiresa hem. Ja just det jag var du var jättemycket saft. Jag har jättemycket saft där <laughs> uh, Och jag satt i en bil med uh, dig, en taxichaufför, uh, Joakim Olsson, <hå> och vem mer? det Var Va, någon var ner. det Sebbe? Kan ha varit Sebbe. Sebbe. Uh, bröderna Olsson där nere i Helsingborg. Då går det vilt. Jag var... <laughs> Jag var väldigt. jag du väldigt mycket saften den kvällen. Ja, Fy vad kul det var, det var. Det var vansinnigt. Vilken, vilken härlig dag det var. Och, ja, men vi skapade så många minnen och så goda relationer. Verkligen, alla människor där nere. Ni är underbara. Det var första gången jag träffade många. Ja. Från videospelsklubben. Precis. Jag tror att det var första gången jag träffade eh, Garcia också. Stetan. Ja, det var det. Grundare. Grundare. Och den av evige ledaren. Vänta, vi har precis fått ett meddelande från Gassi. Ska vi spela det eller? Ja Hej i pixlar, det är jag Den evige ledaren <laughs> Stefan Gassimaduk Ganser eh, Ni känner igen min röst såklart Från kända podcast Som videospelsklubben Pixelpolare Och lite sådär Men nog om mina egna bedrifter eh, De är för många för att Ta upp här och nu <laughs> Faktiskt eh, Grattis till era 200 avsnitt Jag antar att ni kommer göra ett, ett gäng till i alla fall Så det ser vi fram emot Ha det fint Tack så mycket Stefan Åh, Tack så mycket Stefan Jättefint. Gud ja, vad nej, fan, det är 200 avsnitt det är sinnessjukt alltså. Det är, det sinnessjukt. är jättesjukt att har hållit på, på så länge så. Ska vi, alltså, Jag har jättemånga avsnitt kvar Ska vi köra några till eller? Ja kör eller, jättemånga. Vet du vad Nu skriver länk här Kommer ni ha någon pausmusik? Musikpaus. Ja. Musikpaus. Eh, nu ikväll? Ja, vi kommer ta en några minuters paus eh, snart, tänkte jag. Men vi kan ju lyssna på vad, vad, länk, vad du har att säga till oss. Vi kan ju lyssna. Oh. Ja, tjena det länk här. Eller ja, Daniel som egentligen heter. Eh, jag skulle egentligen spela in något igår. Men eh, jag fastnade framför hela serien om Bert och sen så gick jag ut och tog en öl och sen så glömde jag bort det. Eh, men nu sitter jag här och jag, eh, för att eh, fira era 200 avsnitt så tänkte jag göra en monolog- i 45 minuter om varför ni ska spela Zelda 2. Ja, ah, nej! Så, <skratt> här kommer den då. Ja, ah, också. Det var hösten 1988 som Zelda 2 kom till Europa. Och sen så blev det sig aldrig likt i spelvärlden igen. Nej, jag skulle bara. Jag behöver inte uh, 45 minuter för att förklara varför ni ska uh, spela det. Uh, spela någon gång bara och björ, bjud gärna in mig så löser vi det. Det blir kul. Ja, Det var varit jättekul. Hult. Men skit är det nu. Uh, det var inte det jag skulle prata om egentligen. Uh, jag vill mest bara säga grattis till uh, 200 avsnitt. Det är helt sjukt att jag har blivit så långt. Uh, och jag har varit det är kul att följa er resa De här åren eh, Och jag hoppas på Så mycket mer än så eh, Många fler avsnitt Med allt vad ni tar i för För det är alltid kul att lyssna på er Oavsett vad ni köter dem. <laughs> yes Men tack så mycket för det Och eh, vi hörs Bästa, bästa länk. Det kan så alltså vara fint. Och, bästa, bästa du, länk. Alltså. Det är en rimlig anledning att, att man hamnar framför Bert. Jag, jag, jag råkade se hela Bert-serien. Oh, stod en öl liksom. Det, vi förlåter dig. Det hade, det har vi, kommer du ihåg när vi streamade? Nej, vi streamade inte. Vi hade hela Bert. Oh, innan ungarna. Ja, ja precis. Ja, oh, yes, yes. Bara var innan en hel dag. Ja. Vi köpte Subways och så gick vi hem och tittade på Bert en Bert hel dag. Ja, ja, det var sånt man kunde yes. göra innan man fick barn. Ja, det stämmer bra det. Ja. Men vad fan länk, det är bara komma hit. Så kör vi Zelda. Ja, det, det, det lär jättespännande. Det, det, det, det gör vi. Om, om lyssnarna eller jag skiter i vad lyssnarna vill i det här fallet. Längs ska komma hit och spela sälja. Och så hänger du här en helg. Yep. Det, hade varit, det hade varit askul, verkligen. Uh, vi fortsätter med våra fina ljudhästningar Vi har ju många kvar, många, många, många, många kvar här. Så vi kör, uh, vi kör, uh, vi kör den här killen. Hallå Robin och Filippa, David Almroth här. Fan, 200 avsnitt, det är ju så jävla coolt va? Fatta hur många timmar som vi har fått njuta av era fina, fina röster och kompletterande personligheter i våra öron. Det är ju helt jävla amazing. Jag hoppas att ni förstår att vi är väldigt många som tycker om det ni gör och lyssnar så fort ni släpper något. Några ut av de sakerna som jag tycker att ni gör så jävla bra det är all tid som ni lägger ner som man hör ligger bakom allt hårt arbete. Era Fint skrivna Manus för intron När ni kör olika ämnen som ni läser upp Med liksom Vad vet fan Ljudbok, dramaten Sommar i P1, kvalitet det är helt jävla grymt um, Och All tid som ni lägger ner på Klippa bort Hostningar och skriva pappa skämt Och så, ja ah, fan, hatten av Jag vet hur lång tid sånt här tar det är riktigt Bra jobbat Och det ska bli svinkul att komma och hälsa på er också i, I studion och snacka lite Tillsammans med min vapendragare Mange Om lite ditt och datt Det ser jag fram emot som fan Så det ska bli väldigt kul att ses Keep up the good work Puss och hej Tack så jättemycket oh, gud vad fint. Verkligen den här eminenta mannen är ju alltså då 50 av Joel Ion tillsammans med Mange från för detta Pixie 64. Det stämmer. Eh, och han har dessutom gjort våra fantastiska intron som vi Ja, hade. de är ju helt underbara. Verkligen, verkligen så Otroligt Tack så bra musiker. Mange och eh jag säga måste bara stänga av det. David och Mange kommer ju tillbaka. de ska gästa oss i podden i slutet på augusti. Så Precis. Ja. Så då blir det party, och som sagt, avsnitt 201 är redan inspelat, avsnitt 202 är redan planerat, avsnitt 203 är redan planerat, avsnitt 204 är redan planerat, avsnitt 205. Mm. Mm. Mm. Eh, vi ligger ju före. Ja. Ser ni i kommentarer? Ja, det gör vi. Har vi, har vi missat något roligt? Ett Vad är klockan när det är dags för dessert? Efter ett. Nej. <laughs> Den var bra. Efter ett. Den ja. var smart. Ja. Okej vi kör en, äh, en, en Inte ett pappa, skämt. Vi, kör, vi, kör en, vi kör en hälsning till va oh, alltså, vi, har alltså, så, vi... vi har så himla många ja, du, men åh, det... Vi, oh. vi sitter inte. här och får hybris här Vi bara blir överrösta med massa fina Nu kommer den här killen Hej Robin och Flippa. Jag eh, Vill bara passa på att säga ett stort stort stort Grattis till 200 avsnitt Helt otroligt Och samtidigt vill jag tacka För 200 helt fantastiska avsnitt jag vet inte riktigt vad man skulle göra utan podden faktiskt som jag ska vara helt ärlig. Ni har verkligen fått gristande till tv-spel att komma tillbaka. Många, många gånger när man tappar den. Efter man lyssnar på många avsnitt med tv-spel och musik så blir man bara sugen på att sätta sig bakom en kontroll och fånga barndomen igen. Jag vet att jag har ordat mycket om det förut men podden har ett lite speciellt plats i hjärtat hos mig jag använder podden väldigt mycket när jag är med om hemsk på jobbet eller bara känner mig allmänt ner i vardagen. Men det är framförallt efter jobbet som ja, jag nyttjar er podd för att få tankarna på ett annat ställe och hamna på en bättre värld i spelvärlden. Jag vill bara återigen lyfta om tidigare utmaningen som Robin utlovade mig i Tekken Tag Tyvärr så är jag fortfarande Svensk mästare i Tekken Tag eh, Och därmed bär Nintendo-bältet Så att eh, oh, Det är väl inte mer än rätt att jag härmed utmanar dig Robin i Tekken Tag För att Vinna åter Nintendo-bältet ni otroligt jobb, när lägger ner otroligt mycket tid på inspelning, klippning och gäster och allt extra som finns på Patreon som för övrigt alla borde lyssna på så vill bara säga ett stort, stort, stort tack och ett jätte, jätte, grattis till 200 avsnitt ni är otroliga på det ni gör fortsätt och sluta aldrig när det ni gör hej bara Men vad 64 tack så jättemycket verkligen Gud fin. Tack så jättemycket Tack så Vi jätte, jätte, jätte, jätte Läs i chatten Filippa Ja Vi ser ju kommentarerna Men vi, vi har ju huvudet någon annanstans Så ja. vi kanske missar lite av det ni skriver Men nu ska vi se Xrd säger Jag fick en lucka nu Jag vill bara säga att Jag älskar er och ni berikar mitt liv Med alla skarpa analyser Och pappa skämt. Puss från Xrd. Tack så jättemycket Tack så jättemycket. Vad roligt jag vet, jag, Han skrev i Discord Att han inte kunde närvara ikväll Men att han hade Ja oh, jag gärna Jag kanske kommer in om jag har en lucka Jättekul att du tittar förbi ändå Jättefin. Och tack så jättemycket för dina fina ord Det betyder oh. det betyder jätte, jätte, oh, fina jättemycket, det betyder oh. jättemycket. Uh, Jag tänkte hämta en öl mm. innan, En saft en Saftflaska ja, ja, ja, uh, Innan vi kör igång uh, topp 5 par avsnitt Och Filippa, återigen, mm. jag har sagt det flera gånger Det kommer sjuka Saker <laughs> längre fram i det här avsnittet Sjuka saker Sjuka, sjuka, sjuka saker okej. Okay? Jag lovar er så att medan jag går och hämtar en öl mm. så tycker jag att vi... Vi kan ju lyssna på en liten grej som jag har klippt ihop här åt dig. Uh, och den låter så här. Det låter säkert Fy så här. Fy tuntig. Eller någonting. Ah! Ja, något ah! sånt där. <laughs> Shit, vilket <can't> Vad <laughs> håller du på med? Jag trodde jag var full här, men jag tror du är lite fullare. Det här var alltså låten Ghostly Theater från spelet Castlevania. Castlevania? Visst med dig. Okay, ja. ja. Jag kriar ju inte halsen Men mins. Ah. Men herre jävla vad det är. Ja, det vet jag har startat ja. ett surr i näsan nu. Man får spela som den unga och kaxiga arkitekten tänkte jag <skratt> Hon blir ingen arkitekt Arkeolog Han Sitter och ritar huset Samma skit Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 118 Av Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast Pari Pixlar Jag som pratar heter. Det är för varmt Kan vi kanske fönster. öppna fönster eller någonting Det blir inte varmt jag har ryggtutt, mage, rump och skrev svett. Det där kommer bli en blooper. Ja, det gör ingenting. Jag ska bara avsluta mina gubba ljud. Mm. Nu. Jag orkar inte med dig. Nu, jag har brävat <skratt> mig för den här stunden och du bara sampar för mig. känns som hög i Om oh alltså, Jag får panik. Det, det där, kolla, det är typ svettfläck från mig på stolen. Man får svettas så mycket. <skratt> svettas så mycket? Men jag kan inte rösta för. Alltså jag vill bara sätta mig där nere i ringen och bli blöt Får jag snuta mig? Nej jag håller på då ska jag berätta en rolig Ja Att när jag på jobbet idag Eller.. <här> då.. Då började vi Men sa jag det kanske? Det stod i tio mötet, det var igår testen Så bara märker jag så här hur min näsa börjar rinna Så bara helt plötsligt jag bara nu är riktigt så riktigt såhär förkyld näsa. Jag bara liksom tycker att det är jobbigt liksom. Så jag måste gå ifrån Då är det för att min bror står och tuggar mentalt bredvid mig. Förstår du? Så doften tränger in och når mina näsborrar. Förstår du? Det du det blir är... så pass starkt. Det kan man. täpp näsa, det är bara tugga ja. och... Så, continue. Och det, och det är min ja. Ja, vi kanske tar en liten paus. Ja, det, det kommer bli mera flippa bloopers oh. under kvällen här som, som, som går. Jag får skylla mig själv, du tänker får, jag. Du ja. får helt enkelt göra det. Jag gillar att allt har tema och det är, det är min näsa och ja. hals. Det kommer mera sen kan jag säga. Det kommer mycket, mycket de mer av dina, dina bloopers med mig, äh, liksom. genom åren. Det kommer mera bloopers framöver. här. <laughs> äh, vi ska beta av en punkt nu som heter <laughs> topp fem Avsnitt. Vill du att jag ska börja, Jag ska du börja? Eh, kör du! Jag måste okay. lugna mig lite. Okej, okej, okej. Top 5 på Epix-avsnitt. Vi, vi har gjort 200 avsnitt. Jag har valt ut fem stycken som jag känner betyder kanske lite mer för, för mig. Eh, kan, kanske inte alltid liksom så här, att, åh, här här sa vi kloka saker utan mer avsnitt som liksom har på ett så personligt plan liksom eh, inte eleverat i fel jävla ord men alltså avsnitt jag, avsnitt jag är stolt över Saker jag har gjort. De är det klart. Som, eller saker som vi har gjort som jag har stolt ja. över. Eh, Okej, okay, på plats fem. Eh, avsnitt nummer var, eh, avsnitt 31 av Paripixlar E3 Oj. 2015. Oj. The E3 of Dreams, som man sa då. Vi fick utannonserande av The Last Guardian, Famito Elas, eh, fortfarande senaste spel. Chen eh, 3. Och Final Fantasy VII Remake. Det var liksom det E3 of Dreams. E3 är saknat. Så otroligt saknat. Um, så det, det kände jag att det avsnittet var liksom att vi... Det var liksom Vi satt ju innan och så här hade så här, uh, våra små teorier och tankar. Och så och om det här visas och det här visas. Och så här. Planeterna kommer stå rätt i linje. Och så fick man liksom... Ding! Last Guardian. Ding! Shenmue 3. Ding! Final Fantasy 7 Remake. E bästa E3-et all time. Bästa E3-en of all time. Mm. E time. Okej. Okay. Mm. Så det var plats nummer fem. Plats nummer fyra, avsnitt 74 av Paripixlar Metal Gear Solid. Jag är så glad över att jag fick dig att spela Metal Gear Solid. För att ja, du har nog kanske innan innan vi spelade det tillsammans så såg du det kanske som ett lite märkligt och generiskt Japanskt liksom actionspel med konstiga figurer och saker som händer som jag inte kan förklara. Men när du spelade Metagrossal, det första Metagrossal, så kände jag att så här, nu har hon fattat storheten i det här spelet, i den här spelserien. Det ska vara flummigt. För det är Metal Gear. Det ska vara flummigt. Och sen så också då intervjun som jag gjorde med Christopher Randolph i Otacon. Jag aldrig varit så nervös i hela mitt liv som när jag gjorde den här intervjun. Det var så himla härligt. Det var ett så bra avsnitt. Vi snackade Metal Gear i en timme och sen så liksom 20 minuters intervju med med, med med Christopher Randolph också. Det var så här komplett avsnitt. Vi liksom bakade ihop hela Metal Gear-kakan så perfekt i det avsnittet. Tycker jag. Mm. Plats nummer tre Avsnitt 181 Tio år med en par pixlar Ja oh. Det tyckte jag Ska jag på listan För att det, det är en sån här grej som det, Ja Vi har hållit på med den här skiten i tio år Och eh, jag älskar varje sekund Jag får sitta ner och göra det här eh, Och typ som ikväll när vi får interagera med eh, Lyssnarna också det är, bara, det är sinnessjukt Och att få göra det här med dig i tio år också, så himla roligt Och det är liksom en liten hyllning till hela liksom, hela, hela vårt imperium. imperium, det där lät stort. Men hela vår grej vi har byggt upp mm. med Discord och alla vänner vi har träffat längs vägen. Mm. Känner jag. Vad fint. Ja, men det, mm. det är lite så. Mm. Plats två. Mm. Mitt försök att bli seriös p 3 Journalist. Den svenska rösten i tecken två. Mm. avsnitt så är det avsnitt 156 när mina barndoms eh, jag, jag, jag tyckte att jag hörde en röst en svensk röst i intro till tecken 2. och sen så följde jag den röda tråden hela vägen in i mål och mm. fick kontakt med människan som faktiskt gjorde det det var mitt, mitt försök att göra en, en dokumentär eh, och jag, jag, jag känner det också att det är en det är, både en till 2, det är en hyllning till tecken två. Det är en hyllning till ett par pixlar. Det var liksom det här ska jag göra, kände jag bara. Och jag satt och pratade med den här kvinnan och bara så här: Nu har jag det här. Det här kommer bli en sån bra dokumentär. Och jag, jag känner det fortfarande. Jag är jättestolt över den. Jag fick till och med ett mejl från Petrispel där de var så här: Bra dokumentär. Mm. Bra jobbat. Och så tänkte jag så att Nu kommer jobbbjudandena för mig här nu på Sveriges Radio men det kommer aldrig inte ens. Ja är i alla fall. Det, det, nej, var, men du det är där... verkligen, alltså vi har alltid sagt så här, du, du är en grävande journalist på fritiden. Ja men lite så lite så. Ja. Lite så. Nej, men det var jätteimponerande ja. och den, det är ett otroligt bra avsnitt. Det är det. Det, det, det är väldigt spännande. Det är, det är ett bra gräv, liksom. Mm, verkligen. Men det är avsnittet som för mig har betytt allra mest. Inte för att ta credit från dig. <laughs> men nej, det du är får, faktiskt, Du får. Avsnitt 105. Syborg 009. Självklart. När jag Självklart. efter många års grävande lyckades hitta Timmerens mannen som dubbade Syborg 009. Ja. Eh, det, det var för mig så stort. och det att När jag hade spelat in det avsnittet då kände jag så här att nu är jag nöjd. Nu lägger jag ner ett par pixlar. För att jag är så färdig. Det var det här som liksom för mig typ var det initiella Slutmålet att, att, äh, att, att prata med Tim äh, och att få hans. Äh, att, att, att världen ska få veta vem den här mannen är. Nu vet hela världen, det står på Wikipedia vem den här mannen är. Och nu när man liksom söker på Cyberly svenska, svaret finns. Svaret finns. Jag hittade den där jäveln. Mm. Och jag tar, utan att låta liksom self-centered, men jag tar mycket cred för det. Ja, men du ska göra ja, det. var ju är det du som gjorde det. Jag, jag gjorde det hårda jobbet och ja. jag hittade den där jäveln. Det där avsnittet och hela jobbet som du la ner på det, det ska du vara jättestolt över. Verkligen, det där det. är jätteimponerande. Och jag skryter om det för folk jag känner. Men för apropå, att det är häftigt. apropos Sybona och ni, flippa. Ja, Hej Robin och Filippa. Tim Merens här. Era lyssnare känner mig nog mer som Cyborg 009-mannen. Ett stort grattis till 200 avsnitt av er podcast. Ha en fin sommar. Kopabunga! Yikes! <laughs> Wow! Bästa, bästa Tim Erens. Nej, vad coolt! Bästa Tim Erens. Uh, för, referensen är i slutet där. Han är ju den danska rösten till Raffael i Turtles. Den tecknade just gamla. Det, just det, Men vad fint. Tim Erens, everybody! Wow, Där har vi han. Kubabunga! Svarta Precis, spöken! spöken. Sannheten! Nej, vad säger ja, de? Sannheten! Nej, <laughs> äh, men jag, vi är vi, vi, vi kompisar. ja Tim idag. Ja, ja, såklart. Prata lite grann ibland problem. så jag han här ibland på en kaffe Nej. lite Nej, men det betyder jätte mycket för mig att, att lösa den gåtan och jag kände liksom så att jag är typ egentligen så här klar med poddande efter efter det mm. men sen så... nu hittar du nya saker så, att gräva i. Ja, jag, jag har nya grejer att gräva i. det har mm. jag eh, jag håller på med en grej nu som jag tror kommer ta flera år innan jag kommer i mål med men den som lever får du se den som lever får se ja mm. så att det, var, det var mina topp fem par pixlar avsnitt mm. eh, Eh, så att, eh, det, det är din tur att bränna av eh, Dina. Ja, alltså det här är ju jättesvårt. Jag, jag tänker att jag inleder alla listor med att det är svårt. Men det är verkligen det. Det är skitsvårt att liksom gräva i det förflutna och det har gått så många år nu också. Eh, vår kvalitet har ju gått liksom upp och ner och engagemanget har varit upp och ner. Men jag tycker att vi går stadigt uppåt <kör> ja, det ändå. Det, det gör vi faktiskt mm. överlag. Eh, men det finns några avsnitt som jag har valt för att Antingen för att de är minnesvärda av olika anledningar. De var roliga att spela in. Men också så här, vi, vi sa mycket bra saker och det var bra material. Liksom, ja, förstår precis. Du? Och ett av de avsnitten är faktiskt avsnitt 110, Open World. Okay. Det ja. tyckte jag var ett jätteroligt avsnitt för att jag, får ju, jag har ju mina open world spel som jag håller varmt om hjärtat och ja. här fick jag äntligen prata om dem. Annars vill du gärna tysta ner mig när jag pratar Skyrim, om Skyrim och, och Warcraft och allt sånt där Här fick jag bara, oh. Oh, jag kunde bara liksom mala på oh. i timmar och du fick bara sitta där och det kändes så härligt. <laughs> Förstår jag? jag fick bara ja, nörda ja. ut hur mycket jag ville. Så det var ju underbart. Liksom. Så det avsnittet world, älskar jag. Okay. Ja. Eh, sen faktiskt avsnitt 31 E3 2015. Mm. Också ett av mina favoritavsnitt. För att det, det kommer mm. alltid vara med oss. liksom. Jag tror det också. Jag tror det också. Och Självklart hela E3 det året. När vi satt där och fick de här ja. nyheterna. Vi hade en ettåring också vi hade en ettåring liksom och vi satt där och typ nästan grädd man, man, liksom, man var vaken 24/7 var det sett, här liksom ja. det var ja, man var liksom fattig på sömn och mm. men man var hög på koffein liksom och bara satt där och, jag kommer undan och koppade in för liksom, eto det var så här eh, det var Red typ, Bull, typ Red Bull eh, typ så här ersättning till barn eh, kakor godis, godis eh, kaffe druvsocker. Allt ja. sånt där skit jag och handlade en och riktigt stor vi var så hängivna e på den tiden. Vi satt liksom och skrev ner varenda titel. Jag du kvar... gjorde det, jag, jag gjorde, gjorde inte det. det. Alla liksom, så jag har kvar alla de där anteckningarna ja. från Och liksom vad jag tänkte. Ska vi auktionera ut ditt gamla par pixlar block Nej. på att tradera och skänka pengarna till Ett välgörenhet? Block. jag har många block. Men så vi, vi borde sälja dem och så skänker Nej. vi pengarna till det är välgörenhet. Ingen som vill ha det, fy. För... Jag tror fan det Nej, Nej det är bara en massa dravel i alla mina gamla poddanteckningar, liksom. 20 spänn Ja, 20 spänn ah, okay. ja Fortsätt <laughs> budgivningen i chatten. Nej. Det är ingen som vill ha det. Jag har ritat det. det är också fint. Eh, då ska vi se, vad har jag sagt? Open World E3. Ja, ja sen gillar ju jag faktiskt eh, SideQuest. Ja. För att jag är ju... Men det har ni fattat vid det här laget. Jag gillar lika mycket film mm. som jag mm. gillar tv-spel. Så att få sitta och snacka film är liksom... Det betyder jättemycket för mig och i avsnitt 149 så fick jag snacka om Diallo. Ja, just och det. Och det. det är ju så jätteobskyrt så det är säkert inte ens alla som har lyssnat på det avsnittet. Men det mm. är en av mina favoriter för att vi gick igenom och verkligen grottade ner oss i vad Diallo är. Och det är mm. så obskyrt och spännande och äh, fyrt, det, det är så bra. Jag, jag gillar sådana filmer ja. verkligen ett var... bra avsnitt. Ja, det var ett riktigt bra För avsnitt. För er som inte har sett filmer som till exempel Suspiria eller andra Jallo-filmer. Alltså, ta er tid. Ta er tid. Ja, gud ja. Och gud bet, ja. beta igenom några stycken. Precis. Sen... På andra plats blir det väl då mm, ja. så är det avsnitt 44 och det är musikspecial Commodore 64. Ah, favorit för många lyssnare också. Det var yes. så roligt och det var mm. så kul att liksom så här få med sig Andreas Valett som är liksom vår C64-expert lite ja, ja, ja, i ja. avsnittet och liksom ta del av hans önskemål och, liksom. mm, och han kunde mm. så mycket han kan så mycket om C64 och får läras, lära sig om den här legendariska konsolen. Liksom. <snick> ja, det var jättespeciellt och jag lyssnar jättemycket på den musiken fortfarande jag med. Jag med. för att det är så bra liksom mm. och ja, musikspecialer överlag är ju underbara såklart. Ja, absolut. Det, det, jag ska försöka få till fler Uh, faktiskt. Det är ju lite det, krångligt det lite eftersom krångligt. vi nu ligger på Spotify. Ja, det kan vara, det kan vara svårt med, precis, med att man lägger upp grejerna på Spotify och så blir de plockade. och så blir folk såhär, vad fan, var det avsnitt Exakt. 215, musikspecialer där och så är det borta. Ja, så, att, så det är av den anledningen det har inte lite varit så många, Lite så, lite så. Uh, men mitt favoritavsnitt, det är också ett sidequist faktiskt. Jaha. Jag kanske är lite tråkigt, men det, det är ju liksom så här i stundens hetta. ja. Och det är faktiskt avsnittet vi gjorde om Alien. Ja, men det är ett bra avsnitt. Det är det För verkligen. att, alltså jag läste en bok inför det avsnittet. Som liksom gick in i, vad heter han, Gigers konstiga ja. hjärna liksom. Och bara mm. gick igenom allt vad han tyckte om hans skapelser. Och mm. symboliken kring hans, eh, alla de här kostymerna och mm. liksom miljön och allting. Det tyckte ja. jag var jättespännande. Och det var kul att få prata om det. Mm. Det absolut, är det. Absolut. Så det är mina favoritavsnitt. Det är bra, bra val. Ja. Äh, bra val. Jag, jag gillar ju också alla avsnitt vi har gjort där vi har gjort lite teatraliskt. Oh. Äh, Castlevania. Castlevania. När vi sitter i vagnen. Äh, precis, Castlevania. Äh, men även avsnitt som äh, Project Zero. Äh, krigsfilmer när vi liksom typ skämtade om krig och sen så bara två dagar efter så blev det så covid. Ja, vi var så Ja, vi var verkligen sämst. Men hörru, vad vad var det du sa där innan? Du sa Castlevania eller hur? Du sa Castlevania eller hur? Ja. Ja. Jag tycker vi kan lyssna på en liten ljudhälsning också. Nej. Hi, this is Robbie Belgrade. A.K.A. Alucard. Oh. Congratulations to party pixlar on your 200th episode. That is epic. Keep on keeping on. Robert Belgrade. Oh, rösten cool. till Alucard i Castlevania Symphony of the Night. Oh, Nej. Eh, ja. Och Återigen, lyssnare. Alla som tittar, det blir sjukare. Det blir mycket, mycket, mycket, mycket sjukare än sådär. Um, I alla fall då. Um, Alucard säger hej och grattis till 200 avsnitt. Tack så mycket Alucard. Al Al nu sitter jag fortfarande hemma och tror att de här är ai genererade men jag kan garantera er 100 att ingenting av det vi kör ikväll uh, är ai genererat utan det här är människor som faktiskt har skickat in. Vilket jobb du har gjort! Vi får se. Vi får se vad som händer sen. Gud. Vi kör några ljudattingen till, eller vad säger du? Ja, det kör vi. Uh, jag tycker vi kör den här. Hej, hej på er, Filippa och Robin. Mina ståtliga svanar i ankdammen. På säga. Roger med pappa Nilsson här. Med en liten hälsning till er på ett eh, jubileum. Välförtjänt, måste jag säga. Eh, och det har varit en underbar resa att få följa med er på två på eh, Ja, nu är det till och med två minipixar som har tillkommit. Så... Eh, och det, det, det är ju härligt. Eh, helst vill jag ju aldrig tänka på vad alltid har tagit vägen för att jag får ju stenångest och det. Men eh, idag ska jag göra ett undantag för att stanna upp ett tag och fundera så har ni ju faktiskt funnit med, funnits med mig ända sedan, ända sedan jag var en rätt vilsen person som eh, under tid och år lyckades eh, finna mig själv och bli den person som jag trivs med att vara idag. Eh, och det har ju podcast alltid varit en stor del eh, av mitt liv eh, och... Jag vill tro att det har också fått mig att tro och gett mig själv, vilket då har gett mig självförtroende att våga testa idéer som jag säkert hade jag säkert hade förkastat dem annars. Och därför har ju ni två varit en stor inspirationskälla måste jag säga. Eh, jag minns fortfarande när jag läste i ett första inlägg om podden på loading. Eh, ni vill ha feedback eh, och som en ren händelse så har jag faktiskt sparat mitt svar till Nej! Eh, inget mästerverk, men eh, det var något i alla fall. Jag ska se om jag hittar det här. Ni. Vad spännande. Eh, ni frågade om eh, feedback jag gav er. Eh, detta var då alltså den 30 mars 2013, 1708. Sinnesjukt. Sinnesjukt. Jag 34 år tydligen. Ingen ångest är inte eh, ja. Ja, nu Så här skrev jag. Lyssnat en kvart ungefär. Och det låter väldigt trevligt än så länge. Det är värt en lyssning enbart för att jag älskar namnet på podcasten. Och sen ett hjärta. Och det var bara efter en kvarte Men det var i alla fall någon form av feedback Så hoppas ni tog åt det av Och sen efter det så har det bara Fortsatt Och jag minns att jag blev otroligt glad att höra ett två Men jag blev också ganska avundsjuk För som jag redan var En van poddlyssnare så hade jag Dröm av att vi har en egen podcast som spel Och sådär Men sen när jag hörde ett två och lyssnade Och på ett härligt, fin, härligt fina sätt Som ni pratade med varandra Och så så var det så givet att den var skapade Både för varandra och för Bådradio eh, Och då blir den där avundsjukan istället En rejäl inspiration Så det vill jag gärna tacka er för eh, Vad ska jag med säga jag, eh, Även fast vi inte eh, träffat så många gånger så, eh, så tänker jag kalla er för mina vänner Jag jag har under alla dessa år fått följa er liksom från ett relativt ungt och spelintresserat par till att växa upp och bli jättefina föräldrar med genuint, roligt, och kärleksfullt och framförallt inkluderande sätt att underhålla. Så att, att kalla er för Sverige som är kärleksfulla podcast är definitivt ingen underdrift utan det är ett epitet som ni verkligen förtjänar. Så... Inte för att bli så långrandig, men jag skulle vilja tacka er bara för att jag har fått följa med på er resa både i verkliga livet och i podcasten och tack för alla underhållande poddar och intressanta poddar och alla gäster ni har haft och ni får verkligen till det ni är så härliga att lyssna på och ni kommer alltid vara två av mina favoritpersoner att, att lyssna på både när livet är lite tufft och när det är alldeles, alldeles underbart så stort grattis till 200 avsnitt ni och... Tack som fan för att ni är just ni Tack så jättemycket Roger. Man blir nästan alltså, tårögd Vad är, fint där är insane. Det där är insane alltså. Wow Vad ah, Hur ska man kunna leva upp till det där men Jag blir så paff att folk lyssnar på oss liksom. <laughs> <laughs> Typ ibland när man bara Vi sitter ju bara och snackar skit liksom. men... Nej men Åh, Har donerat 60 kronor tack. Tack, så tack så jättemycket Tack så jättemycket Ralle verkligen. Och vi ska verkligen, göra ett, ett Peaks. Nej, ja, nu ska vi. Ska vi måste vi. göra det nu. Och spela och sånt, Peter och Lisa är och här sånt. också. Peter Hallå! Lisa är här. Hej och välkomna. Då, då, då kan vi passa på att göra så här när vi ändå, när vi ändå har Peter här. Grattis par i pixlar, Robin och Filippa. Det här är familjen i norr. Peter här på spel och sånt. Jag fick en déjà när jag spelade in det här. Och minns att jag Borka skickade ju några liknande röstmeddelande för inte allt för länge sedan. Då var det 10 år, vill jag minnas, ni, ni firade. Och nu är det 200 avsnitt. Så alltså, ni är ju ett bra klippska. Ni hittar ju på någonting att partaja över hela tiden. Snart så är det något jubileum för tusen harklingar av Filippa. Vi ser ju fram emot i jubileumet också. 10 000. Men stort grattis och fortsätt att göra det ni gör för ni gör det helt perfekt. Det finns ingenting att förbättra. Jag fortsätter att rekommendera er både till våra kunder men också till vanliga mugglare som bara helt enkelt är intresserade av kvalitetspodd men kanske inte kan något om tv-spel. För när man är så bra som ni är och kompletterar varandra så bra som ni gör. Så är det bra underhållningsvärde, vare sig man är nörd eller inte. Eh, men stort grattis på ett jubileumsdag och eh, hoppas vi ses snart. Eh, ha en jättefin och trevlig sommar. Ha det bra. Hej. Åh, tack Peter. Tack så mycket Peter. Vi kan ju spoila och säga att eh, pixlar avsnitt 201 är en jättelång intervju med Peter. Jajamän. Han var ju här med eh, spel och sånt eh, lastbilen oh. och backade in här rätt in i studion. Och sen så körde du... vi ett jättelångt här härligt snabbt. Ja, oh, vad trevligt att käka middag och sådär. Det var så sjukt att se den stora bilen <laughs> på liksom, våra hemma händer. hos oss. Va? Det här händer inte. Och Peter är bussig i den här intervjun. Han oh. bjuder på härliga skop. Never jag med... heard before. Ja, jag kommer nog behöva censurera lite saker, tror jag. Tror jag, i alla fall. Det får vi se. Vi, vi, vi, vi får se vad som ja. händer. Men, så att det är avsikt 201 av par epixlar. Det är Peter ifrån Spel och sånt. Han berättar om Spel och sånts begynnelse fram till det imperie. Där kan man säga imperie. Där kan man snacka som imperie. Som det är idag. Och det är en jätterolig och spännande historia som involverar... Så mycket liksom, tid, energi, uppoffring, allting. Och det, det kommer bli jätte jättekul för er lyssnare. Och vi, vi, har, vi har väldigt roligt i studion. Det är ett bussigt avsnitt. Väldigt bussigt. Väldigt, väldigt bussigt och ja. mysigt. Vi sitter och myser ja. ihop. Så det kommer ni gilla. Ni kommer det älska vi. det avsnittet. Det vi. Ja. Vi, alltså vi, nu har vi så många ljudhälsningar att vi måste beta av dem här. Okay? Så att nu kommer nästa av den är ifrån Emily. Hej Robin och Filippa och alla parpixlar-lyssnare. Det här är Emily Redfield. Min katt Hans-Olox kommer säkerligen göra ett gästspel eller två. Hej. Stort grattis till 200 avsnitt! Så himla häftigt, så bra jobbat. Ni är fantastiska. Och jag vill helt klart att ni kör i alla fall minst 200 avsnitt till. <laughs> Stort grattis som sagt till denna otroliga prestation. Och tack för att jag har delat med er av under åren. Ta hand om er. Kram, kram. Tack så Åh, mycket fin. Emily. Tack så mycket. Emily Redfield. Tack så jättemycket. Du var fin. Pappa skämt i chatten. Nu ska vi se. Vart då? Jag ser inte. Jo, här! Morgan Molin, pappa skämt igen. Varför gör kungen... Jag har inte Varför härvan. gör kungen det mesta i hemmet? Det är Silvia Sylvia lat. Som är lat. Nej! <laughs> Tidus är här ikväll! Tidus! Det där var ett bra skämt. <laughs> Okej, okay, nu kommer jag fråga här. Hur många i chatten gillar trallpunk? Jag var så laska i 14 för någon dag sen. Robert. Typ är ett av de bästa koncernen jag har varit på i mitt liv. Ska vi lyssna på lite trallpunkt tillsammans? Eller vad säger ni? Ja, bra. Det, det är många här. Okej, okay, nu kör vi. Vad har du gjort? Hallå, Det här är Micke från trallpunktbandet Björnarna. Hoppas ni har det bra. Först och främst vill jag tacka för att ni har spelat vår musik i podden och att ni har sagt så fina saker av vår musik. Och för det andra, stort grattis till er som har lyckats roa i hamn 200 avsnitt. Inte illa pinkat. Om vi ses någon gång så får vi prata lite 8 bitar Zelda. Det spelet kunde jag utan till när jag var 8 år gammal och lyckades faktiskt ta mig igenom hela spelet i vuxen ålder för ett par år sedan. Vilket är helt sjukt. Har det gått? så hörs vi. Hej! Det roliga är att två, två, efter att det här spelades in så jag träffade ju Micke på Laskar 14-koncern på Gröna Lund. Så vi stod och snackade jättemycket om uh, allt möjligt. Ja, jag, Björnana, såg det. Jag, jag vet vad nästa singel heter. Nej, Säger inte, får inte Nej det får du inte säga. Uh, men så snackade vi snackade mycket om underskattad uh, svensk musik. Då pratade jag om Pierre Isaksson som är Sveriges oh. mest underskattade musiker. Se den dokumentären alla på SVT Play. Pierre Isaacson. Pierre Isaksson. Ja. Man, var Mannen som gjorde: Då går jag ner i min källare. Om man vill och, grina lite. Han är ju en karaktär som var otroligt mörk. Gud ja. Mycket, ja. mycket mörker. Men vilken häftig hälsting. Björnarna. Man måste ja. promota Björnarna så ja. mycket det bara går. Det är, det är ett ju... av det bästa vi har nu inom punkt. Laska i 14 och Björnarna är ju liksom det finaste vi har i det här avlånga landet. Som är de husskurda hemma hos oss? Ja. ja, without a doubt så ja. är de ju 100% eh, husgudar hos oss. Du och vår son var ju på laska i foton häromdagen. På Gröna Lundia. Precis. Det var, det var rivigt. Och det, var det är bra. Man, alltså, vi har ju hört talas om hundtricket, men barntricket det funkar, funkar hela också. Det är bra att ha ett litet barn med sig, för de tar sig, de är små så de tar sig emellan. Liksom. Så han fixade ju, han ja. tog sig ju fram till bandet. Ja, han gick fram till eh, Pierre, som då är bassist och sångare i Laska 14. Eh, mm. Och eh, sa så här att jag, jag ska bli gitarrist. Och, och, jag, har och, och, jag har ett band. Och så där. Då, då, då böjer han sig till, till vår son och säger han så här, skit i det. Bli mäklare istället. Det är mycket, mycket bättre. <laughs> <laughs> jag tyckte det var roligt. Så jag stod och pratade med, med, med Pierre, men också med Micke från Björnarna väldigt länge. Eh, Drömgäst också. Oh ja. Drömgäst också. Där kanske eh, vi pratar ja. lite trallpunkt, lite sälda och mm. lite sånt där. Det hade varit askult hade varit as coolt mm. faktiskt. I... Vi kanske måste ta tag i Zelda där. Ja, Zelda två säger ju länk mm. att vi ska spela men, mm. okay, men Zelda sälda med Micke och sen Zelda två med länk det hade mm. kanske varit en det kanske var en det hade varit en bra combo. Ja, men jag tror det. Vi, vi fortsätter med lite hallig eller här, vad säger mm. du? Jag tycker ja, vi, vi kör. Alltså... jag tycker vi kör um, har du vi... håller i rodrätt här. Ja, vi kör den här. Hej på er Robin och Filippa Peter här. Och med mig så har jag Sebbe vi är ifrån från podcasten Sofhjältarna. Ja! Som ni känner till och ja vi har ju träffat några gånger. Du får säga hej förresten Sebbe. Hej på er och grattis till 200 avsnitt. Tack. Ja för du sitter ju här också. Ja, 200 avsnitt är jättebra. Vi har hunnit komma över 300 dock. Det, det har vi. Och sen ja, det har vi ju en jättebra. liten annan syster, eller extra podd också som vi gör som heter Sofieltena Flickchart. Det. det är väl mellan filmer. Och det tänkte vi att ni också skulle få göra med lite speltema då. Så då skulle jag först vilja fråga er, vilken film skulle ni välja mellan Super Mario Bros-filmen från 2023, den animerade... Mot då Sonic the Hedgehog från 2020. Ja, okay. Vilken är bäst där tycker ni? Hmm. Ja. Och sen har jag då också på speltemat givetvis och då kör jag Motor Combat från 1995 mot Street Fighter från oh, 1994. Den är svår. Oh, den är svår. Mm. Det har jag. Och erbjuda så får ni välja vilket ni tycker är bäst och ni gör ett jättebra jobb så ta och fortsätt med det här så hörs vi i framtiden. Hej då! Tack så wow, mycket Tack häftigt. så mycket. Vad roligt! Det var kul när vi såg senast. Jag minns när vi stod och gjorde en intervju. Vi ja, blev intervjuade. Det var, det var i Malmö någonstans, va? Ja, ja det precis, stämmer. Ja. Det var jättetrevligt. Eh, Okej, okay. Super Mario vs. Sonic-filmen. Ja, det är Den givet. Det är jättesvårt. Ja, men det är givet. Eller är det det? Oh. Jag ja, får existens ja, i av det här. Ja, jag får det också för att Christian Hedlund som gör rösten till Sonic mm. älskar ju Sonic. Mm. Han är ju den svenska Sonic. Mm. Och jag har mycket respekt för Christian. Men filmmässigt, han, om man ska se liksom till filmerna i sin helhet så... Mario är ju en bättre film. Det är det ju. Mario är en bättre film än Sonic-filmen men Kristians kärlek för Sonic läcker igenom dubben att han älskar varenda sekund han får vara Sonic och det tycker jag också är värt en stor applåd men filmmässigt i sin helhet så är ju Super Mario Bros. en bättre film så är det ju är det klart? ja jag är färdig jag är färdig jag väljer faktiskt också Super Mario-filmen. Alltså, hans dubbning är ju perfekt och ja. uh, han är Sonic, så är det bara. Punkt. Ja. Uh, men jag tycker att det är svårt att förklara den känslan man hade när man satt där i biografen omgiven av andra mammor och pappor och sen bara barn. Ja. I slutet av Super Mario-filmen när Liksom, eftertexterna rullar och barnen ställer sig upp och oh, applåderar. Alltså, jag blev... Religiös upplevelse. Ja, men alltså, Religiös du och jag tittade på det här, ja. du var tårögd. Men jag att ja. jag och Robin är ju riktiga lipsilla. Liksom. Vi griner åt allting och ja. du får gås ut av allting. Liksom. <laughs> ja, men det är nog fel på din hud eller någonting. Men det var, det var en sån konstig känsla liksom, att sitta där. Man, det är så mycket referenser, det är bara en nostalgitripp. Det ja. blev en overload ja. Ja, ja, ja, av ja, absolut. nostalgi. Absolut. Att man var helt så här mm. mållös efteråt. Jag blev på riktigt tårögd av den filmen. Man kan ju inte sitta och grina till liksom, en barnfilm med en massa barn runt om en. Liksom. Nej, men jag Nej, säger men jag, Super Mario. Ja, men, ja jag tycker jag mm. faktiskt också Super Mario. Mm. Så är det. Även om Christian Helen gör ett fantastiskt, fantastiskt jobb som Sonic. Så, så Mario-filmen är en bättre film. Ja, så är det bara... jag tycker det. Men sen har vi ju en annan jättesvår ja, fråga. Mortal jättesvår. Kombat eller Street Fighter. Alltså, så här är mm. det. Jag, jag spelade inte mycket... Uh, fighting-spel när jag var liten. Vi hade inte så många. Vi hade de här tecken på PlayStation 1-demo och ja. Det var typ det vi hade. Bra musik i liksom. de de dem. dem vi ja. ja, de göra mus musikspecial demo-skiver. Demo ja, det var ju coolt. Och de här ljuden när de byter. Ja, fy vad coolt. Ja. Eh, Street Fighter är ju liksom eh, legendariskt. Liksom. Ja. Skitbra. Men alltså, jag kanske säger Mortal Kombat, för jag jag diggar Mortal Kombat-världen mer. Okej, okay, nu ska jag säga en kontroversiell sak. Jag kommer inte bli förvånad. Och, och, och det här är en <laughs> sak som eh, jag har ju läst på om båda de här filmerna. Hur de skapades, hur de kom till. Men det till. är inte filmer nu. Jo, Mortal Kombat vs Street Fighter. Nej, det var spel. filmerna. Mortal Kombat vs Street Fighter. Nej, det var jo, spel. nej, det var spel. Det var filmerna. Mortal nej. Kom, jo. Okej, okay, men Ja men då svarar vi på båda. Okay, okay. Spelen Street Fighter <laughs> helt klart. Du väldigt Street, eh, ja, Street Fighter, Fighter på spel. Ja, absolut, okay. absolut. Filmerna mm. Mortal Kombat vs Street Fighter. Mm. Raul Julia, mm. eh, ja, <laughs> <var filmen>, <laughs> Julia som spelar Bison i Det var filmerna precis. Raul Julia som spelar Bison. han fick manuset skicka till sig. Mm. Han hade ingen aning om vad Street Fighter var för någonting. Hans sista film. Vi kommer till det. Och han blev samtidigt Diagnostiserad med väldigt allvarlig cancer mm. Och han sa till sina barn så här, jag har fått ett filmmanus Ska jag göra den här filmen Och så var det då Street Fighter Och barnen bara sa ja, det är baserat på Spelet Street Fighter Du ska spela Bees Han är sista bossen Och han bara, okej okay, för att göra mina barn lyckliga Så kan jag väl ta den här rollen Gud vad fint. Och det var hans sista filmroll ja. Raul Julia, en legendarisk skådespelare som avslutade sin hela långa karriär med att spela M-Bison i Street Fighter. Bara det gör att Street Fighter är en bättre film. Och Sen har vi Van Dam och vi har Kylie Minogue och vi har liksom lite andra b skådespelare Fuck it. Men Street Fighter är en... Mortal Kombat är mer imponerande visuellt. Absolut. Christopher Lambert från Highlander, etc. etc. Robin Shoes men jag försökte få... Få Intervju med hundra år, men som aldrig svarat på mina mail. Um, Luke Kang, alltså. Um, Street Fighter är en uh, bättre, coolare film, uh, enligt mig. Och det är mycket på grund av Julia's fantastiska insats som uh, M. M, M Bison, faktiskt. Mm. Verkligen. Så att jag, jag, säger, jag säger Street Fighter. Nu, ju du, nu kommer ju du liksom. Nu utmålar ju du mig som en villen här bara för att jag inte väljer sjuka Raul Julia. Men jag säger faktiskt Mortal Kombat. Jag tycker att det är en bättre film. Mm. Jag älskar den första Mortal Kombat-filmen. Ja, den är bra. Jag den älskar bra. allt med den. Det bästa med den är musiken. Alltså main theme till Mortal Kombat är så Te jäkla hård! tekno Jag kan typ börja dansa åt det, det är så bra! Om jag gick in på en typ nattklubb jag gör inte sånt längre, jag är för gammal men om jag gick in där och så bara någon som sätter på Mortal Kombat jag hade bara... Man vaknar, man vaknar. Den är så jäkla hård! Alltså, Fy, förlåt, jag, jag, jag ska lugna mig men den är så bra! Alltså, jag älskar allt med den filmen, den är så 80-tals mysig! Ja, Fast nog från 94. Ja. Eh, Mortal Kombat, eh, 95 tror jag. 94, alltså, 95, så, ja. ja men den känns så krispig ja. liksom och det är så här, praktiska effekter ja. och det är, ja. aj, jag älskar allt med den filmen. Vi såg den ganska nyligen och då bara ja. Men gud den här är ju jättebra. Ja. den är så bra ja, som jag och ja. remaken eller den senaste Mortal Kombat filmen så oh, släpptes ja, ja, ja, Den är ja. jättebra. Gud, vilken bra film. Den är faktiskt jättebra. Ja, I den gamla så. filmen Robin Shoe som spelar Luke Kang. Jag har försökt få honom på podden. Kanske hundra gånger. Men han svarar aldrig på mina mejl. Så jag Nej. vet inte vad jag ska göra längre. Han har en jättebig hemsida. Om man söker på hans namn så kommer man in på en hemsida som är gjord 1995. Och den har inte ändrats. Är det så här att det står hans namn i någon så här färg ja, som och byter? Och så väljer du så här element. Wind, det är så här kontakt. Uh, water Nej. det är så här filmography Nej. och så väljer uh, googla på Robin Shoes. Kan någon Shoe. bara ko hjälpa honom att göra en hemsida? Kolla, kolla in Robin Shoes uh, officiella hemsida för den är, den är magisk. Det är en sån jävla flashback tillbaka till 1995. Gud vad kul. Ja. Jag tycker det är fint ändå. Jättefint. Det finns inte kvar sånt liksom. Jag, Gud, mår, jag mår bra av att surfa in där ibland. Ja, jag kan tänka mig det. The guilty pleasure kolla gamla hemsidor. Oh. Okej, okay. ska vi köra en till hälsning eller? Ja. Jag är redo. Tjena! Erik Pocket Gamerboy här. 200 avsnitt. Bra jobbat Robin och Filippa. Och stort grattis till alla oss i Retrospels Sverige som får njuta av era härliga, informativa, tokiga och alldeles underbara avsnitt. Det sätter verkligen guldkant på min tillvaro. Och jag är säker på att många fler delar denna njutning med mig. Med eller utan flamingo i trädgården. Ni var en viktig del till att jag återupptog mitt spelande och samlande 2018. Med topplister, musikspecialer och sidequests slog ni an på alla mina gamla gamingsträngar och spel kändes kul igen. Fint. Tack än en gång för det ni gör. Det betyder mycket för mig. Och jag hoppas ni fortsätter med minst 200 avsnitt till. Ni är guld. Puss och hej! Tack så jättemycket! Fin. Det är alltid kul att få höra liksom. Ja, bra. Wow och klapp. Det blir ju alltid kul att få höra att man kan inspirera andra att ta upp eller fortsätta sitt spelsamlande och sitt spelande. Tycker jag. Det tycker jag absolut, absolut. Vi, uh, vi fortsätter med ljudhälsningar. Vi, vi har så många kvar, vi har så himla många kvar. Mm. Ska vi ta en... Uh... Nej, vi tar, vi, tar, vi, tar den här. vi tar den här. Det som en gång i tiden började som en podd, där första samtalsämnet var Shadowgate, fyller nu alltså 200 avsnitt. Jag säger grattis Robin och Filippa till 200 avsnitt. Och Höjer mitt glas och tackar för att jag fått vara med på hela vägen dit. Och se fram emot avsnitt. Tack så mycket Åh, Jim! Tack så mycket! Jim, tack så jättemycket! Ja, Sådana här skiljningar jag gillar. Jag, det är, jag hamnar i bra stämning här. Ja, bra stämning. det är bra stämning. Ska vi köra en till? Ska vi åka utomlands? Ja. Ska, ska vi åka utomlands? Ja, men... Vi behöver inte åka så långt. Vi kan åka lite utomlands. Nu får jag gå ut här. Okej, lite utomlands. Tjena Paripixler, här är en liten hilsen från ett stort fan i Norge Ni 199 första episoden är fantastiska och jag ser fram emot de nästa 200 Det har haft en fantastisk utveckling från episoden 1 till nu Keep it going Mina favoritepisoder är C64 musikspecialerna. De är helt fantastiska Ett stort grattis från mig Tack så mycket, oh, Espen! det roliga är? Att jag Tack så mycket. Jag förstår norska bättre än vad jag förstår skånska. Nej. <laughs> jo, men det är sant. Det är men sant. Tror du inte att han pratade lite extra tydligt för vår skull nu då? Jävligt oklart. Det, är, alltså, det finns ju olika norska, såklart. Ja, det är klart. Det finns ju någon ja. där hör jag hör ingenting. Danska ska vi, okay. Danska nu, ska vi nu, inte prata om. Nu när vi ändå är på safari... Ja. Ska vi åka någon annanstans då? Ja. Okej, nu åker vi vidare. Åker vi? vi åker på safari. Fiskfågel eller mitt emellan? Känner Robin och Filippa. Det kommer lite i sista minuten det här nu. Men... Aha, avsnitt 200. Jag ska hoppas på 200 tel åtminstone. Yes, ska vi så bra. Oss, hej! Tack så mycket Mattias! <laughs> Vi får inte säga att han bor i Malax men det är Han ju, kanske bor i Malax han, han bor ju nära i Malax Clinton. Jag har ingen aning <skratt> <skratt> Taiwanese, <och> japanese. <skratt> <skratt> vad sjukt, och vi fick våra barn göra det där också Han bor inte i Malax, men han bor bredvid Malax Ja, såklart Ay, Vad fint det är <skratt> Rökt, rökt fiskorulltårta <skratt> Ja, jag har ju en helt vanlig datafirma. Var ja, du köpte täpple och du är flicka. Ja. Jag orkar inte. orkar inte med Malax. Jag älskar Malax. Jag älskar Malax. Ja, älskar vi måste, Malax måste åka till Malax någon dag. Vi måste åka till Malax för göra ett avsnitt. Vi, vi, vi åker till Malax och spelar ett avsnitt om vad som helst och så, ja. Ja, det, det är inspelat i Malax Det kan bli det här nya, plötsligt i Vinslö, Plötsligt i Malax Så vi åker dit för att göra ett avsnitt Och så blir det att vi gör ett avsnitt om något helt annat ja, men, Kanske om barngolf eller jag någonting menade, Jag menar det, hade varit sjukt jävla roligt Gud vad det var kul, var det måste roligt. vi göra Barnen kommer älskare oh, vänta, det ringer, vänta, det ringer Det ringer, det ringer, det ringer, det ringer. Uh, Vart är telefonen? Vart är telefonen? Vänta vänta, jag svara, vänta, vänta, jag ska bara svara här. Vänta. Så. Hej. Hallå? Uh, hello Who is this? I... Uh, this is Angela calling from Silent Hill. Uh, I'm sorry. But I'm just calling to congratulate you. 200 episodes. Great work. Hello everyone, my name is Donna Burke and I'm the voice actor for Angela in Silent Hill 2, I'm Claudia in Silent Hill 3 and I've done lots of other games. I'm going to be back on this show really soon and talk to Robin about Silent Hill and lots of other cool stuff too, so stay tuned. Va? Ja, du är en kompis till mig. Näe! Du är en kompis. Men du är... Du är en kompis, vadå? Angela Jag Burke. Jag känner inte dig. Angela Burke, du är en kompis till mig. Vem är du? Det är en kompis till mig. Vad sjukt! Lyckades du med det? Angela Burke är född i Australien. Röstskådespelerska som då gör uh, the original voice till uh, karakter, uh, um, Silent till 2. Uh, och även då Silent Till 3. Oh. Uh, och uh, vi har snackat lite och hon ska dyka upp i podden framöver. Och hon... För som Milla hon sjunger även soundtracket till Metal Solid 5. Solid var Alltså coolt. Allt sånt där. Så att vi, vi har snackat lite och uh, hon ska dyka upp i podden framöver. Nej, att, vad uh, häftigt! Hon ringde från uh, Silent till här, Angela. Ja, var fint. Från Hoppas att mår bra. Vi har snackat lite så att hon dyker upp i podden uh, lite längre fram Men, uh, vad kul. i banan. Då. Men uh, hon var snäll nog att uh, skicka in den här fina lilla ljudhälsningen. Då. Men vad fint. Ja. Tack. Calling from Silent Hill. Ah, ja. Wow. Så att jag ska försöka lära mig att förstå australiensiska ah, ju... framöver här. Det är lättare än så Men, Filippa. Ah. trodde du att det där var det sjukaste? Nej, det där var inte det sjukaste. Det blir lite sjukare. Ah, men... Ännu längre fram blir det ännu sjukare. Jag lovar. Det här, är, jag det här är, är det? ingenting jämfört med det som kommer. Det blir mycket, mycket sjukare. Det blir mycket, mycket sjukare än så här. Det blir mycket sjukare än så här. Jaha. Ja, ja. Du galen, som Robbie. sagt, den fantastiska Donna Burke Jag ska ringa henne i. Hon bor i Tokyo numera Och hon ska dyka upp i podden Framöver Så jag ska snacka med henne om, om Angela I Silent Hill Vi ska mm. prata om En massa massa grejer som hon har gjort För vi ska göra ett avsnitt om Silent Hill två. Ja, det ska vi göra. Precis. Om inte det var det självklart. Var, det var liksom det var liksom grejen att vi ska vi ska prata om Silent Hill framöver. Gud, det säger vi, jag framöver. Vi ska liksom ladda upp inför Silent Hill 2 remaken här oh. ordentligt med att prata med lite voice actors ifrån det första spelet då eller originalserien 1 2 3 4 liksom. Mm. vi börjar med Donna Burke. Hon är fantastisk, jättehärlig tjej. Gud vad häftigt. Och jag är så dålig på att hänga med i chatten och jag har inte glasögon Nej, på inte mig. Nej, men... jag inte heller. Jag läser Spelkväll inte. med Robin och Jakob. De säger hej igen. Grattis till Milstolpen. Hoppas ni har haft en <laughs> grym kväll. Ja. ja, tack för meddelandet hörrni. Tidigare, ja, jättefint. Tidigare. Gud vad fint. Äh, jag läser, jag läser, jag, nu fick jag gåshud, skriver Martin. Ja, ja men det är kul. Det är, bra, det är bra. Vilken merit. Det är ingen fara. Det är... Vi... Ja, Donna, Emily säger att du har tagit i från tårna. Ja Nej. verkligen. Det... Emily, Emily, håll kvar. Jag lovar, det blir sjukare. Det blir sjukare än så här. Robin sitter och gör hemligheter på kvällarna och det har lönat sig. Jag sitter uppe sena nätter och ja. pratat i telefon och pratat i över Skype och Zoom och allt möjligt. Eh, vi tar en till hästning med en gång. Oh. Tjena, Dexter här. Jag vill hälsa ett stort tack till er Robin och Filippa ert engagemang och slit inte bara bakom micken utan även utanför. Den glädjen är spridet till oss alla inom olika spelcommunityn i Sverige litet som stort. Så grattis till nummer 200 och vi hoppas på 200 till. All kärlek till er och ta hand om er. Åh vad fin! Där har vi ju en filur Dexter eh, Speedrunner har varit med på Awesome Games Done Quick en massa, massa Mega gånger. Mega kändis. Kommer också till Paripixlars studio för att spela in ett avsnitt. Vi ska prata om speedrunning längre fram. Det hoppas jag att ni ser fram emot. Yes. Jag vet så lite om speedrunning. Ja, nej sånt där kan inte jag heller. Det, ska bli det kan jag inte. Men alltså Dexter är kille. Tack så jättemycket. Ja. ja. ja. Och Dexter har ju hängt på konserter två gånger tror jag. Baby Metal och Behemoth. Ja, ja och, Arch och Arch Enemy var ju ja, ja jätterolig kille. Ja. Nej, ja, men alltså han har ju haft världsrekord i typ Batman och grejer så ja, det, är det här så det här måste äh, vi prata heftigt. om. Ja. Sitta i i livestream inför typ så här pers och spela liksom ett spel. Jag har varit så jävla nervös. Ja men alltså ja, nervös mage. Behöver gå bajsöva femtoner. Ja, typ, liksom. Jag hade typ. inte grejat det. Men det, det ska vi snacka om eh, längre fram då då. Det, ja. det kommer. Han kommer till studion. <här> ska, vi, ska, vi, ska vi fortsätta? Jag har så många hälsningar kvar. Ja, du får dra i trådarna. Du har koll på dina heistgrejer. Apropå gäster. Ja, men alla. Det här var mange då. Och, och Thomas Gustafsson från Guldbranna. Ja, men känner Thomas. Ja, men, hej. Ja, men, vi vill ju såklart också skicka in en liten hälsning till er. Ja, Par i pixlar. Klart vi får göra. Och, alltså 200 avsnitt, det är ju helt sjukt. Otroligt, verkligen. Det är inte många som får leva i 200 år, jag på säger. Men det är inte många som får, får uppleva 200 avsnitt av en podd. Nej. Det, och det ska man ju ha all jävla cred för att man eh, håller uppe så länge. Nej, ja, det, ja. Att, att det bara liksom man hittar nya saker att prata om. En annan hade ju <laughs> kanske liksom efter 20 avsnitt så. oh nej, men nu, nu har jag pratat om allt jag kan. Ja, men det är ju som. De är ju människor som lever riktiga liv. De har liksom jobb, barn och podd som de har ändå hållit igång i över tio år nu, Thomas. Bra poäng, bra poäng. Vi saknar allt av det där. <laughs> inga jobb... liv, inga barn, <laughs> inga jobb... Ah, okay, jobb har vi ju faktiskt. Ännu är det jobbigt att spela in det. Nej, så det ska de ha all kväll för, Robin och Filippa verkligen. Ja, de är mycket duktiga. Eller Robin Uffenicklas, han är alltid väldigt noggrann med att säga. Asså? Ja, okay. han har alltid varit i pix, gamla pixelklub. Han var ju tidigt i poddens liv så var ju han en av de tronaste lyssnarna som skrev in regelbundet. Och Filippa skrev också in något sopärligt brev till typ fina från förra segment vi hade på den tiden. Mm -hmm. Sen jag vet inte om du vet det, Thomas, men det är ju faktiskt så att Robin har ju påstått i alla fall att det är tack vare, gamla Pixelklubber som, som gör att. De eller han fick idén att skapa sin podcast. Vilket i min värld låter helt sjukt. Med tanke på Nej. att paripixlar alltid från start har varit bättre producerat. Bättre kvalitet, bättre mick framför allt. Och överlag ja, men hö högre kvalitet på det. liksom. Och att, Jag kan inte då... annat än att hålla med. <laughs> eller hur? <laughs> <laughs> att de då säger att om ja, det är tack vare Pixelklubben som deras podcast... Podcast finns det är, ja, men det, är, det är ett bra betyg åt båda podcaster skulle jag vilja säga i så fall. Det var väldigt snabbt att sagt av det, Thomas. Jag är diplomatisk. Så att det känns så lite grann för min del så känns, känner man ju så lite, om det nu stämmer det påståendet, så känner man ju så lite grann som en stolt pappa nu som har en son mm. eller dotter som då är en eh, par i pixlar yeah. som då liksom har vuxit upp till 200. Mm. Mm. Och liksom inte bara. Och, och vad säger man, överträffat sin egen förälder liksom mm. Jo men, eh, vad är man säger, L lärlingen har nu blivit mästaren I am, nej nej <laughs> <laughs> Så skål Tommy fan, och vi syns i augusti och kanske i avsnitt 500 kanske bjuder in mig och Thomas Gustafsson ifrån Godbranna Yeah Alltså återigen, grattis ifrån oss Ja, stort grattis par pixlar, Robin och Filippa Tack så jättemycket ja, vad grabbar, vad Gud, härligt det är! Skål på er också, det skål! Är. Jag är så tårögd. Men det stämmer faktiskt, jag minns när Robin sa så här att han ville starta en podcast. Ja, 200 en spel För han sa att han hade börjat lyssna på den här pod podcasten, du bara måste lyssna på dem. Och så gjorde jag det liksom, det här vill jag göra också. Och jag tänkte, ja, ja det kanske du kan liksom, vem skulle du göra det med Ja jag tänkte min bror, mm. ja och så höll du på där och du filade på en massa idéer och du pratade med din bror också. Mm. Men eh, så kom du till mig en dag och så sa du, ja ah, men jag har tänkt på det här det är klart att jag ska göra det med dig. Mm. Va? Med ja. mig? Ja. Och så spelar vi in det där hemska första Ja, det där hemska första avsnittet. <laughs> Usch. Ja, oh, nej, vad fint. Jag, jag blir Tack lite röd så här. Ja. <clears throat> hade det inte varit för Pixieklubben 64 så hade inte det här funnits. Det, det står fast vid. Mm det var den podden som 100 inspirerade mig till att göra det som vi gör idag eh, mange och då Sebbe eh, jag var så bara fan det här det här vill jag också göra mm. och sen så här är vi idag 200 avsnitt senare ja. liksom mange och David Almroth mm. kommer hit Mm. till studion eh, snart och då ska vi snacka lite mer. Mange är, som jag om, jag om jag minns det här rätt den enda gästen som är som har varit med två gånger ja. i podden. Alltså ja. som har suttit i studion två gånger. Eh, så att det blir... Eh, Var det avsnitt två? Två av yes, ja. yes där. Där vi då, träffade honom ja. eh, vid Kulturhuset. I stod där ja. Ja, och spelade precis. in och snackade om eh, yes. filmer gjorda på tv-spel. Ja. Det var jätteroligt Det var sinnessjukt Det ja. var sinnessjukt, verkligen mm. Nej, men så de, de, de kommer ju komma tillbaka Han, han Mange oh. Precis, Han Mange Michelangelo i chatten, hej tack, tack, eh, tack för det, det oh, fina meddelandet. Jättefint <håll> eh, oh. Så varmt Jag har några sjuka kvar här men vi, vi, tar, eh, vi tar den här killen Hallå Pori Pixlar, det här är Martin Lindell. Jag skulle bara vilja gratulera på ännu en milstolpe. Det är ju en väldigt imponerande siffra i dessa tider när podcast kommer och går så består Pori Pixlar, vilket är väldigt trevligt. Det är alltid kul att lyssna på er. Det låter lite som att man... Ja, men man sitter hemma i soffan och, och har en, ett samtal med en gammal vän om högt och lågt. Allt är mysigt, alltid väldigt trevligt. Jag hoppas på nästa hundra avsnitt nu så att det blir en ny hälsning när det är dags för avsnitt 300. Ha det fint, hej! Åh, vad fint! Tack, Tack så, så jätte mycket, Martin Lindell! Fantastisk människa! Ja, och... verkligen. Alltid lika trevlig och den, glad. Den där människan, när vi snackar liksom Nintendo... Sverige ja. 80-90-tal Han kan allt Det, är det finns ingen helt otroligt. som slår hans helt kunskap Helt otroligt nej. Nej. Så häftigt tack så wow. Du får läsa i chatten Jag försöker hänga med i chatten Men det dyker upp grejer här Så du får du får liksom läsa Då måste jag närma mig Stort grattis till en mycket fin mistolpe. Stort tack för fin underhållning Dela med er av nej. All kärlek och framgång till er båda Med vänliga hälsningar Emil Spela oss och ner 1499 Va? Min Gud Nej Hallå. Nej, nej. Jo, så, vi gör så här. Nu stänger de, de, vi ner det. får en sån här. Wow. Spela och sånt! Wow, det är synd här. Sen kronor, tack så jättemycket, wow, vad verkligen. Fint. Peter och Lisa, tack så hemskt oh. mycket. Verkligen, verkligen, verkligen. Verkligen. Wow. Vansinnigt. Oh. Vansinnigt, vansinnigt, vansinnigt. Vad är det vi håller på med? Vi sitter här och i vårt andra Svättiga. vardagsrum som är svettigt och sitter och bara smaka skit. Vad är det som händer, Hallå? Ja, det här Nej, är jättesjukt. Det, ja. Vad kul det här är. Ja, verkligen, det är så roligt att få umgås med alla er och få lyssna på era mm, fina hälsningar. Det, är det betyder klokt. massor, verkligen. Det är inte klokt. Det här är inte, klokt. Det, här det är är inte, inte kokt. klokt. det är inte kokt. <skratt> nu har vi massa hälsningar kvar, fortfarande. Det kommer bara, bara trilla in hälsningar. Vi har ju Patreons också och ett fördomsnamn som vi ska ja! göra en fördomsfil av. Ska vi göra det nu eller med, med en gång, eller? Ska vi, ja. ska vi ta, okay. Du får, du får vi, välja. Vi har fyra nya Patreons. Åh, yeah. oh, vad kul! Välkomna! Så vi säger tack och välkomna till Neptun, André, Daniel och Elin. Åh, oh, vad roligt! Vi får en där. Tack så mycket! Vad roligt! Välkomna! Och ah. eh, i förra avsnitt så tackade vi ju Morgan. Som blev en patron. Hej Morgan. Hej. Eh, Morgan ville bli fördomsprofilerad av sitt namn. Vad jo! har vi på Morgan? Åh ja. oh, vad kul. Och det här är live nu också. Ja, oh, tänk, på ja. ja, tänk, tänk på vad du säger. Tänk på vad du säger. Jag vet. De, det här är de delarna som oftast klipps bort mest ur par pixlar. Det är det, de här segmenten. Det är när ja. jag fördomsprofilerar folk. Det är det som Robin klipper bort. Ja, ja, men, ja exakt. Okay. exakt. Yes. Man, man tänker ju liksom så här... Eh, man tänker oavkortat Morgan och Ola Koller, men jag, uh, Ola Conny. men Morgan, jag tänker att vi måste ja. dra oss bort från det vi måste dra oss bort från det Morgan Alling ja, men jag tänker så här, Morgan han är, en, wow. han är ju en uh, riktig uh, svensson kille mm. det måste man vara mm. om man heter Morgan man kan inte vara it-kille uh, man kan inte vara en singel it-kille och heta Morgan det går Nej. inte så Morgan, han är absolut en eh, arbetsledare och han spelar golf eller paddel. Han måste vara det. Han är absolut 110% lite lätt rödhårig. Ja! Det är alla Morgan. Ja, är han. Alla Morgan är ja. lite liksom är lätt, alltså, lätt, lätt rödhårig. Är han gift med Pia? N eller kan, kan Camilla? Kan Ka Camilla är mycket bra. Morgan Men, ja. och Camilla. Ja, precis. Det är jättebra. Har de tre barn kanske? Kanske det. Slusk donerar 100 Nej, kronor. Tack så tack jättemycket. Så mycket. Tack så mycket slusk. Det var länge ja. sedan vi såg dig. Vi, jo, hoppas, vi, vet vi vet hoppas vi springer jag. på dig snart igen slusk. Ja, Och det måste vi göra. Tack så jättemycket för din fina donation. Verkligen, verkligen, verkligen, verkligen. Morgan har ett lazy spa. Det är viktigt. ja Jag känner det. Jag tänkte säga Morgan. Nej. Morgan. Mol Morgan äh, han köpte det på Rea. Det var ja. viktigt att det liksom, han gillar att kolla utbudet. Ja. Han har en iPhone där han kollar utbudet på Lazy Spa. Ja. Liksom. Han bor i ett fint villaområde. Han tjänar bra, tror jag. Ja, det gör ja. ja. jag. är jag helt säker på. Jag tänker så här, att han har en bra inkomst. Han har mycket dyra märkeskläder och sådär. Men han har också en källare med pingisbord där han gillar att gå ner med sina kompisar. He ja, och han, vet vad jag tror? Med träpaneler. Morgan har byggt en liten scen i källaren åt sig själv. Där han gillar att sitta. Eller sjunga karaoke. Kan ja, han göra han det? Han sitter ofta på scenen själv. Gör han? Morgan. Ja, han gör ja. det. Han sitter där. Ja. Och så sjunger han låtar. Eh, vad, vad gillar han? Han gillar Björn Afselius. 100% Björn Afselius. Ja. Kan han i sin ungdom ha varit lite så här ung vänster? Så här, Mikael Wie. Tusen procent. Tusen procent. Det ja. ska han göra. Liksom. Träpaneler. Ja. Och, och, och då menar vi det här, den här ljusa träpanelen ja. inte liksom mörk, det ljus träpanel ja. eh, mycket, mycket så här, borden och så sådär, inoljat ja, och så ja, så ja. Där glans, glänsande och så, liksom. så tik, möbler. och när ja, Camilla ja. och barnen har gått och lagt sig mm. så går han ner och så sitter han där och så tar han en whisky ja. och lyssnar på Mikael Vie och, och, och tar liten, fram liten... sin gamla palestinasjal och Drar, Nej, det gör han inte. Drar en Nej. liten, ja. liten... Nej, Nej, det är ju det är live nu. Du får inte säga <laughs> Just det. <laughs> tänker jag säger. Men han drar ah. en... Han, ja, en liten, liten i alla ah. fall gör han. Ja, ah, det äh, kanske han gör. Och, och sen då... Men han har inte en sån här mega rulle på, ett, på en ställning. Det har han inte. Nej, men det är, han, det är klass 100 procent att han kallades för mogge i skolan. Ja. Och har vi nått tillfälle i sitt liv att mycket tennis? Ja, jag tänker det också. Mycket tennis, Lite välbärgad, ja. tror du det? Ja, det tror jag. Ja, jag tror det. Bra sparkonto i diverse och olika han, aktier. Och han gillar att snacka aktier. Han precis. älskar aktier, det är men det han... som betyder mest för och honom. Och jag kan tänka mig att han har grannar som de bjuder in, fast mm. de känner inte varandra egentligen. Nej. De bara försöker bräcka varandra. Då ska Mugge snacka och aktier. Mugge ska snacka med Peter som bor i villan bredvid och då ska mm. de prata såhär, är det bra med bilen eller? Ja. En sån konversation. Ja, men jag har ju lagt äh, 5000 i Avanza va? Fan. Ja. Det där är, det är, det är småpengar. Nej, men jag måste, måste ha koll på börsen va? Det är grus Ja. Men, det men har han tillbaka. dialekt? <laughs> han kör grovs nu och bakar själv. Ja, det gör han. Nej, jag är Tror osäker. Jag, general... att han är liksom lite fin, så jag tänker att han är en generalkille. Ja. Tror du inte det? Kanske. Nox, kanske. Tror du? Han dricker prips. Prips ja. ja. Eller bajersk Och prips. de åker till en sommarstuga mm. ute i skärgården. Ja. Ja. ja. Men för att summera. Och Camilla dricker rosé. Ja. Gift med Camilla. Ja. Hur många barn? Två. Och sen Två. går jag ner i sin träpanelade källare ibland. drar på Björn Avsel... Äh, Björn Avselius eller Björn Avselius Mikael Vier. Och Mikael Vier. Mm. spelar ingen roll. I källaren står en träningscykel. Och drar en liten, liten... Nej. Jo, det tror jag. Det tror jag. Det Kanske. tror jag han gör. Det Kanske. tror jag han gör. Men oavsett, I vi älskar ja, dig Morgan. Tuff, okay. tuff barndom. <laughs> Nej, äh, tuff barndom tror jag han hade också. Nej, tror du det? Mycket, mycket, um, vad fan heter det? Uh, skrubbsår av grus på knäna. Ja. Jobb, det är så alltså, slitigt, mycket, uh, jag vet inte. Men, ja, det, det, det, Men en, det, en riktig familjefar, ja. knegare liksom. Moggisen. Ja. Han har arbetat sig upp, det är viktigt Ja, han har ja precis, han ja. har arbetat sig ja. upp Länge Han har en varselpappa ja. alltså han, han har vuxit upp med en kommunalare till pappa Som ja. kom hem med grova och svarta händer Ja, precis, ja. precis. Ja. Det, var, det var Morgan i alla fall Hoppas ni eh, känner ja. att Ni eh, representerade kul. Morgan På ett bra sätt <skratt> i alla fall. Morgan är här i chatten oh. Hade vi nått rätt Hade vi nått rätt Jag ber om ursäkt <skratt> Och du piper. Ja, vi no Men jag har fan på kolen. Cool Morgan ja. hade vi något jävla rätt i det vi sa. Det skulle bli kul att se om vi har liksom, något rätt. Hundra procent att han satsat aktier i något jävla så här, tennis -skomärke eller tennisskomärke. Det måste man göra. Han har garanterat satsat pengar i tennis skor Eller någonting med tennis. Morgan, äh, namnet Morgan och ordet tennis är liksom interconnected på något sätt. Nej, det är inte morgon från. Nej, kan är är det morgon från spel spela sånt? Okej. Vi det måste men alltså det, det är en fördomsprofil baserad på ditt namn. Det måste ju vara <skratt> <skratt> <skratt> oh, vad roligt. Ja, oh, Jag hoppas du är nöjd ändå ja. Morgan. Ni försökte på <skratt> bästa. Um... ja, som länk sa, tror jag det var. Men det måste ju vara alltså man måste ju vara... illustrera våra profileringar. Det hade varit jag jättekul. Kunde under uppväxten. Tennis har jag testat en gång. Oh. Men du borde du, göra det igen, ja, du har du, en talang för, du, för du det. Du borde göra det igen, precis. Du borde spela mer tennis och färga håret rött. Ja, det tycker ja. jag. Tack så mycket till Morgan. Kan man inte be AI skapa profiler? Det kan man säkert göra. Eller hur? Kan man Från dem, göra. om vi tar nyckelord liksom. Ja. Det hade varit jättekul. Ja. Ska vi köra lite mer hälsningar innan vi kör lite pappaskämt? Filippa, återigen, jag sväxer till dig. Det här med hälsningar, mm. det blir sjukare. Oh. Jag blir så orolig när du säger så. Hej Robin och oh. Filippa, det här är Manuel från Pens of Gaming och Gaminglistan. Mm. Jag vill bara säga stort grattis till avsnitt 200 och ett stort tack till er från oss lyssnare för att ni har gjort det här så länge och gett oss en massa fina timmar. Och jag vill också berätta om första gången jag faktiskt träffade er. Jag vet inte om ni minns detta, men det var 2017 skulle jag gissa på en... Retrospelsfestival festival nere i Malmö. Yep. Eh, och jag var superstarstruck på eh, Starstruck. Så det vill jag bara berätta. Jag tyckte det var skitkul att få träffa er. Eh, men hoppas att ni fortsätter i 200 år till. Eh, vi ses och hörs. Ha det gott, Hej! Tack så mycket. Du var fin! Ja. Tack så mycket. Pants off gaming Ja, jag älskar det namnet. Nu kommer en gammal bekant här som vi ska lyssna på. Uh, den här korn. Tjena på er Det är Mats Elikivabo här. Står oh. här ute i Kivabo, Och Fingrar lite på min äh, fiskespelsamling här. <laughs> Tänker på äh, ja, alla trevliga program jag gjort i våren 200 stycken och det är helt jävla galet ju. det äh, är ju faktiskt en väldigt stor inspiration till mig och Kaskai det måste spelas att vi börjar göra podd för 10 år sedan som det faktiskt säger år och vi har väl släppt kanske ja 10 avsnitt kanske något det hållet. Nu <laughs> <laughs> får vi se om det blir någon jubileumsspecial eller så får vi väl eh, nöja oss med än 200 avsnittsspecial här nu då. Men eh, jag hoppas 200 avsnitt till vill jag gärna höra. Så att eh, det är bara kör köra på. Ha det hej. Kebaben, oh, du, du, du har en speciell plats i mitt hjärta, Ja, oh, verkligen. Och när det kommer till fiskespel så är det dig Vansinnigt. vi frågar. Såklart. Den så tiden kanske fin. kommer. Vi måste ju recensera ett fiskespel. Okej, okay, vi säger så här då. Kebabbo, Mats, om du tittar. Vilket fiskespel ska vi recensera? Det vore så kul om du valde ut ett spel, som ett fiskespel som vi skulle recensera. Avsnitt 200... 11 av eh, på artiklar ett fiskespel Sega Bass Fishing. Se okay, ja, vi vi har fiskespöt så att det uh, det de vill bara köra antar jag då. Det blir väl det antar jag. Mm. Det står vänta, det står precis här, vänta. Jag har det här. <laughs> Sega Bass Fishing med fiskespöt, Nu åker vi nu åker vi det bästa RPG som någonsin har gjorts. 10 av tio Sega 10 spel. Bass fishing tio av tio spel. Game of the year. Gotu. Ja. Absolut. Jo, men absolut. Det gör vi. vi. Vi gör det bara. Det är klart. Vi kör segerbassfishing. Ja. Ja, jag tyckte det var så här svårt att få upp den där gösen när man spelar på bana 5. Yes. Tokyo Stream. Det var svårt vi, att få upp en gös Vi ska där. snacka liksom miljöer, presentation, <laughs> grafik, ljud gameplay, kontroller handling det blir det största segmentet ja det blir det, svåraste, det, blir svåraste. Ja, det blir jättebra nu, jag ser en kille i chatten här som har skickat in en ljudhälsning ja. den ska vi lyssna på nu hej på er, fina ni tack för senast, hoppas vi ses snart igen ni är precis sysliga, trevliga och goa på riktigt som ni låter när ni sitter i kök och spelar in era avsnitt Uh, jättestort tack för att ni gör den här podcasten Den, den gör på riktigt Livet är roligare att leva uh, Det är inte bara underhållning Utan det är även fint sällskap På, på promenader, tågresor, bussresor Sena kvällar när man inte kan sova det, Ja, ni finns där liksom Och ni är ju så naturliga och äkta Så att det känns ju verkligen som att man sitter och umgås Med ett par kompisar när man lyssnar på er så ni kallar er för Sveriges mest kärleksfulla podcast, men jag tror ni kanske är till och med världens mest. Så jättestort tack för att ni är ni och ni gör det ni gör. Fortsätt gärna med det. Hoppas ni har jättetevligt ikväll och firar 200 avsnitt och varit sådär lagomt salongsberusad. Det är säkert jag när jag sitter och lyssnar på det här live, om det var så det blev. Och då i så fall hör jag ju mig själv prata just nu, så så hej till mig själv där i framtiden. Hoppas du har det fint. Ja, vi säger väl så. Stort tack. Ni är bäst. Martin Barbi Sveriges härligaste Åh, dialekt. Gud, gud ja. vilken här dialekt. Vilken härlig människa du är, Martin. Det var så trevligt att hänga med dig där i, i spel och sånt. och Vi stod där i kö i typ ja. 40 minuter tillsammans och hade jättekul. Ja. Och bara snacka om de värsta sakerna. Du är en underbar människa. Ja. Och sen när vi gick och käka lunch ihop och allting. Det kändes så naturligt. Mm. Som mm. att vi, man har mm. känt. Och jag känner så med så många som vi har träffat av alla, er i alla. plutonen. Liksom. Det, det är så naturligt när vi väl träffas. Det är som att man har känt varandra hela livet. Liksom. Jag, jag, jag känner det generellt med folk i chatten. De här namnen. Man har ju träffat de flesta av dem. Mm. Och det är liksom. Det, det är så sjukt att man. man vi gå på mässor och träffa folk. Köpa lite retrospel. Och sen så... Lärde man känna människor via det, den här podden. Då. Och sen när man träffas så känns det som att liksom det har gått två dagar som man träffade sist. Fast det mm. kanske gått typ så här, fyra år. Mm. Och det är så härligt. För det är ett sådant varmt community. Och det är därför jag känner också att den här podden måste leva vidare. För att det är så mycket härliga människor... Som finns i den här kretsen. Och eh, jag vet inte. Det, det, det är bara... Ja, men det är verkligen man, man, man, så. man blir jävligt varm. Man blir jävligt varm bara. Det, det, det, är... det är genuint. Det är verkligen, verkligen. genuint. enda gång man träffas. Man, det känns som att ingen tid har gått förlorad. Fast man har gått igenom så mycket kanske bra saker. Dåliga saker. Vad som helst. Sjukdomar, skilsmässor. Ja. Skitsamma. När man träffas så känns det som att ingenting har hänt, allting är bara bra. Liksom. Men det är ju också någonting väldigt unikt. Det, det är väldigt svårt att förklara för folk som inte har det här. Alltså gemene man som du träffar, dina jobbakompisar mm. eller folk i affären, mm. de, de har inte det här som vi har. De har inte en, en podd eller en discord där man mm. liksom snackar med människor, man man kanske aldrig har träffat den här människan förut men mm. lik förbannat så är man bäst i liksom. Ja, och sen ja, så träffas man kanske någon gång var femte år mm. och det liksom är liksom en kram och så kan man snacka kapp liksom i åren och det är någonting unikt och jag är så otroligt glad och stolt över att få vara en del av det här med ja. er. Mm. Verkligen. Det är ett sånt litet community i Sverige. Och det eh... är det och des desto starkare. Ja, verkligen. Ja. Verkligen så. Verkligen så. Mm. Otroligt. Jag ska nästa... gå... Vänta, Jaha, ska vi lyssna på någon, en blooper i så länge medan du fortsätter? Du, du går och kissar. Okej. Okay. Kissa. Jag ska på hemstanna. Det låter säkert <laughs> Vi kör lite Filippa-paus här medan hon är <laughs> iväg. I move away from the mic to breathe and the birth. <laughs> Rebirth? <laughs> Rebirth. Rebirth. <laughs> <What? laughs> Hörde <descubler> du min magman? Som <laughs> ja. var den första Att etablera karaktären Dracula Och som knöt an Till den verkliga personen Vla <firefight8> persodden. Glad Person Du sa personen Jag måste ju glad däppers, där, Översätta mina egna ja, antyckningar ja, ja, Jag gör också så här vi ska prata om 2008 års film av Thomas Alfred Stånd... Alfred Stone. <laughs> Fuck. Jag, brukar inte, jag brukar inte säga fel på namn, men det är ju bra. Alfred mm. Älskar verkligen början på filmen? Vi har såklart valt att prata om Interview with... <laughs> Michael Jordan. En två timmars lång dokumentär. <laughs> det är the space jam, det finns för riktigt. A <laughs> move away from the mix to breathe in and the birth. <laughs> rebirth. <laughs> rebirth. <laughs> Fan det kommer inte gå då. Burp. Ja burp, <laughs> ja förstår. Birth give birth. <laughs> Okej. <Okay. Ja. hör> Så är det otroligt smidigt och roligt jämfört med andra titlar i serien. Mm. Det enda jag skulle vilja säga är att typ är Kanye. Njäbla hundar ute. Jag har såklart äckligt. Holy sh*t. Vad är det för är en tant som står och skriker på ja. dem Vi har ju en skård utanför där vi bor Och de brukar vara där till två, tre på natten och med, bara, med sina Volvo-bilar också hänga! Med Volvo-bilar bara, har inte ni jobb att gå upp till? Ja, Vad är det för fel? <laughs> ja, skitsamma Ja, förlåt, du får ta om lite <laughs> Vi pratar kontroller mm. eh, Varmt välkomna Stokorn i vår Nej, inte, jag sa någonting konstigt här va? Segal Det var lite skoenska Skoenska Ja. Yeah. <laughs> Du förstår vad jag menar. Jag I många det det här, open ja. world spel som det här mm, är sunlåda ja, ja. till exempel så är det Precis. ju så att det, det finns oftast en gond gond gond Jag måste titta <här> vi, vi pausar lite där. Vi, vi kommer köra klart resten sen. Vi har, vi, har några, några vi har några hälsningar kvar. Jag tänkte köra den, den här härliga snubben. Tjenare Robin och Filippa, det här är Palten och jag vill såklart önska er ett stort grattis på ert 200 avsnitt, det är ju helt crazy! Eh, jag hade en liten fråga till er, om ni skulle cykla Sverige runt med valfri tv-spelskaraktär eh, och det ska regna, det ska vara motvind och det ska vara allmänt sett dåligt humör, vem tror ni att ni skulle genomföra resan med? Och innan vi lämnar varandra så blir det såklart skål. Ha det bäst. Oj, den där var svår. Jag vet. <hör> Jaha. Sonic. För att det går snabbare. För att det går snabbare. Ja. Gotta go ja, fast. Ja, men vad fan. Det, det, det Är det, det för lätt? Det, det är någon man hade velat kanske. Man hade velat ha någon att sitta ner med när det pissregnar och man vill prata om livet. Ja, Sen, men, man, men jag och, vet. Oj, nu börjar det regna. Då sätter vi oss under det här parasollet här eller, eller det här liksom skyddet här och så. Jag vet, ja. antingen Nathan Drake eller, vad heter han? Nu jag knäpper huvudet ja, Vad heter kanske. gamlingen? Nolan Du menar min kompis Nolan? Ja, men vad heter jag... hans gamling kompis? Har träffat ja. Du menar Sally Sally ja, Jag kanske. tänkte Sam ja. eller Gully <laughs> Aha. Ja, nej Han är ju trevlig, tänker jag alltså. Bra jävla fråga, Peter mm. Uh, nej men ja, alltså. Man måste ju få ut någonting av dem De ska vara roliga eller snabba Ja, du menar att du vill utnyttja liksom. Ja, det är klart okay, Du vill utnyttja, Jag måste utnyttja. Ja. Man vill ju inte ha en troakmåns Nej, det är klart att man liksom. inte vill ha det uh, Om vi sätter olika scenarion då. Vi sätter Male Shepard från Mass Effect We need to finish the mission, we need to keep on going det hade varit ja, liksom, kanske uh. men han måste ju stanna och prata med alla och oh, inleda relationer med folk. Ja, okay, okay. det är okej. det är lite bökigt ja, kanske. Ja, det blir uh, Cloud Strife hade inte varit jätterolig för Nej, han är ju så not interested, uh. och så, uh. och så uh. vill, han, vill cykla vidare liksom. Det är det jag säger så antingen Sonic kan uh. ju ge givna valet liksom så här, men också uh. någon kul figur. Nej, aldrig <laughs> i livet. Det var någon som skrev i chatten, det var därför. Fy, Fy har ju bara sparkat oh, in huvud på Nej. Bra så, får, fråga, man alltså. bra så får man inte säga. Det är en bra fråga, nej man får inte säga så. Uh, Okej, okay, men då, den här är svår alltså. Den, här, den är jättesvår. Ja, men jag säger Sonic. Du säger Sonic. Ja, det är får det snabbt liksom. det går jättebra. Uh. Ska man ta en Silent Hero? Som inte pratar utan bara tuggar. Krono eller Link eller... Nej men fy vad hemskt. Som bara tuggar på liksom. Men du, nej i sådana där situationer när någon är för tyst. Mm. Då är jag så överbjudsig istället. Nej, okay, och då har okay, jag gått okay. och berättat alla mina hemligheter. Så får jag ångest över det sen. Får jag säga Tifa? Bara för att jag skulle vilja cykla bakom henne. Jag hade... <laughs> vet du, jag stöttade helt och fullt Robin. Om jag får cykla bakom. Tifa. Så tifa. Det hade jag också valt. <laughs> Helt rimligt, ja, rimligt tycker jag. Rimligt. Det är rimligt. Nu kommer nästa hälsning. Tjena, Neptun här. Jag sitter i bilen på vägen för jobbet så jag tänkte jag får ju fan passa på att skicka in en hälsning nu. Bå, nej men jag tycker ni är för jävla bra. Riktigt god podd. Fortsätt med den. Lyssna många timmar nu i sommar, gå tillbaka till katalogen, eh, när man har varit ute och grejat och snär. Riktigt trevligt. Eh, Patreonen är eh, hur bra som helst. Robins spelmysterier och eh, ja, sagan om födafängsel och allt det där. Fortsätt med det och ja, ja det var gött. säger vi. hej Tack så jättemycket, Åh, tack verkligen. Ja, vad fint. patreon.com snedsiffra i pixlar. Där finns det Robins spelmysterier, som är en minidokumentär serie om diverse olika mysterier från spelens värld. Kan man låsa upp Luigi i Mario 64? Kan man återuppliva Aerith? Vad är det hemliga meddelandet i Super Metroid? Man vet aldrig. Tack så mycket till Neptune. Okej, nu har vi hållit på med det här i. Vi Förlåt. har ett roligt eh, från morgon. Ja, pappa skämt. Vi har, vi har pappa skämt, han bara säger Vad kan man kalla en rolig historia i fängelse? Ett internskämt. Inte ett intern skämt. <laughs> Okej, okay, nu Nu har vi hållit på med ja, det här bra. i tre timmar och 20 minuter. Va? Jag ska, Filippa, det finns två ljudhälsningar kvar. Om de kommer att blow you away. Okej? Okay? Oh, blow, jo på riktigt, blow you away. Jag är inte redo. På riktigt, men vi ska köpa pappa skämt först. Så att jag, jag drar ett pappa skämt ur turtles äh, kapsen här. Sen är det dags för de två sista ljudhastningarna Och de, de kommer att kasta dig av stolen, som man säger. Nu drar jag pappa skämt här åt dig. Okay? Är du med? I alla, alla i chatten med. Är du med på pappa skämt nu? Det blir, nu blir det dålig humor. Vad kallar man ett gäng med kortväxta dvärgkockar? Jag bara får bara dumma tankar i huvudet, jag, jag vet inte elit Ja. Ja. bra. Nästa pappa skämt. Hur väcker man Lady Gaga när hon sover? Nej. Poke her face. Nej. Yes, let's Nä. go. <laughs> <hållanden> Vad gjorde den blinda mannen som gick in i en bar? Han gick in i en stol, Nej. ett bord och Nej. en servitör. Nej. Jag bara okay. kastar pappaskämten här. Ja. Hur undviker man soppatorsk? Nej. Man häller fiskbuljong i tanken. Nej. Och... Skriver de här själv eller? Sluta. Vad dricker man om man festar på ett ishotell? Festis. Festis. Festis. Festis. Festis. Festis. Nej, den var dålig. Okej. Okay. är då. Okej. Okay. <laughs> okay. okay, vi har fyra pappa kvar. Jag får att köra en hälsning nu. Fyra pappa och sen den sista hälsningen. Okej. Okay? Okej. Okay. Okay. In ingen toapaus. Är alla beredda nu? För att så här är det. Oh, vi har pratat God. så mycket om spel. I den här podden. Det är en spelpodd. Men det är också en filmpodd. Där vi pratar om film för vuxna. Film för barn. Och allt annat däremellan. Det finns en, en grej. En film. Som du gillar väldigt, väldigt mycket. Så jag tänker, Filippa. Att vi gör. Så här. Jag är inte redo. Hej, nu undrar du vem jag är. Men jag är faktiskt prinsessan Bell. Lilla stad, den är lugn och filsam. Varje dag är som den igår. Fast egentligen heter jag Sofia och gör rösten till Bell. Och Jag vet ju att du tycker så himla mycket om den här tecknade filmen. och Jag blir så glad att höra detta. För den har betytt mycket för mig också. Jag vill egentligen bara gratulera till 200 avsnittet utav er podd. Så himla fint. Hoppas att ni får en toppendag och att, ja, att ni får njuta av sommaren också lite. Det gör jag. Ha det bra. Hej då! Hej då! Tack så mycket Sofia Kjellgren, The Voice of Belle i oh! Skönheten och Odjuret. Alltså det är helt otroligt, jag, jag älskar Skönheten och Odjuret, ja, jag det var vet min det. bästa, det är den bästa Disney-filmen. Jag satt och, alltså den VHS-omslaget som vi hade när jag var liten, jag satt och tuggade på det, jag vet inte varför. Men den, den är liksom, den ligger så djupt i mitt hjärta, det är jag vet det. den bästa filmen. Jag vet det. Och jag, jag grinar åt den filmen För den är så fin Men det är en ljudhälsning kvar Jag, men, jag klarar inte hur det här toppar jag, Hur toppar jag det där? Oh. Hur toppar jag Sofia Källgren A.K.A. Bell ifrån skönheten och Odjuret? Men vi kör jag ett sjämt först oh. Vi har en hälsning kvar En hälsning kvar Och det, här är, det, det är för Filippa som jag gjort det här Hur ser jag ut Genom fönstret. Ja, du tog den! Du tog den! Första gången du tar ett pappaskämt. Du tog den där. Jag tog den! Du är med du, du tog den. Bra! Bra jobbat! Första gången under poddens 200-avsnitt som du tar det. Bra! Jag måste ju också överraska. Sannolikt. Varför ligger det aldrig snö i Glasgow? Nej, den tar jag inte. 600 000 skottar. Yes, Nej. baby! <laughs> du är knäpp. 600 000 skottar. Oh. Varför är bönder ofta spelmissbrukare? Jag vet inte. De kör på åker. Nej. Yes! <laughs> yes! Men Yes! Vi skrattar för fan! Nu säger Lenk, och det här är fint. Han vill riktat stort tack och kärlek till alla som skickat in sina hälsningar. Ja, och för, Gud. för allt Robin har ordnat med gästerna. Så var fint, Robin. Det är en gäst kvar. Men du, inte det. Är, du är så fin, Robin. Nej, men jag försöker. Jo, visst är han fin. <laughs> han är, är den bästa. bästa. Han sitter uppe på kvällarna och... Nätterna. Och nätterna och fixar och har sig. Och skapar sådana fina, fina saker. Det är en... Till mig, till alla... Återigen, det är en hälsning kvar. Ja, men du är det vara? fin. Vad kan det vara? Jag vet inte. <laughs> okay. när, man, när en japan säger god morgon. N när säger <laughs> <laughs> när säger en japan god morgon. När han lärt sig svenska. Jag skrattar då för fan. <laughs> <laughs> Jag skrattar. <laughs> Okej, okay. sista pappaskämtet förr i kväll. I, i tartelskepsen. Nu åker den på. Nu får den vara där. Varför sänker man ofta värmen i rättssalen? Jag vet inte. För att det var för varmt överlag. Nej. Nej. Nej. <skratt> Nej. Nej. Nej. <skratt> har ni sett den här eller? Den är Vintage 92 med sånt här äh, nackskydd. Äh, och så har vi alla törtlarna på... Den här, ja, den alltså är folk går ju runt med sånt välanvänd, nu väl använd yes. den här kommer du på att trädera 4000 spänn första budet nej sluta <laughs> okay. men folk ser ju ut så där nu filippa ja. vi är började, började den här podden som en spelpodd ja. vi har, vi har pratat så mycket om spel ja. om film ja. om musik och vi har lärt känna så mycket härliga människor ja. vi har liksom fått dyka djupt ner i nostalgin. Okej. Okay. Det finns en person som du älskar mer än någon annan person. Är det hunden i Skyrim? <laughs> det är tyvärr inte Barbas. Det finns en person, Filippa, <laughs> som gjorde livet surt för dig som barn. Men som... Uh, han ville ändå komma in och säga hej, okej? Okay? Du vill att alla ställer sig Va? upp och sjunger med. Nej. No one gets like Magic like Gaston 10.4 Gaston När jag var en pojke åt jag två dosin ägg Varje morgon det gjorde mig stark Men numera äter jag fem sin ägg Och ser ut som en och det gör jag bara för er och ert jubileum, Filippa. Grattis på 200-föreställningsdagen. Hälsningar från Gaston och ifrån Hans. Ha det gott. Hej då! Ja, oh, vad du är roligt! Gaston is Gaston. in the house, baby! Nej, Gaston vad du är Gaston is in the fucking house! Det var roligt! Gaston! Åh, oh, vad the kul! The mother FN. Gaston! Tack ja. vad fint! Men jag har med... Jag har pratat med Sofia som spelar Bell och jag har pratat med Hans som spelar Gaston och han skickade med en jättefin ljudhälsning eller en videohälsning, Du Vi får se videon sen också, eh, när han står ute på sina ägor och sjunger inför eh, öppna fält och ni, alltså jag värsta det, det är en jättefin video eh, till dig från Gaston i alla fall Det är ju en hart kärlek va? Ja men jag säger det För vi har pratat om det i podden förut Att Gaston är den enda i skönheten och Som har rätt hela vägen Robin igenom Robin hävdar ju att han har rätt Och det är bara för att göra mig han arg rätt. Han har Det rätt. finns ju inga bilder Det finns inga bilder oh. Du borde Aj. hålla på med något annat än att läsa böcker <laughs> Kanske bli en bra hemmafru Till exempel Det är det, Gaston, För att han är en sån jävla douchebag ja, men, uh, Han men, gör men, ju uh, rollen perfekt Hans Hans, Hans Hans är en gammal person mm. uh, Han tog sin, sin dyrbara tid Och spelade in där. här åt fin. Jag ringde honom kanske, Och surrade lite ja, Du är helt sjuk Kanske jag blir lite rädd liksom. Jag förklarar det liksom så här, att min fru, så här vi har en podcast, min fru hon låg och bet på video kassettomslaget och sådär. och så, så liksom en liten hälsning från Gaston eh, Åh, till dig. Fint. Och och då Bell också såklart. Mm. så att jag får tag i folk, jag får tag i folk. När Gaston trillade in den hälsningen, då kände jag så att det här avsnittet är klart. Ja, kul och kul. Det är klart. Tack, Robin. Men varsågod. Det vad var, all, det var alla ljudhälsningar. Mycket. Det var alla ljudhälsningar. Helt sjukt. Ja, och så tänkte jag mig tillbaka Christopher Randolph från oh. Metal Gear. Vi har Donna Burke från Silent Hill. Vi, det är så mycket folk ikväll. Det har varit en sån jävla resa, liksom. Oj, oj, oj, Det har varit en sån lång resa. Och jag, jag känner liksom att så här, efter så här, oftast är det ju jag som kommer på de här knasiga teman, temana till podden. Jag redigerar allting, jag publicerar allting, jag gör bilder till omslagen. Du hakar på, men då ja. känns det att jag vill liksom ge dig någonting för att du hakar på. Liksom. Det in, in, inte, inte, inte det sagt att du liksom gör mindre än mig. Det är en hyllning till dig för att du har hakat på mina dumheter i, i 11 år och 200 avsnitt så känner jag liksom att så här, Gaston var liksom hö, höjd. Jag, jag kommer aldrig kunna toppa det här. Gaston var höjdpunkten. Liksom. Jag är jättetacksam. Tack ja. så jättemycket. Vad fint. Du slutar aldrig överraska mig. Men Jag ju inte det. Jag Nej. är en jävla weird det är, lur, liksom. det är vad, kul. Tyckte, vad tyckte ni om Gaston och, eh, och Bell ifrån Sjönheten i Man måste ändå så här, det är lite credit tycker. Jag. Ja, men det är jättekul och verkligen Robin. Du ska ha så mycket Cred för det här. För Paripix. Ja nu fattar jag nu. Jag kan inte ens prata längre. Men Paripixlar är ju ingenting utan dig. Ja. Du är Paripixlar och jag är stolt över att Nej, vara din du, sidekick. Du är pixlar. Jag är Pari. Nej, nej Paris. Men... Paris. Paris. När vi gjorde det här sidequest-avsnittet så borde jag ju rankat mig själv som numret. ett. För... <laughs> Vad menar du? <laughs> jag är din sidekick och jag är stolt över att vara det. Du, du gör ett sånt nej, fenomenalt jobb. Det, alltså och det här är din liksom passion på såna höjder som jag inte kommer nå till. Det här är din och min största eh, passion i livet. är det ju. Och jag är så glad att vi har det ihop. Jag... jag... Att alltså, vi har gjort ja, det här ja, ja, ihop. Ja, många år. många år, mm. många år. Eh, Och eh, det, det var kul att snacka med alla de här människorna. Eh, och som sagt då... Du, du eh, är tät på kontakter. Ja, det är jag. Eh, ja, jag kanske ska fördomsprofilera Robin någon gång. Kanske jag har så mycket att säga. <laughs> Men i alla fall då, eh, nu passerar vi 200 avsnittsgränsen. Eh, avsnitt 200 framåt kommer det bli mycket intervjuer. Vi kommer att ha Peter från Spel och sånt. Väldigt intressant samtal. Sen kommer vi att ha Donna Burke som spelar då olika karaktärer i Silent till serien Vi kommer att ha många från och David såklart ifrån, ifrån Dual Ion hit. Och det kommer vara mycket intervjuer framöver. Jättespännande! Och lite, det är lite andra saker som jag inte har löst än. Ja, spännande. 90-tals Hjältar som jag vill få till studion Som kanske dyker upp i framtiden mm, Kul se. Vi har ju jättemycket som sagt Jag har jättemånga spelrecensioner Som ligger på is också Det är samma här Jätte. Det ska bli jätteroligt jätte faktiskt. Vi behöver lite sådana här blandband. Ja. När vi bara så här får ut våra intryck av de senast spelade spelen. Mm. Mm. För det är så mycket verkligen. Men det har mm. varit så mycket annat emellan. Vi har varit på mässor och vi har träffat folk och vi intervjuer hit och dit. Liksom. Mm. Men, ja, men det, det känns som en bra höst som mm. kommer att komma. Mm. Det händer mycket nu. Ja. Ja, och Nu så här 200 avsnitt. Ja, Vi kör 200 till. Minst Jag känner det också Och uh, jag känner att den här Är ju perfekt att sätta in här Den här låten Som är AI-genererad av uh, Andreas Valett Nej vad uh, kul Där vi har svenska lyrics Får flytt Minns stressen i vår dag Kursade pixels nya tal Kärligheten för spelen stor Vi har höll hur annars ljuden Har vi pizzlar Tack till elever och personer som hjälpte Från att få en smak, från att ta det till nu, till varje år sätter vi dra upp oss igen så shit vilken fin den fortsätter lite här i bakgrunden oh, nice. ja men vad fan ska vi köra lite bubbel eller för att avsluta den här jävla ja. skiten hämta lite glas så åker vi nu skiter vi om vi blir avstängda från Youtube nu ska vi dricka bubbel nu är vi klara så eh, en jävla sjuk eh, jävla kväll alltså vilken jävla sjuk kväll det har varit Vansinnigt sjukt kväll Att man liksom lever fortfarande nu, nu kommer glasen fram här Ska vi poppa i live eh, Kava Okej okay, det är Lenk som har gjort etiketten här Flamingo Flamingo etiketten med en liten rå, med en liten Guldig bow på Bow heter det Heter bow Bow, bow, bow. Ja, ja jag kör här Du får läsa kommentarerna så länge Hela community är så härligt Med discorden och podden Bild och musikquizsen som tyvärr Verkar stanna av under sommaren Flamingofesten, pixiebetonen, krysset, Tysk Slagerafton Så härligt, Har ni beredda då? Nu kommer, kommer poppen här oh Tjofade rittan den hade kunnat hamna i mitt öga. Jag tänkte så här. tänk om det här slutar jättehems nu. Liksom, det, är så jävla, så här med en... det är inte så noga. Nu är det after hours everyone. Oh, after hours. Jag hoppas att ni alla har... Vänta. Filippa, läs på flaskan. Flamingobubbel. Kava. The best enjoyed with friends. Oh, vad fint, var fint. Nu blir det flamingobubbel. Flamingo saft menar jag ju såklart. Flamingo saft, viktigt. Jag hoppas ni också har någonting att skåla med. Jag tycker att vi skålar nu. Jag tycker fan vi skålar och sen så bara ser vi vad som händer så med bara kösten. bara det. Vi kan, vi kan lyssna på Gaston en gång till. Skålar. hörni. Skål. Ni? Skål Filippa. Skål Robb. Tack för 200 avsnitt. Att du två så ut med med i 200 avsnitt. Med. Tack för att jag får vara med. Ja, men det, är, det är ett sant nöje. Det är bara härligt. Ja, men det är så kul. Skål på det. Mm. Mm. Ja du man behöver ju sova hela morgondagen Den saken är jävligt kippis Man behöver ju sova hela morgondagen Den saken är jävligt säkert Det är det värt, jag hoppas ni alla har haft en bra sommar ja. också. Har ni haft en bra semester Vi har haft en underbar semester, eller hur? Jag har varit på Gotland Ja, vad vi Best. gjort på Gotland? Jag har vin Mycket och, alkohol <laughs> Klippt gräs Och så ja. bara njutigt, gud vad fint det är Ja det är ju för, för, för mig så är ju Gotland att eh, komma hem. Jag har ju vuxit upp där. Liksom. somrarna, hela mina är ju spenderade på ja, ja. Gotland, Så ja, För, mig, för mig, mig är det ju så att, som att eh, komma hem, lite Ja men det är ju underbart. Alltså, Robin blir ju en helt annan person. Så fort, alltså så här när vi nu hade vi inte bilen, men förra året hade vi bilen. Så för situationen skull, Sekunden vi rullar av färjan. Och den når bildäcken når gotländsk mark. Då blir Robin sitt alter ego. Han blir en annan person. Då knäpper han upp så här. Bara visar brynjan så här. Och som så Gaston. Så satt, som Gaston, Jag tror att du har lite Gaston. Det väldigt Gaston i <laughs> finns inga bilder. Och så sätter han på sig en stråhatt och tänder en cig. Och bara, nu är det Gotland. Nu är det Gotland. är ja. Och liksom plurar. Ja, han plurar ut. Jag, rök, jag. jag rökt och spelade DS. Ja, ja, det härligt, det. Det härligt. Det. Ligger däcken på framsidan? Nej, baksidan ligger de på nu. <laughs> Du ligger på baksidan. Jag har inte orkat byta till sommardäcken. Vi har byggt altan i sommar också. Har Robin har varit jätteduktig och byggt, byggt en jättefin eh, värsta soldecket. Liksom. Alla är välkomna när som helst. Oh. Bara dyk upp på altanen jag har byggt. Det så. hade varit jättekul. Ja, precis. <laughs> nej, jättebra sommar verkligen. Men jag ja, är nej, nej. också så. här. Jag är så här pepp. För jag, jag är jättedålig på att vara ledig. Det låter jättedumt kanske men jag, jag, jag är en så här rutinmänniska så jag gillar att jobba typ men inte du Kanske. Tänd och annars så kommer vi Vi får jo. nästan göra det Vi måste hänga upp dem imorgon Det är typ som när Batman lyser sin liksom, eh, Lampa ja. upp mot skyn Då vet ni liksom, så kommer, så här, Då kommer Michelangelo och, och då bara då ba, ja. transporteras ni hit liksom. Fy, vilken, alltså så här, Om folk skulle misstolka det Vilken otäckfest <hifts> Det skulle kunna bli Om folk misstolkade det Plutonen. Pl, Plut, Plutonen Och ja. en massa andra Random menade, människor som menade, ingen menade. känner. Ja. Det kan bli kul. Ja, det är eller är det det kul? inte? Vore <laughs> lättare om man hittade dit om man såg sabdecken på framsidan. Ja, jag vet. Men sabdecken ja. ligger på baksidan. Så vi får liksom gå runt och leta. Liksom. Ja, vi kan sätta upp en skylt. Sätta upp en skylt. Sabdeck ligger där uppe. <laughs> Då vet ni. Sabis lever fortfarande. Sabis, jag älskar. Men har ja. du fixat någonting med Sabis dörr, eller? Nej. Den gnisslar inte längre. Nej. Jag att du ja, hade varit... Det är bara Sabis som var på dåligt humör Nu, oh. nu är Sabis på bra oh. humör Den... I Sabis en dam eller en man? Få gå, in, få gå in bakvägen Tack för det pappa kämtet oj oj, oj. Oh ja. oj, oj, Nu börjar ni komma i samma ja. nivå som vi är Ja, ja Få gå in bakvägen, exakt, exakt. Nej, men alltså, Det här blir trevligt Jag önskar att jag kunde visa er Hur, hur eh, studion ser ut just nu Men det är vi har skader Och grejer Körigt. Det här ser fint, det, det ser fint lite plottret ut. Men här... Förutom pizzavalven ja. som ni ser här. Ignorera dem. Mm. Hoppas ni har gjort det hela streamen. Ignorera pizzavalven. De, <laughs> det är inte vi som har gjort dem. existerar inte. <laughs> Nej. <laughs> ja, men vad trevligt. Det har varit en trevlig kväll. Du, Bell och Gaston har varit här ikväll. Det är helt galet. Och eh, en massa... Jag blev lite rörd. Crazy people. Jag hoppas det. Nej, men jag jag hoppas att du blev lite rörd. Ja, jag, jag blev det. När hon började sjunga där, då bara... Ja. Nej, jag kan inte gråta i livesändning, liksom nej. det går inte. Sofia Källgren, otroligt sångerska. Gud, vad hon är du duktig. Hon är jätteduktig. Jätteduktig. Alltså, du anar inte vad jag har föreställt mig. Att du var Bell? Nej. <laughs> nej, nej, nej, nej. Och att du bli, blev gift med ett odjur? Jag är Bell. Jag lever Bells okay, liv. Ja. Nej, jag ska. Nej, men... Jag har föreställt mig vad du har hittat på under ja, de här dagarna. Du har ju någonting. här. Ja. Du har smusslat och som någon tidigare liksom så här skämtade om i chatten, <hör> så att du sitter uppe på kvällarna så att du typ vänstrar. <hör> med någon, med någon eh, okänd flamma. Liksom. Med Bell. <hör> Eller med Angela. i, i sitter jag och pratar med, med Hans som spelade Odjuret 1992. Och egentligen så pratade jag med Sofia <här> som spelade Bell 1992. Och ja, jag precis. pratade med massa Timmerens som spelade Yoshimamura ja. i, i Cyber 09 1980. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Jag är ju så eller, tacksam all, all, all, all, all, Martin Barry, du är 100 km/h. Nej! <här> tack Vad snällt vi, vi är fan, inte, sluta skicka grejer. Vi är inte ja. värda det här. här. Och hej då ni som går och lägger er. Ja, Tack så ja, jättemycket fan, för att ni har lyssnat. Är, och tittat. Ja. Jag förstår att ni går jag, jag hade en annan tröja. Ska jag byta tröja till min andra tröja? För jag hade en oh, annan gud. tröja som jag tänkte ha på mig. Eller, eller så visade jag bara upp den. Den ligger ja. precis bredvid dig. Uh, jag hade en annan tröja som jag tänkte ha på mig. Men den var way, way, way för varm. Uh, för att den är, den är så jävla cool och så jävla het. Så jag kunde inte ha den på mig kväll. Men den ligger där i alla fall. Uh, jag tänkte ha den på mig kväll, Men sen visade du sig att den var... För, för stor Eller inte för stor utan för varm Joel uh, Eon Skitsnygg ja, nej, men Jag har ju föreställt mig Både det ena och det andra liksom. mm. Jag var ju tvungen att fråga dig så här, Det kommer väl vara någonting ja. positivt liksom, jag, jag, jag pratar med eh, Dana jag det så var spelar, ju coolt. Angela i uh, Silent till Och uh, vi, hon bor ju i Japan. Så det är lite så här uh, Tidsskillnaden där, väl, tänker väldigt jag. Väldigt stor tidsskillnad. Ja. Så att intervjun jag ska göra med henne. Jag kommer väl sitta uppe fyra på morgonen. Eller hon sitta uppe fyra på morgonen. För att Vet vi ska få det att funka. Liksom. Vet du vad jag också känner så här Nej. Jag tror att det är dags att Filippa gör en intervju. Det tycker jag också. Det är bara att säga någon. Gör Hans... Gaston, han bjuder på sig själv men, Ja, jag kanske har svårt att liksom skilja på min hatkärlek uh, där kanske Jag vet inte Nej men det hade varit kul Men jag vet inte vem Jag kan rösta på Gaston igen då, för att jag har... Nej, men... han, han har spelar en jättefin video till. dig Vet du men den måste jag se Jag spelar en video till dig också Han är, han är un underbar, underbar Länk säger att jag borde intervjua Geralt alltså, jag hade ju Jag hade inte grejer. Det kan man ju <laughs> Du lyssnar på Gaston igen. Han tar i. Alltså det här, det, det här är ju jag som har redigerat. inledningen, Men det här sjunger han utan track. Det som kommer här. Det här. När jag var en pojk och jag två tusindegg. Han låter precis som han gjorde 90, 94, 93, 92. Men jag fem tusindegg. Och ser ut som en bastad så jävla härliga gubben, det är sinnessjukt. Och det gör jag bara för er och ert jubileum, Filippa. Grattis på 200 föreställningsgör. Alltså, så gulligt. Hetsingar från Gaston. Gaston så jävla kungar. Ja, det jävla kungar. Så. Jävla fin, jävla fin gubbi, jävla. Alltså, när man var liten och tittade på filmen då hörde man ju inte... Man liksom reflekterade ju liksom inte... Nej, men... Åh, nej, men, oh, Vincent Dahlqvist... Tack så jättemycket. Woo! Tack så mycket. Det är fantastiskt. 100 spänn. Åh, var fin. Tack så mycket. Ja, wow, tack så jättemycket. Ja. Ni, ni, är för, ni är för schyssta mot oss. Åh, det här är för Way mycket. way way för schyssta för oss. Men, men, när man oss. tittade liksom på film när man var liten <skratt> så liksom man reflekterar ju inte vad folk egentligen hette. Så kan jag ju tänka på när jag ser typ så lejonkungen. Ja, ja, ja. Man har ju ingen koll. Man kan Mufasa och Simba liksom, mm, men mm. inte de andra liksom. Men lejonkungen, eller vad säger jag, skönheten och odjuret, mm. den har bra lines. Ja, ja, och absolut. de sägs bara av gaston. Jag vet, jag vet. Och sen, det är så jag, bra. Jag försökte få kontakt med, eh, eh, vad heter han som spelar? Lottas pappa, som också är den här lilla henchman. Med Lotta. han som är henchman till... Eh, <gör> är det han som spelar den? Ja, det visste va, va, va, inte jag. Chatten, vad heter han? Claes eh, Malmberg. Malmberg. Han, han är omöjlig att få tag på ja. i dagsläget. Eller? han är först, lever, lever han? Ja. Ja, Klas Malmberg lever. Rödhårig. Eh? Äh, Blondröd. Hög testosteron. Ja. I den mannen. Jag skulle kunna ha en för profil på han. Ja, du. En ja. gång. Han spelar den här lilla, lilla henchmanen Till Gaston Jag skulle kunna säga så mycket, men då hade vi blivit ja. borttagna Men det ska ja. vi inte göra men. Sofia Kjellgren var på semester eh, När jag kontaktade henne Så att hon spelade in det när hon kom hem Så fort hon kunde var den, den, den från Bell, eller Sofia Fick jag typ igår liksom. Nej, från Bell, Bell. Jag har fått Bell. det från Bell Ja, precis mm. Och hon lever lyckligt med odjuret. Inte som människa, utan som odjur. Hans Josefsson är rösten till professor Rattigan. Ja, han, alltså, han gör ju massa, oh. grejer, gör massa grejer. Jävla kung. Som alltså, musikalartist eh, är han ju också. Richard Wolff som skar. Ja, den är... Hans röst den bara mullrar. Det är som ett oskoväder ja, liksom. Ja. Gud vad bra han ja, var. Han är ju... Det går inte att toppa det Väldigt liksom. saknad Ja det är Väldigt saknad. Rikard var ju en eh, Klenod Verkligen en Bra röstskådespelare Och skådis Verkligen. Ja. Verkligen Ska vi lyssna på några mer bloopers från dig eller? Jag ja. har hur många som helst ja. vi, kan, vi kan låta mickarna vara på och Sen kör vi Filippa blooper Men, real, eh. oh, Gud. Oh. Mm. Du kan klara det till slutet Eller du kan välja att samla alla röda mynt Jag mynt <laughs> Pumpan är karvad Maskarna, nej <laughs> Förlåt ja. Som utforskar den oändliga rymden I jakt på det livsnödvändiga rådmött Så varför kan jag inte säga den meningen för Det är det för? svåra ord Råmaterial, inte råttmaterial Jag tar om hela meningen <laughs> Vi får följa en ung namn. Nej. Nej, Nej det får vi inte. Mm. Sparar du alla mina feltydningar? Ja, vet, ja nio yes. vet det. specialen. Ett år tid. Jag var suckad. Så jag bara, sex kvinnor. Jag får mätta sex kvinnor. Jag bara... Nej. Nej du sa faktiskt inte det men, nej, sa jag det? Nej du gjorde är inte du det Är du säker? Helt säker Helt säker Jag <laughs> medar mm. <the> porn version <laughs> <Okay>. <laughs> Jag får inte le för då nej. pratar jag helt <laughs> Okej okay. Jag är i norra USA mm. <laughs> Efter ett par trånga passager tom... <laughs> Men det är så långa meningar mm. här, Så här blir det nu, mm. nu har jag skrivit så här Men sluta det bra, det är mörkt Och ge sig om man lär dåligt <laughs> Då så alltså, vänta, vänta, vänta, Jag måste snuta mig ah, ja. <laughs> Jag känner att den är uppe i svalget Åh, oh, kolla, det fanns den här Jag ställde dit den mm. Men det är det, här, det är det här Vänta nu, lämna ja. låta Du vet om att jag kommer spara dina snytningar Och lägga in i slutet på avsnittet <skratt> Det här var ett vardagssamtal Absolut, 100% Det där var ju lätt en liten snor Jag älskar att snuta mig Det är en ja, fan. Det är en väldigt tillfredsställande känsla Att ja. känna hur snoret åker ur Det är de små sakerna i livet eller vad säger man? Ja, alltså Det är fruktansvärt skönt ja. Jag älskar det alltså Alltså jag har isfallet mm. jag måste jag flytta jävla jävla nu hör ju klart jag inte kan prata när jag hela det är så sjukt det där. är fullt besläm ja. alltså, du <skratt> kan inte prata för det åker ner jo men jag precis jag har bara stoppat det just nu det det liksom ligger i, i gången men mitt är inte här framme. Nej. Mitt är här bak. Jaha. Ja. Står du? Och så blödjer jag ju näsan också. Först. Ja. Äh, <skratt> när vi pratar. Eh, nu ska vi se. Gym, ja. så... <skratt> ja, nej, men kör du. Men jag vill också ja. bara säga vad jag ja, tycker. Ja, om det. Ja, det kommer sen. <skratt> ja. Jag får nog ringa upp och när jag här spinnen ja, jag, jag har en slämmig i Svalg i slämm Det är inte här. klokt det oh. Det är för alla ljud du gör alltså. Så här, Omänskliga ljud Jag är hon Linda Blair Jag kom den Du är Hör du det? Det här är orimligt. Det är inte mänskligt att hålla på sådär. Har jag lökar? Ja. Har jag? Mm. Men jag tror att de är ingrota. <skratt> ja, men det är inte så farligt. Varför har jag så mycket snor i halsen? Kolla med koden funkar ju såklart. Jaha, okej, okay, det visste jag inte. En gång per spel. <skratt> Hej och välkomna ska ni vara Nej, så brukar inte nej, jag nej, säga. Nej, nej, nej, nej. Fel, fel, fel, fel, fel. Varmt välkomna ska ni vara till... Nej. Vad säger jag för nåt? Det säger någonting? hejsan först va? Eller? Nej. Jag säger hejsan och hjärtligt välkomna ska ni vara Men vad säger jag sen då? Hjärtligt välkomna till Sveriges mest kärleksfulla tredjespelspodcast. podcast. i pixlar, du vet. vad ja, fast alltså jag säger inte så. Nej. Ska jag heja den här micken då. Jag tycker att den nej. ser jättelågig. Nej, men jag gillar okay. kutrygg. Ah. Ja. <laughs> okej. <Okay, sure. laughs> Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 166 av Sveriges mest... Jag om det, det börjar inte bra idag. Och vi får välja banan själv. och ara... Alltså vad har jag skrivit? Det är dum jag blir så irriterad. Skriv ju som en femåring liksom. Jag blir så sur. Det finns egentligen bara ett spel som är... Liksom värt att nämna när du talar om 1997. Nej. <laughs> Sju. Ah, nu är det snurrigt. <laughs> nu är det snurrigt. Oh. Det är toppigt ljud att gräda runt i min, mitt universitet mm. i väskan. Oh, oh, oh, oh. Han körde. Nej, Herr Kajkis. <laughs> du och dina hela ljud. Alltså. Ja, men jag har ju nog fel. Vänta. Det var alla bloopers jag samlade på mig under 10-11 år, år, år. Det är så mycket elva med mitt år. snor hela tiden. För blir så här, jag måste be om ursäkt. Usch! Alltså, helt ärligt, det har blivit bättre. Har det blivit bättre? Jag, det har blivit bättre. Ja, men jag, absolut. jag kanske har blivit bättre på att dölja det. Jag gillar men, men, att jag men, involverar men, men... dig så här, i min glädje. så. Här. Nu kom den! hör du det? Ja, ja, kanske det. Det är fint, Ja, Nu, nu kom den. Ja. ja, nu kom den. Mm. 200 avsnitt senare ja. Vi började med Shadowgate mm. Vi tog oss igenom en massa Final Fantasy, en massa Castlevania Det ena Och Det tredje mm. Nu har vi en massa Jättehärliga intervjuavsnitt Nu har vi ja. passerar 200 gränsen Då känner jag liksom så att Nu tar lite intervjuer Vi ska snacka lite Silent Hill i framtiden mm. Vi, ska snacka, vi ska, har en jätterång intervju Med Peter på Spel och sånt kommande intervjuer. Massor. Mm. Massor med snack. Så jag känner väl att eh, vi vi känner du det? Vi, vi men vi häller upp en till sista skål mm. och sen så tackar vi för oss. Ja. ja, ja. Den, står, den står på den står liksom på sniskan här. Mm. Vad fint. Det är fint tycker jag. Bra ögonblick. Mm. Tack tack. Vi vet att vi är sega på att göra avsnitt ibland, men ni vet, livet. Kommer emellan när man har jobb och barn och hus och skit. Det är ju så. Men alltså, jag och Robin. Vi har aldrig. Folk, folk säger till oss att ah, eh, jobbar ni med det här, liksom. Känner ni pengar på det här? Och det har aldrig, Nej. aldrig någonsin varit vår vårt mål med podden för då hade man behövt liksom så här slentrian producera massproducera avsnitt och släppa ett i veckan liksom för att få sponsorer och det är allt vad det är, liksom och reklam och jag ville inte bli en podd där man trycker på play och så måste man lyssna på fyra minuters reklaminslag nämningar, nämningar. Inga namn. Jag ska inte nämna Nej, några namn, bra, men tack. ni vet sådana poddar. Liksom. Vi vill inte bli en sån podd. Vi gör det här för att vi älskar att göra det här. Och mm. Att jag får sitta med min man och sitta och snacka skit i, liksom i två timmar, en och en halv timme i och köksbordet. Folk, folk, tycker, folk tycker det är kul. Det är liksom folk tycker det att det är kul. Det är det som är så sjukt. Det, det, det betyder så mycket. Och det är också det som gör att vi kommer mm. fortsätta. Ja, för vi, har, vi, vi har liksom inget. Vi, vi har inte ett mål att vi ska livna oss på det eller att vi ska nå x antal avsnitt. Nej. Vi gör det här så länge vi tycker det är kul. Och det kommer vi alltid göra. Ja. Alltså det är verkligen så. Drick rakt ur flaskan. Nej, så, Nej. så kul ska vi inte det kommer så, så kul ska vi inte ha det. Det tar vi sen. Tack så mycket för det kväll. Eh, det här gjorde ni bra. Och grattis, till ännu, äh, grattis ännu en gång till 200 avsnitt med snällt och sorg om vi inte har hunnit läsa Nej, i kapitel. Nej, vi har inte hunnit läsa i chatten. chatten så, så är Nej. det bara det, det det har varit för mycket. Det är bara blurrigt för mig så jag ser det inte så bra. Läs vad Andreas har skrivit. Det kvittar Nej, förr, om det är ett avsnitt i månaden eller varannan månad eller två gånger i veckan. Vi, vi struntar i hur ofta det är hur de kommer kommer alltid underhålla Uh, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Jag, jag läser då. Att jag, I hur lång. ofta de kommer, för det är alltid helt underbara avsnitt och det kan inte stressas fram helt rätt. Tusen, ta tusen tack en gång, ännu en gång för alla avsnitt ikväll. Eller för, äh, för, för. Tusen tack. <laughs> Grattis ännu en gång. Tusen tack för ikväll, alla. Klockan blev mycket här i grannlandet. Vad fint. Tar den tid vi. De behöver. Jo, men vi, ja. vi håller på, men avsnitt 200 plus kommer vara mycket intervjuer men jag tror att det kommer bli bra snack kvalitet för det, kvantitet jo, men det är så vi precis tänker säger men, det. tänker ja. vi så ens ja alltså så här är det vi har typ fått pausa det är två avsnitt som vi har fått skrota och det var det en gång när vi båda var jättesjuka vi hade feber och vi bara liksom spelade in ett halvt avsnitt och sen bara Ja. Nej, det här, det här kommer inte funka. Vi får ja. bara skippa det här. Och så var det något annat när vi bara... Vi, eh, vi var inte alls liksom redo för nej, det. Och det, det kändes bara dåligt. Men annars, alla avsnitt har vi gjort när vi själva liksom känner att vi är redo för det. Vi har liksom gjort vår research och vi, vi sätter oss ner. Och det är lika jäkla kul varje gång. Ja, det är det. Är, det, är, det är. Alltså, du, du lägger ju ner jättekul det är mycket tid på podden och jag mm. alltså verkligen jag är så imponerad men du tycker att det är jättekul att sitta och redigera och sånt här också även om det tar mycket tid så där och ibland så där när man har ni vet hur livet är man har man har sina två barn och man jobbar man jobbar 40 timmar i veckan och man är trött liksom och när helgen kommer då är man fullbokad redan som det är och så ska man liksom Passa in en pod podcastinspelning på det också. Då blir det lite så här: oh, Jag är lite trött ikväll. Liksom. Men när man väl sätter sig ner, mm. då bara rullar det på. Och det är så kul. Det är det. det och är sen så trycker man av så tänker man så här, Jag hade kunnat göra det här för alltid. För det, det är så roligt. Det är det. Ja, det, det är verkligen. verkligen. Det är jättekul. 100%. Tusen tack för allt. Uh, vi drog igång Rollercoaster Tycoon här. Och drog in en flaska bubbel i äran. Oh, Rollercoaster Tycoon. Det står i hyllan här någonstans. Jag vet inte var det är. Uh, Varje gång du sätter igång det, då blir du besatt. Jag sitter Jag, typ jag, jag sitter ohälsosamt länge och spelar ja. Rollercoaster Tycoon. Ja, ja, ja. Det gör jag verkligen. Det. är fan. Alltså inte det var på min topp 10 Rollercoaster Tycoon. Jag har, spelat, jag har spelat det för mycket. Ja. För att det ska vara rimligt. Oh. Tack ännu en gång för alla dessa avsnitt. Ett stort tecken på kärlek mellan Plutonen och er är en ett av mina favoritmoments när Filippa fyllde år och fick presenter från oss. Ja! ja det, finns alltså, på, det finns på Youtube. Det är så fint. Jag blev, ja. Jag blev jätterörd. Ja, det finns och på Youtube. Och hade, hade YouTube. jag liksom inte haft publik som satt och tittade på mig så hade jag liksom börjat grina. För det, det var... Det var jättefint. Jätte, jättefint. och Det var min första, ja, men det var en av mina första födelsedagar som jag fick fira också. Så det betyder extra mycket. Och, ja, att så mycket människor bryr sig om en. Liksom. Eller uppskattar det man gör. Ja, ja, ja, ja. Det, det betyder så, mycket. Vi, vi så mycket. vi lyssnar på den här en gång till. Och sen så tackar vi för oss. Är det Gaston igen? Nej, det är inte Gaston igen. <laughs>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 För den har betytt mycket för mig också. Fin. Jag vill egentligen bara gratulera till 200 snittet ja. av er podd. Så himla fint. Så Hoppas himla fint. Hoppas att ni fint. får en uh, toppendag och att, uh, ja, att ni får njuta av sommaren också lite. Det gör jag. Ha det bra. Hej då. Vi avslutar med, med den här låten. tack så Tack som fan för alla som har kollat ikväll. Det har oh. varit en helt jävla vansinnig ride. <laughs> um, alla som har varit med i chatten, alla som har lyssnat på det här efterhand. Tack som fan för att ni väljer att lyssna på Paripixlar, Sveriges mest kärleksfulla tv spels podcast Party pixlar! Skål på er allihopa! Skål på er! Ni Hoppas ni har haft en bra kväll! Fantastiska allihopa. Vi avslutar med den här dängen tycker jag. Och sen så säger vi tack för oss. Det gör vi. Puss och krom på er! Puss och kram! Hej! Världen av och ljus Där om ett digitalt hus Robin och Filippa, våra guider i natten på en pixlar, där spelas hjärtas jord. De retro till den nya, de delar sin passion, vi hör deras röst. Med varje avsnitt, en liten människa. Sin törke Med skatt och tankar vi lyssna i i deras värld är inget plats. Du och till den nya, de delar sin passion, vi har deras röst. Med varje avsnitt en middimension, Robin och Filippa deras berättelser Är vårt spelen ser vi eviga fred Så lyssna nu, det gör vi så gärna I varje avsnitt, vi finner vår stjärna